Лусій Мод Мотгомері. Блакитний замок. Частина друга. Коли Валенсі трохи пожила в буйного Ейбела, у неї виникло відчуття, наче її розділяли роки з її старим життям і людьми, яких вона у ньому знала. Вони починали здаватися далекими, як сон, і з днів усе більше віддалялися, аж поки не зникли. Вона була щаслива. Ніхто не мучив її загадками і не наполягав на тому, щоб вона приймала пурпурові пігулки. Ніхто не називав її ДОС. І ніхто не хвилювався, що вона застудиться. Не було стьобаних ковдри, які треба було латати. Не було фікуса, який треба було поливати. Не було материного роздратування, яке треба було терпіти. Вона могла побути наодинці, коли їй хочеться, лягати спати, коли хочеться, і чхати, коли хочеться. У дивних північних сутінках – коли Сісі -Сі спала, а буйного Ейбела не було вдома, вона годинами могла сидіти на хитких східцях задньої веранди, дивитися через пустище на пагорби, вкриті фіолетовим цвітом, слухати дикі солодкаві мелодії дружнього вітру між ялин, впиватися ароматом вигорілої трави, аж поки темрява прохолодною хвилею не накриє весь пейзаж Іноді після обіду, коли Сісі -Сі відчувала досить сили, двоє дівчат йшли гуляти через пустище і шукали лісові квіти але вони ніколи їх не зривали. Валенсі прочитала заповіді Джона Фостера. «Жаль зривати лісові квіти. Вони втрачають половину своїх черб без лісу. Насолоджуватися лісовими квітами слід там, де вони ростуть на довгих прогулянках, шукати їх, пожирати очима і залишати, оглядаючи через спину, залишаючи собі тільки спогад про їх витонченість і аромат». Валенсія після років небуття опинилася в самому серці життя. Тепер вона була зайнята, дуже зайнята. Будинок мав бути чистим. Недарма дарма виховували Валенсі в любові до чистоти. Коли вже вона дорвалася до задоволення від того, що відмивала брудні кімнати, то її було не зупинити. Буйний Ейбл думав, що треба бути дурною, аби робити настільки більше від того, що її просили. Але не зупиняв її. Він не так був задоволений такою угодою. Валенсі добре готувала. Ейбл казав, що вона всьому додавала смаку. Єдина її вада – вона не співала, коли працювала. Люди завжди мають співати, коли працюють, наполягав він. Тоді йде веселіше. Не завжди, – заперечила Валенці. Уявіть, що різник співає на роботі, чи власник похоронного бюро. Ейбл розреготався у властивій йому манері. А тобі палець в рот не клади, на все в тебе є відповідь. Стерлінги, напевно, раді, що тебе спекались. Вони не люблять, щоб їм грубіянили. Вдень Ейбела зазвичай вдома не було. Він або працював, або ходив постріляти, або перебалити з Барністейном. Додому він приходив уночі, завжди пізно і часом п'яний. Першої ночі, коли він прийшов п'яний, виючи на весь двір, Сісі сказала Валенсі не боятися. Батько ніколи нічого не робить, тільки шумить. Валенція, яка в цей час лежала на суфі в кімнаті Сісі, де вона вирішила спати, на випадок, якщо Сісі вночі потрібна буде допомога. Сісі б ніколи її не покликала, зовсім не боялася. Поки Ейбл відвів коней у станю, буйна стадія прийшла. І тепер він плакав і молився в кінці коридору. Коли Валенсі засинала, то все ще чула його гнітючий плач. Взагалі, Ейбл мав добру вдачу, і тільки інколи гнівався. Одного разу Валенсі у нього прохолодно спитала: "І нащо злитися?" "Це до дідька, таке полегшення", відповів Ейбл. Вони обоє розсміялися. "А ти непогана дівчина", замилувано сказав Ейбл. Незважай на висловлювання. Я нічого поганого не маю на увазі, просто звичка. Добре мати під боком жінку, яка не боїться до мене заговорити. Сісі завжди була надто лагідна і покірна, надто лагідна. Тому з неї таке і сталося. Ти мені подобаєшся». Хай там як, – рішуче сказала Валенсі, – нема сенсу відправляти щось до пекла, як ви це завжди робите, і я не дозволю вам розносити болото по підлозі, яку щойно відмила. Доля це чи ні, але доведеться вам помити підлогу. Сісі подобалася чистота й охайність. Вона теж дбала про чистоту, поки сили її не підвели. Нещасна вона дуже раділа, що мала тепер Валенсі. Як же жахливо було днювати і ночувати зовсім самій, не кажучи вже про компанію тих жахливих жінок, які працювали тут раніше. Сісі їх ненавиділа і боялася. Вона прикипіла до Валенції як дитина. Не було сумнівів. Сісі вмирала, хоча вона не виглядала дуже хворою. Кашляла нечасто. Зазвичай вона сама вставала і вдягалася. Іноді навіть трохи працювала в саду. Одну-дві години. Через кілька тижнів після приходу Валенції їй, здавалося, стало краще, і у Валенції з'явилася надія, що, можливо, вона і видужує. Але Сісі -сі хитала головою. Ні, я не можу видужати. Мої легені майже мертві. Та, я й не хочу. Я так втомилася, Валенці. Тільки смерть дасть мені спочинок. Але дуже добре, що ти тут. Ти ніколи не зрозумієш, як багато це для мене значить. «Та, Валенці, ти надто важко працюєш. Не треба, аби тільки батькові зготувати поїсти. Не думаю, що ти сама ж така сильна. Ти часом виглядаєш така бліда, і ті краплі, що приймаєш. Ти здорова, Люба?» «Зі мною все добре», – легко відповіла Валенці. «Вона не турбуватимеся сі. І зовсім я не важко працюю. Я рада, що можна щось зробити, щось, що дійсно треба робити». Тоді Сісі -сі тужливо поклала свою руку на руку Валенсі. «Більше не будемо говорити про мою хворобу, гаразд? Забудьмо про неї. Вдаватимемо, що я знову дівчинка, а ти прийшла до мене бавитись. Я давно цього хотіла, щоб ти прийшла. Я, звісно, знала, що ти не можеш. Але ж як я цього хотіла? Ти завжди відрізнялася від інших дівчат. Така добра і мила, ніби в тобі було щось, чого ніхто не знав, якийсь маленький секрет». «У тебе був секрет, Валенці?» «У мене був мій блакитний замок», – сказала Валенці, і легенько засміялась. Їй було приємно, що Сісі так про неї думала. Вона й не підозрювала, що хтось захоплювався чи думав про неї. Вона все розповіла Сісі про свій блакитний замок. Вона ще нікому про нього не розповідала. «Думаю, в кожного є свій блакитний замок», – лагідно сказала Сісі. «Тільки в кожного він по-різному називається». Я теж колись мала замок. Вона затолила лице своїми маленькими ручками. Вона не сказала Валенсі, тоді хто зруйнував її блакитний замок. Але Валенсі знала. Хай хто б це не був, але точно не Барні Снейт. Валенсі вже встигла познайомитися з Барні Снейтом. Близько познайомитись, так їй здавалося, хоча вони розмовляли всього кілька разів. Але їй здалося, що вони давні знайомі, ще за першої зустрічі. Вона в сутінках шукала в саду нарциси для кімнати СІСІ і почула, що старий Грейс Лосон спускається через ліс з містовіса. Його можна було почути ще за кілька миль. Валенці не підвела голову, коли він під'їжджав, стрибаючи по камінню вибоїстої дороги. Вона ніколи туди не дивилася, хоча барня гуркотів повз будинок буйного Ейбела кожного вечора, відколи вона переїхала. Але цього разу він не прогуркотів далі. Грейс Лосон зупинився ще страшнішими звуками, ніж ті, які він віддавав під час їзди. Валенці усвідомлювала, що з нього вистрибнув барній і тепер стояв, спираючись на старі ворота. Вона вряз випрямилася і зустрілася з ним поглядом. Валенці відчула приємну слабкість. Це ще один серцевий приступ? Але то був новий симптом. Його очі, які їй завжди здавалися карами, зблизька виявилися синьо-бузковими, напівпрозорими та палкими. Його брови були не схожі одна на одну. Він був худий, надто худий. Вона б хотіла його трохи відгодувати, вона б пришила йому гудзики на курці і змусила б постригтися і голитися кожного дня. В його обличчі було щось важко сказати, що саме. Втома? Сум? Розчарування? На його худих щоках з'являлися ямочки, коли він усміхався. Всі ці думки промайнули в голові Валенсі за тумить, що його очі дивилися в її очі. «Добрий вечір, мій Стерлінг!» Годі було сказати щось банальніше та звичніше. Таке б сказав будь-хто. Але Барні Снейд навіть найпростіші речі вмів говорити з проникливістю. Коли він казав «добрий вечір», ви відчували, що вечір справді добрий, і почасти – це саме його заслуга а ще трохи й ваша. Валенсі все це неясно відчувала, але не могла зрозуміти, чому тремтить з ніг до голови. Це все, напевно, серце. Хоч би він не зауважив. «Я збираюся в порт», – говорив Барні. «Чи можу я заслужити честь купити чи зробити там щось для вас або для Сісі?» «Можете привезти соленої тріски для нас?» – спитала Валенсі. «Це єдине, що спало їй на думку». Буйний Ейбл того дня просив на обід тріску. У блакитному замку Валенсії відправляла своїх лицарів на різні завдання. Але поселену тріску – ніколи. Звичайно, і справді більше нічого не треба? В леді Джейн Грейнс-Лосон ще багато місця. Не думаю, сказала Валенсій. Вона знала, що він все одно привезе сісі помаранчі. Завжди привозив. Варній поїхав не зразу, якийсь час він просто мовчав, а тоді сказав повільно і хімарно. «Міс Тергін, та ви боєць, ви ціла армія, прийти сюди і доглядати сісі, зважаючи на обставини». Нема мені нічого бойцівського», – сказала Валенція, – «мені і так не було що робити, і мені тут подобається. Не думаю, що в цьому є якась моя особлива заслуга». Містер Гейм мені платить пристойні гроші. Раніше я ніколи не заробляла грошей, і це мені подобається». Розмова з Барні Снейтом давалася якось легко, з тим жахливим Барні Снейтом. Зі всіма його таємницями і сказками про його минуле. Легко і природно, ніби вона розмовляла сама з собою». «За жодні гроші світу не купити того, що ви робите для сі, -сі – сказав Барні. «Це надзвичайно з вашого боку. Якщо я можу вам хоч якось допомогти, тільки дайте мені знати. Якщо буйний Ейбл дуже діставатиме, він не дістає. Він досить добрий до мене. Мені подобається буйний Ейбл», – відверто сказала Валенсі. «Мені теж. Але є одна стадія його сп'яніння. Можливо, ви ще з неї не знайомі» коли він співає суроміцькі пісеньки. О, знаю, минулої ночі якраз прийшов у такому стані. Ми Сісі -Сі зарилися в своїй кімнаті, звідки його не чути. Вранці він вибачався. Я не боюся жодної зі стадій буйного Ейбела. Що ж, я впевнений, з вами він поводитиметься гідно. За винятком п'яних співів, сказав Барні. Я сказав йому, що він перестав проклинати все довкола, коли ви поряд. Чому? хитро спитала Валенція, подивилася на нього своїми розкосими очима, а щоки її раптом спалахнули рум'янцем, від думки, що Барні не стільки зробив для неї. Я сама іноді хочу все проклинати. Якусь мить барні просто витріщався, хіба це те саме чудне, незаміжнє створіння, яке стояло перед ним дві хвилини тому? В цьому неохайному, порослому бур'янами саду явно відбувалася магія. А тоді він засміявся. Тоді для вас велике полегшення, що хтось це робить замість вас. Отже, нічого крім соленої тріски? Сьогодні більше нічого. Але, боюся, в мене буде тепер багато прохань до вас, коли виїхатимете в Порт-Лоренс. На містера Гея не можна покластися. Барні поїхав геть на своїй леді Джейн, а Валенсі ще довго стояла серед саду. З того часу він ще кілька разів заїжджав, спускався через пустище, щось собі насвистуючи. Якою ж луною розходився його свист між ялиць у черневих сутінках. Валенсі спіймала себе на тому, що кожного вечора до нього вслухалася, докоряла собі, а потім дала собі волю. Чому б їй не вслухатися? Він завжди привозив всі-сі фрукти і квіти. Одного разу він купив в Валенсі коробку цукерок. Першу коробку цукерок яку хтось купив спеціально для неї. Їсти їх було блюзнірством. Вона думала про нього до речі і недоречі, речі. Їй було цікаво, чи думає він коли-небудь про неї. І якщо так, то що? Вона хотіла побачити його загадковий будинок на острові. Сісі ніколи там не була. Сісі, яка спокійно говорила про Барні і знала його вже п'ять років, насправді знала про нього не набагато більше, ніж сама Валенці. «Але він непоганий, – казала Сісі, -Сі, – і мені не треба ніяких доказів. Він не міг зробити щось таке, за що могло би бути соромно». «То чому він веде таке життя? – спитала Валенсі. Просто, щоб почути, як хтось його захищає». «Не знаю. Він загадка. І, звичайно, він щось приховує, але точно не щось ганебне. Барні Снейп не міг би зробити чогось ганебного, Валенсі». Валенсі не була впевнена – Щось Барні таке мусив колись зробити. Він був розумним, освіченим. Це вона згодом зрозуміла з почутих розмов і суперечок із буйним Ейбелом, який теж виявився надто начитаним і міг обговорювати будь-яку тему на світі, коли був тверезий. Такий чоловік не міг просто так поховати себе в мускуці на п'ять років і при цьому жити і виглядати як бродяга, якби на те не було доброї чи поганої причини». Але це не мало значення. Єдине, що мало значення, так це те, що він точно ніколи не був коханцем Сісі -Сі Гей. Між ними не було нічого такого. Хоча він дуже прихильно ставився до неї, а воно до нього. Це було помітно. Але такою прихильністю Валенсі не переймалася. «Ти не уявляєш, що Барні робить для мене останні два роки?» – просто сказала Сісі. -Сі. «Без нього все було б нестерпним». Сісі -Сі Гей – Наймиліша дівчина, яку я будь-коли знав. І десь є чоловік, якого б я дуже хотів пристрелити, якби зумів його відшукати», – люто сказав Барні. Барні був цікавим оповідачем. Мав талант розповідати про свої пригоди, при цьому нічого не розповідаючи про самого себе. Одного видатного дощового дня Барні з Ейбелом по обіді вели деревені, а Валенці тим часом підшивала скатертини і слухала – Барні розповідав буваль не про те, як їздив без квитка потягом по всьому континенту у пошуках тимчасових робіт. Валенці подумала, що мала б осуджувати поїздки зайцем, але не осуджувала. Історія про те, як він кораблем для перевезення худоби добрався до Англії, звучала вже краще. А байки про Юкон зачарували її, особливо про те, як однієї ночі він заблукав на межі між долинами Голдран і Салфер. Там він провів два роки. Де ж там був час на в'язницю та на інші речі, які про нього розповідають, якщо тільки він говорив правду? Але Валенці знала, що він говорив правду. «Не знайшов я ніякого золота», – сказав він. «Повернувся ще бідніший, ніж виїжджав. Але ж які то місця?» – мене підкорила тиша за північними вітрами. «З того часу я сам не свій». Але мовець з нього був не дуже. Він говорив про все одним і тими ж старано підібраними словами. Валенці не знала, наскільки старанно підібраними, а ще він умів говорити без слів. Мені подобається, коли очі говорять більше, ніж вуста, подумала Валенці, але їй, зрештою, у ньому подобалося все. Його рудувато-коричневе волосся, його химерні посмішки, сміх в очах, вірність далеко непривабливій леді Джейн, звичка сидіти з руками в кишенях, з опущеним на грудях підборіддям і поглядом з-під своїх різнокаліберних брів. Їй подобався його приємний голос, який звивчав так, ніби за найменшою провокацією може стати ласкаво-грайливим. Бували моменти, коли вона лякалася власних думок. Вони були такими яскравими, що їй здавалося, наче й інші мають знати, що вона думає. «Я сьогодні весь день спостерігав за дятлом», – сказав він одного вечора, коли сидів на хідкій задній веранді. Його розповідь про дятла було досить цікавою. Він завжди мав, що розповісти про лісових мешканців. А бувало, вони з буйним Ейболом курили й курили, мовчки, поки сісі -сі гойдалася в гамаку, прив'язаному містовцями веранди. А Валенці ліниво сиділа на сходах, склавши руки на колінах, і мрійливо думала, чи справді вона Валенці Стерлінг, і чи справді пройшло всього лише три тижні, відколи вона з'їхала з потворного будинку на В'язовій вулиці. У красі білого місячного світла перед нею простяглося пустище, а по ньому стрибали десятки кроликів. Барні інколи сідав на краю пустище, якимись чарами проманював кролів до себе. Валенці одного разу бачила, як на плече йому зі сосни стрибнула білка, і там сиділа, ніби щось йому розповідала. Це нагадало їй про Джона Фостера. Однією із радостей нового життя Валенці було те, що вона могла читати книжки Джона Фостера коли завгодно і скільки завгодно. Вона читала книжки Сісі, -Сі, яка теж їх любила. Вона також робила спроби читати їх Ейблу і Барні, яким вони не подобалися. Ейбл знудився, а Барні відчливо відмовився слухати. Дурниці, сказав Барні. Звісно ж, стерлінги не залишили бідолашну божевільну в повному спокої і не відмовилися повністю від героїчних спроб урятувати їй душу і репутацію від погибелі. Дядько Джеймс, адвокат, якого зміг допомогти не більше, ніж лікар, прийшов одного дня і, заставши Валенсі саму на кухні, й думав її застати, виніс її до Гану. Сказав, що вона розбиває матері серце і ганьбить сім'ю. «Але як?» – сказала Валенсі, не припиняючи чистити горщики від каші. «Я займаюся пристойною роботою за пристойну платню. Що ж тут такого, що вас ганьбить?» «Не ухиляйся від суті, Валенсі», – сказав поважним тоном дядько Джеймс. «Це не місце для тебе, і ти це знаєш. Я знаю, що сюди кожного дня приходить той злочинець Снейт». «Не кожного», – замислено відповіла Валенсі. «Ні, зовсім не кожного». «Ні, ну це неможливо терпіти», – розсердився дядько Джеймс. «Валенсі, ти мусиш вернутися додому. Ми не судитимо тебе строго. Я обіцяю, ми про все забудемо». «Дякую», – сказала Валенсі. «Тобі взагалі не соромно?» – спитав дядько Джеймс. «О, мені соромно. Але те, за що соромно мені, відрізняється від того, за що соромно вам». Тепер Валенсі ретельно полоскала кухоний рушник. Дядько Джеймс ще зберігав спокій. Він вхопився за країх свого крісла і стиснув зуби. «Ми розуміємо, що в тебе щось з головою. Ми на це зважатимемо. Але ти мусиш повернутися додому. Ти не залишишся тут з цим п'яним, блюзнірським старим негідником». «Ви часом не про мене, пане Стерлінг?» – спитав Ейбел, коли раптово з'явився у дверях веранди, де він перед тим мирно курив люльку і не без слухав тираду старого Джима Стерлінга. Його руда борода дала дибки від обурення, а його похнасті брови тремтіли. Але боягузтво Джемсу Стерлінгу не можна було приписати. «Про вас!» Мало того, хочу вам сказати, що ви нечесно заманили сюди цю нещасну слабку дівчину. Забрали її від і друзів. І я подбаю про те, щоб ви за це відповіли. Більше Джеймс Терлінг нічого не сказав. Буйний Ейбл стрімко перетнув кухню, схопив його за комір і викинув у сад з найбільшим зусиллям, ніж якби то було пустотливе кошеня. Наступного разу, коли ви сюди повернетеся, проривів він. Я викину вас через вікно, і хай би краще воно виявилося зачиненим. Тож треба. Прийшов сюди наводити порядок. Ви не господь Бог. Валенці без сурму перед собою визнала, що небагато вона бачила приємніших сцен, ніж та, коли фалди піджака дядька Джейнса приземлилися на грядці спаржі. Колись вона боялася осуду цього чоловіка. Тепер вона ясно побачила, що він був досить обмеженим провінціалом, на якого дивилися як на башка через його гроші. Буйний Ейбл повернувся, регочучи від душі. Він ще довго прокидатиметься по ночах з думкою про це. Всевишній зробив помилку, натворивши стільки стерлінгів. Але оскільки від них вже нікуди не дінешся, треба з ними рахуватися. Всіх не переб'єш. Але якщо знов сюди припруться, женивши її швидше, ніж кіт би встиг зморгнути. Наступного разу вони прислали доктора Столінга. Його буйний Ейбл точно не вишпурне на спаржу. Але сам доктор Столінг не був такий упевнений і не дуже радів своїй місії. Він не думав, що Валенсі Стерлінг втратила глуст. Вона завжди була дивакувата. Він, доктор Столінг, ніколи не міг її зрозуміти – тому, поза сумнівом, можна сказати, що вона була девакувата. А тепер просто стала ще трохи більш девакуватою. А буйного Ейбола доктор Столінг мав свої причини не злюбити. Коли доктор тільки прибув у Діївурт, він любив довгі прогулянки пішка довкола місто вісу мускоки. На одній із них він заблукав і натрапив на буйного Ейбола з рушницею на плечі. Доктор Столін примудрився сформулювати своє питання у найбільш ідіотичний спосіб. Він сказав, «Ви не скажете, куди я йду? Звідки в біса мені знати, куди ти йдеш? Якийсь немудрий», – зневажливо відповів Ейбл. Доктор Столін так розлютився, що спочатку й не знав, що казати, і поки він думав, Ейбл вже зник у лісі. Доктор Столін зрештою дорогу додому знайшов, але сподівався більше ніколи не зустрітися з Ейблом Гейєм. Але тепер, попри все, він пішов виконати свій обов'язок. Серці Валенсі завмерло, коли з ним віталася. Вона мусила визнати собі, що все ще жахливо боялася доктора. Вона була переконана, що якби він зараз насварив на неї пальцем і сказав би йти додому, вона б не посміла не послухатись. Містер Гей вічливо і поблажливо заговорив доктор Столінг. Чи можна мені поговорити з містерлінг кілька хвилин? Буйний Ейбл був трохи на підпитку. Якраз достатньо, щоб бути надміровічливим і надзвичайно хитрим. Він збирався піти геть, коли прибув доктор Столінг, але тепер сів у кутку вітальній і склав на грудях руки. Ні, ні, пане, поважно мовив він, не вийде, ніяк не вийде. Мені треба дбати про репутацію мого дому. Я мушу супроводити цю юну леді, щоб у мене за спиною до неї часом не почали залицятися. Ображений доктор Столінг так страшно подивився на Ейбела, що Валенсі не розуміла, як той витримав його погляд, але сам Ейбл не переймався. «Ви взагалі щось про це знаєте?» – спитав він щоросердно. «Про що?» – «Залицяння», – спокійно відповів Ейбел. Бідний доктор Столінг, який ніколи не був одружений, бо вірив в цілібат, не зважав на це непристойне запитання. Він повернувся спиною до Ейбела і звернувся до Валенсії. Містер Лінґ, я прийшов сюди на прохання вашої матері. Вона благала мене прийти. Я маю повідомлення для вас. Чи не були б ви такі ласкаві, він покликав її пальцем, їх вислухати. Так, слабким голосом відповіла Валенсі, зупинивши погляд на його вказівному пальці. Він ввів її у гіпнотичний стан. «Отож, перше повідомлення. Якщо ви залишите це, це...» «Помешкання», – втрутився буйний Ейбл. по Трохи заїкаєтесь, пане, правда?» «Це місце. І повернетесь додому. Містер Джеймс Терлінг сам оплатить роботу хорошої медсестри, яка тут доглядатиме місць Гей». Оправившись від страху, Валенсі про себе усміхнулася. Дядько Джеймс справді овічає, якщо вже вирішив відкрити гаманець. Хай там як, її клан уже не зневажав і не ігнорував її. Вона стала для них важливою. «Це моя справа, прошу пана», – сказав Ейбл. Містер Терлинг, якщо хоче, може йти, а хоче, може залишитись. У нас з нею справедлива угода, і вона може звільнитися, коли захоче. Мені до смаку, як вона готує». Вона не забуває посолити кашу. Вона не гримає дверима і коли має що сказати, то мовчить. Це, пане, знаєте, для жінки рідкість. Я всім задоволений. Якщо ж вона не задоволена, то може йти. Але ні одна жінка не прийде сюди за гроші джима Стерлінга. А якщо якась і прийде, голос Ейбела був надзвичайно м'яким і вічливим, я розмажу її мізки по дорозі. Передайте йому це і вітання від Ейбела Гея передавайте. Доктор Столін, сіни медсестра потрібна, серйозно сказала Валенці. Вона поки не така хвора. Їй потрібна компанія, хтось кого вона знає, і хто їй подобається, щоб жити з нею. Я впевнена, ви розумієте. Я розумію, що ваші молитви є досить е -е, похвальними. Доктор Столін відчув себе людиною з широкого кругозору. Особливо зважаючи на те, що глибоко в душі він не вважав мотиви Воленці похвальними. Він і гадки не мав, на що їй це потрібно, але був переконаний, що мотиви її далеко не похвальні. А коли він чогось не розумів, то відразу засуджував. «Яка простодушність! Але першим вашим обов'язком є обов'язок перед матір'ю. Ви їй потрібні. Вона благає вас повернутися. Вона все вам простить, якщо тільки ви прийдете додому». «Дуже гарна ідейка», – замислено відзначив Ейбл, поки перетурав руками тютюн. Доктор Столін його проігнорував. «Вона просить, але я, мій Стерлін, доктор Столін згадав, що був посланцем Бога. Я наказую, як ваш пастор і духовний наставник, я наказую вам повернутися зі мною додому. Сьогодні ж беріть свого капелюха, своє пальто, йдемо зараз». Доктор Столін помахав на Валенці пальцем. Перед виглядом цього безжального пальця вона явно поникала духом. «Вона здасться», – подумав буйний Ейбл, – «вона піде з ним. Це ж треба, яку владу мають ці проповідники над жінками». Валенці справді була на грані того, щоб підкоритися доктору Столінгу. Вона має піти з ним додому і здатися». Вона знову стане до стелі на ті кілька днів чи тижнів, що їй залишились, заляканим, нікчемним створінням, яким завжди була. То була її доля, визначена безжальним піднятим пальцем. Вона не могла від нього ухилитися так само, як буйний Ейбл від своєї долі. Вона дивилася на нього, як зачарована пташка на змію. Ще один момент і... Страх – це перворідний гріх, раптом промовив голос у неї в голові. Кволий голосок на дні свідомості. Майже все зло на світі бере свій початок з того, що хтось чогось боїться. Валенці встала. Їй ще дошкуляв страх, але в душі вона знову стала собою. Вона не зрадить цей внутрішній голос. «Докторе Столінг», – сказала вона спокійно, – на цей момент нічим не зобов'язана перед матір'ю. Вона в доброму здоров'ї, має і товариство, і допомогу. Я їй взагалі не потрібна. А тут я потрібна, тому я залишаюся. Оце запал із захватом, – сказав буйний Ейбл. Доктор Столінг опустив пальця. Важко втримати тремтячий вказівний палець. Міс Терлінг, нема взагалі нічого, щоб змусило вас передумати? Згадайте дитинство. Я про нього пам'ятаю і ненавиджу. Ви усвідомлюєте, що казатимуть люди, що вони вже кажуть. Можу собі уявити, сказала Валенсі, здвигнувши плечима. Вона враз знову звільнилася від страху. Я ж недарма двадцять років слухала дієрвуцькі плітки на чаюваннях і зашиттях. Але, докторе Столінг, мені геть немає ніякого діла до того, що вони кажуть. Жодного. Тоді доктор Столінг пішов геть. Дівчині байже до думки громади, до сімейних зв'язків, вона ненавидить свої дитячі спогади. Потім прийшла кузина Джорджіана з власної ініціативи, бо ніхто не бачив жодного толку в тому, щоб її туди відправляти. Вона застала Валенсі на одинці, коли та полола овечеві грядки і благала їй так, як тільки могла, хай якими банальностями. Валенсі терпляче її вислухала – Кузина Джорджана була непогана, а тоді сказала. «А тепер, коли ви скинули тягар з душі кузину, підкажіть мені, будь ласка, як зварити тріску так, щоб вона не була густа, як каша, і не така солона, як Мертве море?» «Просто треба зачекати», – сказав дядько Бенджамін. «Зрештою Сісі -Сі Гей довго не притягне. Доктор Марш каже, що вона може нас покинути будь-якої миті». Місіс Фредерік схлипнула. Набагато легше було б пережити смерть Валенсі. Тоді б вона просто носила жалобу. Коли Ейбл заплатив Валенсі за перший місяць, що зробив без затримок, купюрами, пропахлим тютюном і віски, Валенсі пішла в Д'Ірвуд і потратила все до копійки. Вона купила собі зелену крепшинову сукню з поясом із малинових намистин на розпродажі, Пару шовкових панчіг до неї і зелений капелюшок з вигином, прикрашений червоною трояндою. Вона навіть купила безглузду нічну сорочку зі стрічками і мережеву. Валенсі двічі прийшла повз будинок на В'язовій вулиці. Вона навіть не думала про нього як про свій дім, але нікого там не побачила. Її матір без сумніву такого гарного чорневого вечора сиділа в кімнаті, грала в солітер і махлювала. Валенці знала, що місіс Фредерік завжди махлювала. Вона ніколи не програвала. Більшість людей, яких Валенці минала по дорозі, дивилися на неї серйозним виглядом і прохолодно кивали. Ніхто не зупинявся, щоб з нею поговорити. Валенці надягнула свою зелену сукню, коли прийшла додому. А тоді зняла. Вона почувалася в ній такою роздягненою, з глибоким вирізом і короткими рукавами. А той низький малиновий пояс на стегнах здавався просто непристойним. Вона повісила сукню в шафу, шкодуючи, що потратила гроші. Вона ніколи не відважиться її носити. Слова Джона Фостера про страх тут були безсилі. Цього разу звичка брала гору. А все ж вона зітхнула, коли спускалася до барні Снейта у своїй старій сукні з коричневого шовку. Та зелена їй дуже пасувала. Вона це зауважила, кинувши єдиний присоромлений погляд у дзеркало. У тій сукні її очі виглядали як незвичайні коштовні камені, а пояс цілковито змінював всю її пласку фігуру. Шкода, що вона не могла в ній залишитись. Але дечого Джону Фостеру не збагнути. Кожної неділі ввечері Валенсі ходила у вільну методистку церковцю в долині, на краю, там, угорі невеличку будівлю без шпиля, оточену соснами, з кількома загрузлими в землі могилами і порослими мохом над гробками на маленькій обгородженій ділянці поряд з нею. Їй подобався тамтешній священник. Він був таким простим і щирим. Старий чоловік, який жив у Порт-Лоренці, перепливав озеро на гвинтовому човні, щоб відправити службу для людей з малих угідь за пагорбами, які інакше ніколи б не чули Слова Божого. Їй подобалася простота відправи і палкий спів, подобалося сидіти біля вікна і дивитися на сосновий ліс. Парафія була невелика, вільних методистів було мало. Вони були бідними і зазвичай неграмотними. Але Валенсі любила ті недільні вечори. Вперше в житті їй сподобалася в церкві. Дір вудом поширилися чутки, що вона стала вільною методисткою, які на цілий день прикували місіс Фредерік до ліжка. Але ніким Валенсі не ставала. Вона ходила до тієї церкви, бо їй там подобалося й у якийсь незбагнений її спосіб ставало краще. Старий отець Тавер справді вірив у те, що проповідував, а це значило дуже багато. Дивно, але буйний Ейбл не схвалював її ходіння до церкви за пагорбом так само сильно, як його б не схвалювала місіс Фредерік. Йому не потрібні вільні методисти, він пресвітеріанин. але Валенці продовжувала туди ходити, незважаючи на нього. «Скоро ми про неї почуємо щось гірше, ніж оте», – похмуро передбачав дядько Бенджамін. І вони таке почули. Валенці навіть собі не могла пояснити, чому хотіла потрапити на ту вечірку. Там у горі влаштовували танці, танці в Чідлі Корнерс. Як правило, не були тим заходом, куди приходили добре виховані молоді панни. Валенці про них знала, бо буйний Ембл там мав грати на скрипці». Але в неї навіть і думки не було йти туди, поки буйний Ейбл сам не підняв цю тему за вечерю. «Підеш зі мною на танці», – розпорядився він. «Тобі піде на користь. додасть трохи кольору обличчю. Ти виглядаєш дуже змарнілою. Тебе треба відживити». Валенці раптом загорілися бажанням туди піти. Вона й гадки не мала, якими зазвичай бувають танці в Чіндлі Корнерс. Її уявлення про танці ґрунтувалися на заходах, що відбувалися за всіма правилами у Дірвуді і в Порт-Лоренці. Звичайно, вона знала, що танці будуть трохи іншими, менш офіційними, звісно. Але ж значно цікавішими. Чому б їй не піти? Сісі -сі того тижня якраз стало краще. Вона зовсім не була проти залишитися вдома сама і благала Воленці піти, якщо та хоче. А Валенсі таки хотіла піти. Вона пішла у свою кімнату вдягтися, і охопила ненависть до коричневої шовкової сукні. Вдягти оце на вечірку? Ніколи. Вона зняла зелений крившодин з вішака і з пристрастю надягла на себе. Ну що за безглуздя? Через якийсь короткий рукав і виріс почуватися роздягненою. То все стара діва говорить у ній. Вона не дозволить їй керувати собою. За сукнею пішли танцювальні туфлі. Це вперше за такий тривалий час Валенція була у гарній сукні, перед тим хіба що носила плаття з органзи у підлітковому віці. Але в ньому вона не мала такого вигляду. Якби ви ж їй ще якесь намисто, тоді б вона не почувалася такою голою. Вона збігла в сад. Там росла конюшина з великими малиновими квітками. Валенсіна збирала їх повну жменю і нанизала на нитку. Зав'язані на шиї вони давали їй комфортне відчуття, ніби в неї комір, і ще й надиволичили. Ще один віночок вона оплела довкола волосся, яке розпустила пасмами внизу. Хвилювання зарум'януло їй обличчя. Вона накинула пальто і натягнула вигнутий капелюшок. «Ти така гарна і...» «І виглядаєш якось зовсім по-іншому», – сказала Сісі, -Сі, ніби зелений місячний промінь з додаванням червоного, якби щось таке існувало в природі. Валенсі нахилилася, щоб її поцілувати. «Мені не подобається, що я залишаю тебе одну, Сісі». -Сі. «О, зі мною все гаразд. Я вже давно так добре не почувалася, як сьогодні. Мені й так було прикро, що ти через мене нікуди не виходиш. Сподіваюся, ти добре проведеш час». Я ніколи не бувала на тамтешніх вечірках, але колись давно на танці ходила. Там завжди було весело. І не бійся, батько сьогодні не нап'ється. Він ніколи не п'є, коли має грати. Але там можуть бути міцні напої. Що ти робитимеш, якщо хлопці розгуляються? Ніхто до мене не чіплятиметься. Не думаю, що може статися щось серйозне. Батько про тебе подбає. Але там може бути шумно і... І неприємно. Нічого, я йду лише подивитися. Танцювати я не буду. Хочу тільки побачити, як там угорі виглядають вечірки. В житті нічого не бачила, крім добрепорядного дір воду. Сісі -сі стримано посміхнулася. Вона добре знала, у що може перетворитися вечірка, якщо з'явиться спиртне. Та може воно й не з'явиться. Сподіваюся, ти добре проведеш час, повторила вона. Поїздка туди в Оленсі сподобалася. Вони виїхали рано, бо до Чіндлі Корнир з 20 миль, а їм треба було добиратися старою бричкою Ейбела. Дорога була вибоїста і кам'яниста, як і більшість доріг в Москоці, але сповнена простого шарму північних лісів. Вона звивалася поміж прекрасних сосен, що виглядали просто чарівно у черневому заході сонця, над нефритово зеленими ріками москоки, обрамлені осики, які завжди тремтіли з якоюсь небесною радістю. Та й буйний Ейбл складав добре товариство. Він знав усі тамтешні історії і легенди, й дорогою розповідав їх валенці. Валенці мала кілька приступів внутрішнього сміху, коли уявляла, що б подумали і сказали дядько Бенджамін, тітка Веллінгтон і компанія, якби побачили із з буйним Ейболом в тій страшній бричці, ще й до того ж дорогою на танці в Чідлі Корнерс. Спочатку танці виглядали досить спокійними, а Валенції було цікаво і весело. Вона навіть двічі танцювала з двома хлопцями з гори, які чудово танцювали, і сказали їй, що вона теж добре танцює. А потім на її адресу прозвучав ще один комплімент, може не дуже делікатний, але Валенсі в житті отримала надто мало компліментів, що зараз перебирати. Вона випадково почула, як двоє парубків з гори говорили про неї під навісом позаду. – Не знаєш, що та дівчина в зеленому? – Ні, вона не знизу, напевно. Може, з порту. Така елегантна? – Не красуня, але дуже мила, я б сказав. – Ти коли бачив такі очі? – Велику кімнату прикрасили з основими гілками і освітили кектайськими ліхтариками. Підлогу навощили, а скрипка буйного Ейбела, яка муркутіла від його вправних рухів, робила своє діло. Дівчата згори були миловидні і гарно вдягнені. Валенсі думала, це найкраща вечірка, на якій їй доводилось бувати. Але ще до 11 години вона передумала. Приїхала нова компанія, п'яна компанія. Віскі лилося рікою. Дуже скоро більшість чоловіків хоч трохи та напилися. І почали горлати пісні. В кімнаті ставало шумно, всюди стояв дим. Тут і там спалахували суперечки – Дівчата, якими крутили у танцях, були тепер розпатлані і мали не найкращий вигляд. Валенці на самоті у своєму кутку відчувала відразу і каяття. Навіщо вона взагалі пішла в таке місце? Свобода і незалежність – це, звісно, дуже добре. Але не треба бути дурною. Могла б і здогадатися, як усе буде. Могла б зрозуміти попередження Сісі. У неї боліла голова, від усього того їй стало недобре. Але що вона може зараз зробити? Вона мусить залишатися до кінця. Ейбл не може поїхати раніше. Отже, чекати ще до третьої-четвертої ранку. Новий наплив хлопців залишив дівчат у меншості, і тепер не вистачало партнерок. Валенсі набридне запрошеннями щодо танцю. Вона швидко всім відмовляла, а деякі хлопці сприймали її відмови не зовсім так, як треба. Були прокляні й сердиті погляди. В іншому кінці кімнати вона побачила гурт незнайомців, які про щось перемовлялися й багатозначно на неї поглядали. Що вони затівали? Саме в цей момент вона побачила Барні Снейта над головами натовпу у дверях. Валенсі тепер була переконана у двох речах: перша, вона в безпеці, і друга, саме тому вона й хотіла прийти на ці танці. Ця надія була такою абсурдною, що спочатку вона взагалі її не визнавала, але тепер таки визнала, що прийшла сюди через можливість побачити тут Барні. Вона подумала, може їй слід цього соромитися, але соромно їй не було. Після того відчуття полегшення вона відчула роздратування, бо Барні прийшов непоголений. Хіба в нього не досить самоповаги, щоб привести себе до ладу перед вечіркою? А він прийшов без капелюха, зі щетиною на підборідді, в старих штанях і синій домотканій сорочці. Навіть без пальта. Валенці так розлютилася, що хотіла його струснути. Не дивно, що люди думають про нього тільки погане. Але вона більше не боялася. Один парубок з цієї компанії, що перещіптувалася, покинув своїх товаришів і пішов через кімнату, якою окружляли пари до неї. Високий, широкоплечий, непогано вдягнений, він взагалі мав непоганий вигляд, хіба що був на підпитку. Він запросив Валенці потанцювати. Валенці чемно відмовила. Його лице перекосилося від гніву. Він притягнув її до себе рукою. Перегар у нього з рота опалив їй обличчя. «Не треба корчити себе, леді! Якщо вже ти сюди прийшла, то танцюй з нами! Ми з друзями за тобою стежили!» Ти маєш з нами всіма перетанцювати і ще й поцілувати на додачу. Валенціві чайдушно і даремно намагалася вивільнитися, її потягли в лабіринт із шумних стрибучих танцюристів. Наступної миті, після акуратного удару щелепу, чоловік, який її тримав, полетів через усю кімнату, розкидаючи пари на своєму шляху. Валенціві відчула, що їх хтось схопив за руку. «Сюди, швидко», – сказав барні Снейт. Він пересадив її через вікно, стрибнув через підвіконня і взяв за руку. «Швидко, нам треба втікати, не побіжать за нами!» І Валенці побігла так, як ніколи раніше не бігала, міцно тримаючи за руку барні і дивуючись, як це вона ще не впала мертва від такої шаленої пробіжки. А уявити тільки, якби вона вмерла, який би то був скандал для її родини. Вперше Валенці відчула жаль до них. Іще вона раділа, що втекла від того шуму. Також раділа, що біжить зараз за руку з Барні. Почуття її були змішані. Іще вона ніколи не відчувала стільки всього за такий короткий час. Вони нарешті прибігли в якийсь тихий закуток у сосновому лісі. Переслідувачі побігли в іншому напрямку, а їхні крики віддалялися. Валенці задихали, серце її вистрибувало, а сама вона звалилася на стовбур впалої сосни. «Дякую!» – видихнула вона. «І що ви тільки собі думали, коли йшли в таке місце?» – сказав Барні. «Я не знала, що буде так», – виправдовувалась Валенці. «Можна було здогадатися! Чідлі Корнерс!» «Це мені ні про що не говорило». Валенці здогадувала, що Барні не розумів, як мало вона знала про географію там у горі. Вона все життя прожила в Дірвуді, і, звичайно, він припускав, що вона має знати. Він же не знав, як її виховували. Та й пояснювати сенсу не було. Коли ввечері я заглянув до Ейбела і Сісі мені сказала, куди ви поїхали, я здивувався. І налякався. Сісі мені сказала, що переживає за вас, але не хотіла відговорювати, щоб ви не подумали, що вона егоїстично думає тільки про себе. Тож замість Дірвуду я поїхав сюди». Валенсі раптом відчула, як всередині неї наростає світло. Отож, він приїхав, щоб за нею наглядати. Як тільки вони покинуть на нас полювати, ми спробуємо прослизнути вниз до дороги на Москоку. Там її залишив леді Джейн. Я відвезу вас додому. Гадаю, з вас уже досить танців. Досить, покірно сказала Валенсі. Першу половину дороги додому обоє мовчали. Не було сенсу. Леді Джейн робила стільки шуму, що вони б одне одного не почули. Хай там як. А Валенсія не мала настрою до розмови. Їй було соромно. Соромно, що вона зробила таку дурницю. Соромно, що в такому місці її застав Барні Снейт. Барні Снейт – злочинець, утікач, невірний шахрай. Губи Валенсії сіпалися в темряві, коли вона думала про це. Їй було соромно. А втім, їй подобалося стрибати по вибоїнах сидячого бабіч Барні Снейта. Їй наповнювала дивна радість. За ними здіймалися височені дерева. Високий коров'як простягався здовж дороги нерухомими рядами, ніби роти солдат. Чортополох у світлі фар скидався на п'яненьких ельфів чи фей. Це вона, власне, вперше в автомобілі. Їй подобалось. З Барні за кермом було зовсім не страшно. Чим довше вони їхали, то краще їй ставало. Всі відчуття відступили, крім того, що вона – частина комети, яка мчить нічним космосом. Несподівано, якраз там, де сосновий ліс переходив у пустище, Леді Джейн стихла. Аж занадто. Леді Джейн потроху сповільнювала хід і зупинилася. Барні щось приголомшено вигукнув, вийшов, оглянув авто, примирливо повернувся. «Я повний ідіот!» Закінчилось пальне. Я знав, що його мало, коли виїжджав з дому, але думав, що заправлюся в Дірвуді, а тоді про все забув, коли спішив у Чідлі Корнерс. «Що нам робити?» – спокійно спитала Валенсі. «Не знаю. Найближча заправка в Дірвуді за дев'ять миль звідси, і я боюся залишати вас тут саму. Тут завжди тиняються волоцюги, та і хто б із тих божевільних дурнів з Корнерс може сюди приплестися?» Там були хлопці з порту. Як на мене, найкраще нам залишитися в машині і зачекати, поки тут не проїжджатиме якась машина, і нам не позичать пального, щоб ми доїхали до бойного Ейбола». «Ну, то чому б не почекати?» – сказала Валенці. «Нам, можливо, доведеться просидіти тут усю ніч», – сказав Барні. «Я нічого не маю проти», – сказала Валенці. Барні засміявся. «Якщо ви не проти, то я тим більше». Мені вже репутацію не втрачати. Мені теж, задоволена, відповіла Валенсі. «Ми просто тут посидимо, – сказав Барні, – і якщо нам буде що сказати, то скажемо. А як ні, то ні. Не думайте, що ви зобов'язані зі мною розмовляти». «Джон Фостер каже, – процитувала Валенсі, – якщо ви можете просидіти з людиною мовчки півгодини, і вам не буде незручно, ви з цією людиною можете стати друзями». А якщо не можете, друзям вам не стати. І нічого гає час. Очевидно, час від часу Джон Фостер може сказати щось розумне, визнав в барні. Вони довго сиділи мовчки. Через дороги стрибали кролики. Раз чи двічі задоволено розсміялася сова. Дорога вгорі була помережена тінями дерев. Ген на південному заході небо затягнули сріблясті перисті хмари, якраз над тим місцем, де мав би бути острів Барні. Валенці була цілком щаслива, щось повільно насувалося на неї, щось спалахувало полум'ям. Валенсі вдарила блискавка. Вона добре знала, що любить Барні. Вчора вона належала собі, а сьогодні цьому чоловіку. А він нічого не робив, нічого не говорив, він навіть не дивився на неї, як на жінку. Але це не мало значення, як і те, що він зробив, чи чого не робив. Вона любила його без жодних застережень. Все у ній тягнуло до нього. Вона не мала жодного бажання придушувати чи зрікатися своєї любові. Вона, здавалося, так цілковито була його, що в неї думки не майнуло, в якій би не було його. Валенсі зрозуміла просто і одночасно, що любить його, коли він сперся на дверця та машини і казав, що в леді Джейн закінчилося пальне. Вона зазирнула глибоко йому в вічі в місячному світлі і зрозуміла. За той крихітний відрізок часу все змінилося, старе відійшло в минуле, і все стало новим. Вона вже не була непотрібною старою дівою Валенсі Стерлінг. Вона стала жінкою сповненою любові, а тому багатою і важливою. Вона осягнула сенс для себе». Життя більше не було пустим і марним, і смерть нічого не могла в неї відібрати. Любов відкинула її останній страх. Любов! Якою вона була палючою, нестерпною і солодкою водночас? Вона опанувала тіло, душу і розум. Щось у її серцевині було таке ж прекрасне, далеке і суто духовне, як ледь в блакитне сяйво в самому серці діаманта. Жоден сон, жодна мрія з неї не зрівняється. Вона більше не буде самотньою. Тепер вона стала однією з сестринства жінок, які колись любили у цьому світі. Барні не обов'язково про це знати, хоча вона зовсім не проти, щоб він дізнався. Важливо, що знала вона. І це все міняло. Просто любити. Вона не просила, щоб її любили. Неймовірним щастям було просто сидіти поруч у тиші. На одинці цієї літньої ночі у білому місячному світлі, з вітерцем, що віяв між соснами, вона завжди заздрила вітру, такий вільний, куди несло, там і віяв, між пагорбами, над озерами, скільки в ньому енергії, яка магія пригод. Валенсі здавалося, що вона обміняла свою зношену душу на нову, змайстровану богами. Скільки вона себе пам'ятала, життя було тьмяним, безколірним, прісним, а тепер прийшла до клумби з запашними фіалками. Вони її. Вона може їх зривати. Неважливо, хто чи що було в минулому Барні. Неважливо, хто чи що буде в його майбутньому. Ніхто не відбере її ідеальної години. Вона повністю здалася перед чарами моменту. «Ніколи не хотіли політати на повітряній кулі?» – несподівано спитав Барні. «Ні», – сказала Валенці. А я часто про це мрію. Мрію плисти між хмар, милуватися заходом сонця, потрапити у шторм, щоб зверху і знизу від мене вдаряли блискавки, ледь торкатися дна і срібних хмар під повним місяцем. Хіба не чудово? Звучить чудово, сказала Валенці. Я у своїх мріях залишаюся на землі. Вона розповіла йому про блакитний замок. Барні так легко було про все розповідати. З ним виникало відчуття, що вас розуміють, навіть те, що ви не кажете. А потім вона трохи розповіла йому про своє існування буйного Ейбела. Вона хотіла, щоб він зрозумів, чому вона пішла на ті танці. «Розумієте, у мене в житті ніколи не було нічого справжнього», – сказала Валенці. «Я просто… дихала. Всі двері завжди були зачинені переді мною». «Але ви ще молода», – сказав Барні. «О, знаю, так, я ще молода, але це не зовсім те, що просто молода», – з жалем сказала Валенсі. Якось мить їй захотілося розповісти Барні, чому її вік не обіцяв їй майбутнього. Але вона стрималася. Сьогодні вона не думатиме про смерть. «Я ніколи не була справді молодою», – продовжила вона, – «а в душі додала до сьогодні. У мене ніколи не було життя, як в інших дівчат» вам не зрозуміти я вона відчайдушно прагнула щоб барні дізнався про неї найгірше я навіть не любила свою маму хіба не жахливо що я не люблю рідну маму жахливо для неї сухо відповів барні о вона про це не знала сприймала мою любов як належне я не було для неї втіхою нікому не було з мене жодного толку я жила просто е як овоч втомилася від цього. Тому приїхала доглядати за домом містера Гея і піклуватися про Сісі. «І ваші родичі, напевно, подумали, що ви здуріли?» «Так і подумали. І все ще думають так, буквально», – сказала Валенці. «Але це їх заспокоює. Їм краще думати, що я божевільна, ніж погана. А інших варіантів немає». Та відколи прийшла до містера Гея, я почала жити. Це чудовий досвід. Думаю, мені ще доведеться за це заплатити, коли повертатимусь. Але я не жалію». «Це правда», – сказав Барні. «Якщо маєш заплатити за свій досвід, він тільки твій. Тому неважливо, скільки доводиться за нього заплатити. Чийсь досвід ніколи не може бути твоїм. Хіба не смішно, як влаштований старий добрий світ?» «Думаєте, він справді старий?» замріяно спитала Валенці. У черні важко в це повірити, цієї ночі він здається таким молодим, у мерхпливому місячному світлі, як молода дівчина в очікуванні. «Місячне світло тут, на горі, зовсім інше, ніж будь-де-інде», погодився Барні. «Завдяки ньому я завжди почуваюся таким чистим і душею, і тілом. Ну і навесні все завжди заново розквітає. Була десята година». Чорна хмара неначе дракон – жерла місяць. Повітря стало прохолодним. Валенсі затремтіла. Барні сягнув кудись під задні сидіння леді Джейн і дістав старе, пропахле чутюном пальто. «Ось, накиньте», – розпорядився він. «А хіба ви самі не хотіли б його зараз надягти?» – запротестувала Валенсі. «Ні, я не дозволю вам застудитися». «О, я не застужуся. Відколи перебралася до містера Гея, у мене ще жодного разу не було застуди. Хоча часом я поводилася зовсім необачно. Чудо якесь. Раніше я легко підхоплювала застуду. Мені здається, це дуже егоїстично забирати ваше пальто. Ви вже тричі чхнули. Не треба, щоб вас досвід тут закінчився грипом або пневмонією». Він затягнув пальто і під шию застібнув на ній. Валенці піддалася стаємним таємним задоволенням. Як приємно, коли хтось так про тебе дбає. Вона загорнулася в тютюнові складки і хотіла, щоб ніч ніколи не закінчувалась. Через хвилин десять зверху до них наближався автомобіль. Барні вистрибнув з леді Джейн і помахав рукою. Авто зупинилося збоку. Валенсі Валенці побачила дядька Велінгтона з Олівією, які в жаху витріщалися на них. То дядько Велінгтон купив машину, і він, напевно, того вечора був в, в кузина Герберта. Валенці мало не розсміялася, коли побачила його вираз обличчя. «Старий, пихастий, дуресвіт! Чи можна у вас позичити пальне, щоб доїхати до Дірву?» – дачевно спитав Барні. Але дядько Велінгтон не звертав на нього уваги. «Валенці, що ти тут робиш?» – суворо спитав він. «Так сталося!» «Може, така воля Божа», – відповіла Валенці. «З цим злочинцем о десятій ночі?» – сказав дядько Велінгтон. Валенці повернулася до Барні. Місяць утік від хмари дракона, і в його світлі в її очах заграли бісики. «Ти злочинець? А це має значення?» – сказав Барні із насмішкою у своїх очах. «Не для мене. Я питаю з цікавістю», – продовжила Валенці. «Тоді я тобі не скажу». Не люблю задовольняти чиюсь цікавість. Він повернувся до дядька Веллінгтона, і його голос трохи змінився. Містер Стерлінг, я попросив вас позичити пальне. Якщо ви можете це зробити, добре, а не можете, то не буду вас затримувати. Дядько Веллінгтон опинився перед страшною дилемою. Дати пальне цим двом безсоромним, але й не дати не краще. Поїхати і залишити їх у лісах? «Мабуть, аж до світанку. Краще вже хай їдуть звідси, поки їх ще хтось не побачив». «Маєте щось, щоб перелити бензин?» – пробурчав він сердито. Барні витягнув з леді Джейн каністру на два галони. Обоє чоловіків обійшли машину стерлінга і почали вовтузитися з баком. В Оленці критькома поглядала на Олівію за коміра пальта Барні. Олівія дивилася прямо перед собою з бундючним виглядом – вона не збиралася звертати уваги на Валенці. Олівія мала свої причини ображатися на неї. Сесіль недавно був у Дірвуді і, звичайно, уже все чув про Валенці. Він погодився, що в неї щось сталося з головою, і почав надміру хвилюватися, чи це часом не спадкове. Таке в родині справа серйозна, дуже серйозна. Тут треба подумати про нащадків. У неї цей від вон запевнювала його Олівія, у стерлінгів нічого такого немає, нічого. Сподіваюся, дуже сподіваюся, і сумнівно відповів Сесіль. Але піти працювати як прислуга – це ж практично те, що вона зробила, твоя кузина. Бідна Олівія зрозуміла, куди він хилить. Прайси з Порт-Лоренца не родичалися сім'ями робочих? Валенці не могла опиратися спокусі. Вона нахилилася вперед. «Олівія, це не боляче?» Олівія туго відповіла. «Що не боляче?» «Так дивитися». На якусь мить Олівія вирішила продовжувати ігнорувати Валенці. Але ні, не можна опускати можливість. «Дос», – благала вона, теж нахилившись уперед. «Може, поїдеш додому? З нами, зараз?» Валенці позіхнула. «Ти ніби молишся», – сказала вона, – «правда? Якщо ти повернешся, мені все забудуть». «Так», – енергійно сказала Олівія, – «хіба б не прекрасно було, якби вона повернула блудну доньку?» «Ми ніколи тобі про це й не згадаємо. Дос, я ночами не сплю, думаю про тебе». «І про те, як добре я проводжу час?» – засміялася Валенсі. «Дос, я не вірю, що ти погана. Я завжди казала, що ти не можеш бути поганою». «Я теж не вірю», – сказала Валенсі. «Боюся, я безнадійно порядна. Я до три години просиділа з Барні Снейтом, і він навіть не спробував мене поцілувати. А я була б не проти Олівії». Валенсі все ще нахилялася вперед. Її капелюшок з червоною трояндою закривав одне око. Валенці усміхалася. «Що ж це сталося з Валенці? Вона виглядала не гарненькою. Ні. Дос не могла бути гарненькою, але виглядала звабливо, чарівно-жахливо. Але це було так. Олівія відкинулася назад. Продовжувати розмовляти було нижче її гідності. Мабуть, Валенці таки божевільна і зіпсована». Дякую, думаю, буде досить, сказав Барні за машини. Я перед вами уборгую, містере Стерлінг. Два галони 70 центів. Дякую. Дядько Веллінгтон незграбно сів у машину. Він хотів сказати з нею то все, що про нього думає. Однак не посмів. Хто знав, що цей тип здатний, коли його спровокувати? Він точно носить з собою зброю. Дядько Велінгтон нерішуче глянув на Валенці, але Валенці повернулася до нього спиною і дивилася, як Барні заливає бензин у пащу Леді Джейн. «Поїхали», – рішуче, сказала Олівія. «Нема сенсу тут чекати. Я ще розповім тобі, що вона мені сказала». «От зухвали дівчисько! Безсуром зухвали дівчисько», – сказав дядько Велінгтон. Потім стерлинги почули, що Валенсі бачили з Барні Стейном у кінотеатрі у Порт-Лоренці, а після цього вони вечеряли в китайському ресторані. Це була правда, і найбільше цьому дивувалася сама Валенсі. Одного дня в примарних сутінках Барні заїхав на свою леді Джейн і сказав Валенсі без зайвих церемоній, щоб вона застрибувала, якщо хоче покататися. «Я їду в порт. Поїдеш зі мною?» Очі його були дражливі, а в голосі відчувався виклик. Валенсія, яка не приховувала від себе що будь-куди поїхала б із ним, застрибнула без зайвої метушні. Вони рвонули через дірву. Місіс Фредерик і кузина Стіклс, які вийшли подихати свіжим повітрям на веранду, побачили, як вони промчали повз будинок у хмари пилюки і взялися одне з втішати. Валенсія, яка в попередньому житті чи топак існуванні, боялася автомобілів. Тепер їхала без капелюшка, а вітер оплутував її волосся довкола обличчя. Вона точно схопить бронхіт і помре в буйного Ейбела. Вона була вдягнена в сукню з глибоким вирізом і відкритими рукавами. Пройди від Снейд мав сорочку на короткий рукав і курив люльку. Вони їхали зі швидкістю 40 миль на годину. 60, запевняла кузина Стіклз. А леді Джейн міла себе показати, коли хотіла. Валенці весело помахала родичам рукою, а місіс Фредерік пожаліла, що не вміє впадати в істерики. То я для цього? запитала вона грубовим тоном, терпіла болі материнства? Я не вірю, поважно сказала кузина Стіклс, що наші молитви залишаться без відповіді. Хто? Хто захищатиме цю бідну дівчину, коли мене не стане? стогнала місіс Фредерік. А сама Валенція тим часом не вірила, що пройшло щойно кілька тижнів з того часу, як вона разом з ними сиділа на тій веранді. І ненавиділа фікус. Відмахувалася від рожливих запитань, як від мух. Завжди думала про пристойність, Потерпала через чайні ложечки тітки Веллінтон і гроші дядька Бенджаміна. Бідна, перелякана, заздрила Олівії, раба поточених міллю традицій, без жодних надій чи сподівань. А тепер кожен день був новою веселою пригодою. Леді Джейн прилетіли вже 15 миль від Дірвуда до порту. Те, як Барні проїхав повз патрульних, було не зовсім за правилами. Вже почали спалахувати ліхтарі, наче зорі, у чистих лимонно-жовтих сутінках. Це вперше Валенсі по-справжньому подобалося місто. Їй шалено подобалася швидкість. Невже вона справді колись боялася автомобілю? Валенсі була абсолютно щаслива, їдучи поряд з Барні. Не те, щоб вона обманювала себе і думала, що це має якесь особливе значення. Вона прекрасно знала, що Барні просто піддався імпульсу, коли її запросив. Імпульсу, породженому жалем до неї і її мрій. Вона мала втомлений вигляд після безсуної ночі через серцевий приступ. Та й день ще й видався напружений. Хіба не можна їй поїхати на прогулянку? Тим більше буйний Ейбл сидів на кухні на тій стадії сп'яніння, коли він заявляв, що не вірить у Бога, і починав співати непристойні пісеньки. То чому Бібі трохи кудись не вибратися? Барні знав увесь репертуар буйного Ейбла. Вони поїхали в кіно. В ніколи не була в кіно. А потім зголоднілі зайшли на смажену курку, неймовірно смачну в китайський ресторан. Після чого поторохтіли назад додому. Залишаючи на собі нещівний хвіст скандалу, місіс Фредерік просто перестала ходити до церкви. Вона більше не могла терпіти співчутливих поглядів друзів та їхніх запитань. Але кузина стільки спродовжувала ходити кожної неділі. Вона казала, що це їхній хрест, і вони мають його нести. Одну з ночей, коли Сісі не могла заснути, вона розповіла Валенці свою сумну історію. Вони сиділи біля відчиненого вікна. Тієї ночі Сісі не могла нормально дихати лежачи. Страшний опуклий місяць висів над порослими лісом пагорбами, і в його видовищному світлі Сісі виглядала тендітною, милою і неймовірно юною. Дитина. Не може бути, що вона справді пережила всю ту пристрасть, той біль і сором, про які розповіла. Він зупинився в готелі за озером, він припливав на човні вечорами. Ми зустрічалися за соснами на березі. Він був молодим студентом, його батько – багатієм Сторонту. Ох, Валенці, я не хотіла робити нічого поганого, чесно. Але я так його любила і все ще люблю, завжди любитиму. І деяких речей я просто не знала, не розуміла. А тоді приїхав його батько і забрав його. Через деякий час я, я дізналася, ох, Валенці, я так боялася». Я не знала, що робити. Я написала йому, і він приїхав. Він, він казав, що одружиться зі мною, Валенсій. То чому, чому? Ох, Валенсій, він більше мене не любив. Я зразу це побачила. Він просто пропонував одружитися, бо думав, що так треба, бо жалів мене. Він не був поганим, але таким молодим. Та чого б він мав далі мене любити? Хто я така? «Не шукаю йому виправдань», – трохи скупо відповіла Валенсі. «То ти не захотіла виходити за нього?» «Я не могла. Він же мене не любив. Я якось не можу пояснити. Мені здавалося, що це гірше, ніж...» «Він спочатку сперечався, але потім поїхав. Думаєш, я правильно вчинила, Валенсі?» «Так, ти вчинила правильно, але він...» «О, не звинувачую його, прошу тебе». «Давай взагалі про нього не говорити. Я вирішила тобі розповісти, як усе було. Не хотілося, щоб ти думала про мене погано». «Я ніколи погано про тебе не думала. Так, я це завжди відчувала. О, Валенці, як багато ти для мене робиш. Слів не вистачає, але Бог тобі за це віддячить. Якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам». Сісі кілька хвилин схлипувала у Валенці на руках а тоді витерла очі. Це майже все. Я повернулася додому. Я не була аж такою нещасною. Може, мало би бути, але не було. Батько не був до мене суворим. І моя дитина була така гарненька. Валенсі, з такими гарними блакитними очима і блідо-золотими кучерями, ніби шовк, і маленькими рученятами з ямочками. Знаєш, я весь час покусувала його оксамити величко, делікатно, щоб йому не було боляче, звичайно. «Знаю», – здригнулася Валенці, – «знаю». Жінка завжди знає і мріє. І він був весь мій. Більше ніхто не мав на нього права. Коли він помер, ох, Валенці, я думала, що теж помру. Мені важко було повірити, що можна пережити таку агонію, бачити його дорогі цінні оченята і знати, що більше він їх не розплющить». Сумувати за його тільцем біля мене ночами і думати, як він лежить там сам у холодній землі. Перший рік це було жахливо, а потім стало трохи легше, кожен день вже не тягнувся роком. Та все ж я так зраділа, коли дізналася, що помираю. Хто б міг витримати життя без надії на смерть? – м'яко прошепотіла Валенсі. Це, звісно, була цитата з книжки Джона Фостера. «Я рада, що все тобі розповіла», – зітхнула Сісі. -Сі. Я хотіла, щоб ти знала. Сісі -сі померла через кілька ночей по тому. Буйного Ейбола не було вдома. Коли Валенсі побачила, як Сісі -сі перемінилася на обличчі, вона хотіла викликати лікаря, але Сісі -сі їй не дозволила. Валенсі, навіщо? Він нічим мені не допоможе. Я вже кілька днів відчуваю, що це близько. Дай мені померти у спокої, Люба. Просто потримай мене за руку. Ой, я така рада, що ти тут. Попрощайся за мене з батьком. Він завжди був добрим зі мною, як умів. І Барні. Мені чомусь здається, що Барні... Але приступ кашлю перебив і виснажив її. Після цього вона заснула, все ще тримаючи за руку Валенці. Валенці сиділа там у повній тиші. Їй не було страшно, навіть не було сумно. Зі сходом сонця Сісі померла. Вона розплющила очі і подивилася кудись повз Валенці на щось, що принесло усмішку і щастя на її обличчя. І з усмішкою вона померла. Валенці склала руки сісії її на грудях і пішла відчинити вікно. В небі у вогні сонця, що сходить ще вісів старий місяць, такий гарний і стрункий, як молодий. Валенці ще ніколи не бачила такого старого місяця. Вона спостерігала, як він блідний і зникає у світлі дня. Ставок на пустищі при сході сонця світився, як золота лілія. Але світ раптом здався холодним місцем для Валенції. Знову вона нікому не була потрібна. Вона зовсім не побивалася за Сесилією, вона тільки побивалася через всі страждання у своєму житті. Але більше ніхто не завдасть їй болю. Валенці завжди вважала смерть чимось страшним. Але Сесі вмерла так спокійно, так приємно, і нарешті вона певним чином отримала свою винагороду. Тепер вона лежала, ніби спала, схожа на дитину. Прекрасна. Будь-які знаки болю чи соромо зникли з її обличчя. Буйний Ейбл заїхав так, як це диктувало його ім'я. Валенсі спустилася і сказала йому. Шок відразу його отверезив. Він поник на сидінні свого екіпажу, опустивши свою величну голову. Сісі мертва. «Сісі сі мертва, повторював він з відсутнім виглядом. Я не думав, що це станеться так скоро, мертва. Вона колись збігала стежкою, щоб мене зустріти, з білою трояндою у волосі. Сісі -сі колись була такою гарненькою дівчинкою і доброю дівчинкою. Вона завжди була доброю дівчинкою, сказала Валенці. Валенці сама вбиралася сі, сі до похорону. Більше нічії руки не торкалися її бідного, змарнованого тільця. Старий дім був бездоганним у день похорону. Барні з ней тетем не було. Він зробив усе, що міг, аби допомогти Валенці перед тим. Обклав бліду сесилію білими трояндами саду і поїхав додому. Але всі інші приїхали. Весь Дієрворт. І всі люди згори. Нарешті вони все простили сісі. Отець Бредлі виступив з прекрасною промовою. Валенсі хотіла, щоб службу правив старий методист, але буйний Ейбл тут був незламним. Він присвітерянин, і його доньку ховатиме тільки присвітерянин. Отець Бредлі був дуже тактовним. Він уникав гострих кутів і говорив так, що було ясно. Він сподівається на краще. Шість шановних мешканців Дірвуда несли сосіллюю гей до могили на пристойному Дірвудському кладовищі. Серед них і дядько Веллінгтон. Усі стерлінги прийшли на похорон, і чоловіки, і жінки. З цього приводу вони скликали сімейний конклав. Тепер, коли Сесілія Гей померла, Валенсі точно повернеться додому. Вона просто не може залишатися там з буйним Ейбелом. Отже, наймудрішим рішенням, заявив дядько Джеймс, буде піти на похорон легітимізувати всю ситуацію, так би мовити, показати Дірвуду, що Валенсі зробила похвальну річ, коли пішла глядіти Сесилію Гей, і що її родина в цьому підтримує. Смерть магічним чином враз зробила їхню ситуацію порядною. Якщо Валенсі повернеться додому і до пристойного життя, поки громадськість під її враженням, все ще може закінчитися добре. Громадськість раптом забула про все, що Сесилія зробила не так, і згадала, якою гарною, скромною дівчиною вона була. І росла, знаєте, без матері, без матері. То був психологічний момент, сказав дядько Джеймс. Тож стерлінги пішли на похорон. Навіть неврит кузина Гледіс дозволив їй піти». Кузина Стіклс теж була там. Чепчик спадав їй на обличчя, коли вона ридала так, ніби в житті вона не мала нікого ближчого за сісі. Похорони завжди нагадували кузині Стіклс про її власну тяжку втрату. А дядько Велінгтон ній струнув. Валенсі бліда, покірна, її розкосі очі почервоніли. Вона безшумно рухалася у своїй коричневій сукні, шукала місця для людей, з тоном радилася зі священником, власником похоронного бюро, проводила плакальників у вітальню і робила все це так гоже, що стерлинги не могли не збадьоритися її грацією і милосердям. То не була, не могла бути та дівчина, яка ночами сиділа в лісі з Барні Снейтом, яка їздила без капелюшка по Діюрвуду і Порт-Лоренці. Це була Валенція, яку вони знали. вміла і спритна. Може, і справді Надміру тримали в покорі? Амелія була дуже строга, і вона не могла показати, що носила в собі. Так думали стерлінги. Едвард Бек з порту, вдівець із великою сім'єю, який знову починав придивлятися до жінок, звернув увагу на Валенці і подумав, що з неї могла б вийти непогана друга дружина. «Не красуня, але 50-річний одівець розсудливо сказав сам до себе містер Бек, не може аж так перебирати. Словом, шанси на заміжжя у Валенсії ніколи ще не були такими високими, як на похороні Сесилії Гей. Невідомо, що подумали Стерлінг і містер Бек, якби знали, що тим часом творилося в голові у Валенсії. Валенсі ненавиділа весь цей похорон, ненавиділа людей, які відріщалися на мармурове обличчя Сесилії, ненавиділа обачливі банальності, які говорив отець Бредлі. Якби вона могла зробити все на свій абсурдний лад, не було б взагалі ніякого похорону. Вона би вкрилася всі квітами, сховала її від допитливих очей і поховала поряд безіменною дитиною на порослову травою цвинтарі за церквою там у горі, помолившись зі старим методистським священником. Вона пам'ятала, як Сісі -Сі якось сказала, «Я б хотіла, щоб мене поховали далеко в лісі, там, де ніхто б не ходив і не казав, тут похована Сісі -Сі Гей». І не розповідав би мою жалюгідну історію. Утім, скоро все закінчиться. Валенсі знала, навіть якщо і Стерлінги, і Едвард Бек не знали, що вона далі зробить. Вона лежала цілу ніч, не зімкнувши очей, і обдумувала своє рішення. Коли похоронна процесія вийшла з будинку, місіс Фредерік знайшла Валенсі на кухні. "Дитино моя", тремтячим голосом заговорила вона. "Тепер ти підеш додому?" "Додому з відсутнім виглядом", сказала Валенсі. Вона надягала фартух і рахувала, скільки чаю треба заварити на вечерю. Буде кілька гостей з гори. Далекі родичі геїв, які вже давно не давали про себе знати. І вона не була така втомлена, що ледве трималася на ногах. «Так, додому», – сказала місіс Фредерік трохи суворо. «Думаю, тепер ти не захочеш тут залишатися, наодинці з буйним Ейбелом?» «О, ні, тут я не залишуся», – сказала Валесі. «Звичайно, мені доведеться тут побути щодня два перевести все до ладу, але не довше». «Вибачте, мамо, в мене страх, як багато справ. Усі ті згори прийдуть на вечерю». Місіс Фредерік з полегшенням відступила, і стерлинги поїхали додому вже без тягаря на серці. «Просто поводитимось з нею, ніби нічого не сталося, коли вона повернеться», – постановив дядько Бенджамін. «Це буде найкращий план. Ніби нічого не сталося». Ввечері після похорону буйний Ейбл пішов пиячити. Він уже цілих чотири дні не пив. І більше терпіти не міг. Перед тим, як він пішов, Валенці йому сказала, що завтра її вже не буде. Бойному Ейбелу було прикро це чути. Так він їй і сказав. Далека кузина згори мала приїхати дивитися за домом. І доволі охоче, коли вже не треба було доглядати хвору дівчину. Втім, Ейбел не мав щодо неї жодних ілюзій. «Такою, як ти, вона не буде, дівчинка моя. Що ж, я перед тобою в боргу». Ти мені допомогла у скруті, і я цього не забуду. І не забуду, скільки ти зробила для Сісі. -Сі. Я твій друг. Якщо колись терлінгам треба буде нагадати їхнє місце, можеш кликати мене. Піду, промочу горло. Боже, скільки ти вже ні каплі в горлі не брав. Не думай собі, що я прийду раніше ні завтра ввечері. Якщо ти завтра їдеш додому, прощаємося зараз. Я можу поїхати додому завтра, сказала Валенці. Але я не повертаюся в Дірвуд. Не повертаєшся? Ключ буде в сараї на цвяху, перебила його Валенсі ввічливо, але чітко. Собака буде в курнику, а кіт у підвалі. Не забувайте годувати їх, поки не приїде кузина. В коморі повно всього, я сьогодні спекла хліб і пироги. До побачення, містер Гей. Ви були дуже добрі до мене, і я це ціную». Нам було в біса добре разом жити, що правда-то правда, – правда, сказав буйний Ейбл, – краще від тебе не знайти, і всі стерлинги разом узяті не варті твого мізинця. Прощавай і удачі. Валенці вийшла в сад. Її ноги трохи тремтіли, але поза тим вона почувалася і виглядала спокійною. Сад розлігся у чарах тепли, пахучих липневих сутінків. Вже засяяло кілька зірок. А оксамитову тишу перебивали вільшанки. Валенці чекала біля воріт. Він приїде? Якщо ні, він їхав. Валенці почула Леді Джейн ще з лісу. Її дихання трохи пришвидшилося ближче, ближче. Вона вже могла бачити Леді Джейн, як тато рохкотіла з гори ближче, ближче. І от і він. Вистрибнув з машини і схилився на ворота, дивлячись на неї. – Їдете додому, мій Стерлінг? – Не знаю, поки, – повільно сказала Валенці. Вона вже прийняла рішення, без жодних сумнівів, але момент був дуже хвилюючий. – Я подумав, що зайду і спитаю, чи нічого не треба, – сказав Барні. Валенці сприйняла це дуже просто. – Так, є дещо, що ти можеш для мене зробити, – сказала вона спокійно і виразно. – Одружишся зі мною? – Якусь мить Барні мовчав. Його обличчя нічого не відображало. Тоді він химерно засміявся. «Ну, згода. Я знав, що вдача чекає на мене за рогом. Сьогодні всі знаки вказували на це». «Чекай», – Воленці підняла руку. «Я серйозно. Але дай мені перевести подих. Звісно, з моїм вихованням я усвідомлюю, що це одна з тих речей, які леді робити не годиться». «Але чому? Чому?» «З двох причин». Валенсі все ще було важко дихати, але вона дивилася барні просто у вічі, поки всі покійні стерлінги поверталися в могилах, а він нічого не могли зробити. Бо не знали, що Валенсі в цей час пропонувала законний шлюб горизвісному барні Снейту. Перша причина – це те, що я… я… Валенсі намагалася сказати «я люблю тебе», але не могла. Їй довелося рятуватися вдаваною легковажністю. «Я божеволюю від тебе. А друга це...» Вона вручила йому лист доктора Трента. Барні відкрив його з виглядом чоловіка, вдячного, що нарешті він може зробити щось безпечне і розсудливе. Коли він його читав, обличчя його перемінилося. Він зрозумів, мабуть, більше, ніж Валенсі того хотіла. «Ти впевнена, що нічого не можна зробити?» Валенсі зрозуміла питання правильно. «Так, ти знаєш, яка в доктора Трента репутація в плані серцевих хвороб. Мені недовго залишили жити, може, ще кілька місяців, кілька тижнів, і я хочу їх прожити. Я не можу повернутися в Дірвурд. Ти знаєш, яка в мене там було життя, і цього разу вона наважилась. Я люблю тебе. Хочу провести з тобою решту свого життя. От і все». Барні склав руки на воротах і похмуро дивився на нахабну білу зірку, яка підморгувала йому за комина кухні буйного Ейбела. «Ти нічого про мене не знаєш. Я можу бути вбивцею?» «Це правда, не знаю. Ти можеш бути кимсь жахливим. Все, що про тебе говорять, може виявитися правдою, але мені байдуже». «Ти так сильно любиш мене, Валенці?» Не вірив Барні. Він перевів погляд із зірки на її очі, її дивні, загадкові очі. «Люблю, так сильно», – тихо сказала Валенці. Вона тремтіла. Він уперше звернувся до неї на ім'я. Чути, як він отак вимовляє, її ім'я було приємніше, ніж обійми іншого чоловіка. «Якщо ми одружимося», – сказав Барні буденним діловим тоном, – «треба дещо з'ясувати». «Все треба дещо з'ясувати. Дещо я хочу приховати, холодно сказав Барні. «І ти в мене про це не випитуватимеш». «Не буду», – сказала Валенці. «Ти ніколи не переглядатимеш мою пошту». «Ніколи. І ми ніколи одне перед одним нічого не вдаватимемо». «Не вдаватимемо», – сказала Валенці. «Ти навіть не мусиш вдавати, що я тобі подобаюся». Якщо ти одружишся зі мною, я знатиму, що ти зробив, це тільки жалю до мене. І ми ніколи одне одному не брехатимемо. Ні про що важливе, ні про дрібниці. Особливо про дрібниці. І ти житимеш у мене на острові. Більше ніде я не житиму. Це одна з причин, чому я хочу вийти за тебе», – сказала Валенсі. Барні пильно на неї подивився. «Думаю, ти відверта зі мною. Що ж, тоді давай одружимося». «Дякую», – сказала Валенці, до якої повернулася манірність. Їй було б менш незручно, якби він її відмовив. «Думаю, я не маю права виставляти умови, але одна таки буде. Ти ніколи нічого не згадуватимеш про моє серце чи про те, що я можу раптово померти. Ти ніколи не проситимеш мене бути обережною. Ти маєш забути, геть забути, що я не зовсім здорова. Я написала листа матері. Ось він». Хай буде в тебе. Там я все пояснила. Якщо я раптом помру, що, напевно, і станеться. Це виправдає мене в очах твоїх родичів, і вони не думатимуть, що я тебе отруїв, сказав Барні, шкірячі зуби. Точно. Валенці весело засміялася. Боже, добре, що з тим закінчено. Це було нелегким випробуванням. Я, знаєш, не звикла просити чоловіків одружитися зі мною. Так мило, з твого боку, не відмовити і не запропонувати натомість стати мені братом. Завтра я поїду в порт про дозвіл. Уже завтра ввечері ми зможемо взяти шлюб. У доктора Столінга? Так? Святі небеса! Ні! Валенсі здригнулася. Тим більше він би не погодився. Він би помахав на мене пальцем, і я кинула б тебе біля вівтаря. Ні! Хочу, щоб нас вінчав мій старенький отець Таверс. «Вийдеш за мене такого, як я зараз?» – спитав Барні. Авто з туристами, яке проїжджало повз, голосно посигналило. Здається, насмішкувато. Валенці подивилася на нього. Синя домоткана сорочка, капелюх, що його годі й описати, замазаний комбінезон. «Не голений!» – так, сказала вона. Барні простягнув руки через ворота і ніжно взяв за руки Валенці. – Валенсі, – сказав він, намагаючись звучати безтурботно. – Звичайно, я в тебе не закоханий. Я взагалі ніколи не думав про кохання. Але ти знаєш, ти мені завжди була як рідна. Наступний день прийшов для Валенсі наче у вісні. За що б вона б не бралася, все було ніби не насправді. Вона ще не бачила барні, але припускала, що десь зараз він мав би їхати в порт про дозвіл. А може він передумав? Але в сутінках фари Леді Джейн сунулися вниз за гребеня порослого лісом пагорба. Валенсі чекали на свого нареченого біля воріт. Вона надягла зелену сукню і зелений капелюшок, бо більше нічого не мала. Вона зовсім не була схожа на наречену. Насправді, вона виглядала як дикий ельф, що вибіг з лісу. Але це не мало значення, нічого не мало значення, крім того, що Барні їхав по неї. «Готова?» – спитав Барні, зупиняючи леді Джейн з якимись новим ще страшнішими звуками. «Так». Валенсі ступила вперед і сіла в автомобіль. Барні був одягнений у синю сорочку і комбінезон, Але чистий комбінезон. Він корив люльку, яка надавала йому лиходійського вигляду, і не мав на голові капелюха. Зате мав надиво елегантні черевики до свого ношеного комбінезону і поголився. Вони погоркотіли в Дірвуд і через Дірвуд, а тоді довгою дорогою через ліс до порту. Не передумала? – спитав Барні. – Ні. А ти? – Ні. Ось і вся їхня розмова за 15 миль. Усе ще більше стало скидатися на сон. Валенці не знала, чи щаслива вона, може налякана, чи просто дурна. А тоді перед ними відкрилися вогні порт Лоренса. Валенсі здавалося, що їх оточують блискучі голодні очі пантер. Барні скупо спитав, де живе отець Таверс, і Валенсі коротко йому відповіла. Вони зупинилися перед занедбаним будиночком на старомодній вулиці і зайшли в маленьку занедбану вітальню. Барні дістав дозвіл, тож він таки його отримав. І обручку, не маленьку, вона – Валенсі Стерлінг, справді от-от вийде заміж». Вони стояли разом перед отцем Таверсом. Валенсі чули, як отець Таверс і Барні щось промовляли. Вона також чула, як ще якась особа щось промовляла. Сама вона думала про те, як колись хотіла, щоб виглядало її вінчання, ще підлітком, коли це не здавалося неможливим. Біла шовкова сукня, фата з тюлю і помаранчеві квіти, без дружок. Але одна дівчинка з квітами, у платі з кремового мережа по з віночком у волосі і кошиком троянд і конвалій. Наречений, шляхетного вигляду, бездоганно вдягнений за останньою модою. Валенсі підвела погляд і побачила їх з Барні у трохи похиленому, викривленому дзеркалі над каміном. Вона у химерному, зовсім невисіленому зеленому капелюшкою платі, Барні в сорочці і комбінезоні. Але це був барні. Решти неважливо. Без фати, без квітів, без гостей, без подарунків, без весільного торта, але просто барні. Рештою її життя буде барні. Місіс Снейд. Сподіваюся, ви будете дуже щасливі, говорив отець Таверс. Він, здається, не дивувався їхньому вигляду, навіть комбінезону барні. Там, у горі, він уже бачив удосталь чудних весіль. Він не знав, що Валенсі з дірвудських стерлінгів. Він взагалі не знав, що були якісь дірвудські стерлінги. Він не знав, що Барні переховується від закону. Справді. Він був навдивовижений обізнаним старим чоловіком, тому просто повінчав їх, благословив і дуже лагідно й урочисто молився за них тої ночі, коли вони вже поїхали. Сумління його було спокійним. «Який гарний спосіб подружитися», – сказав Барні, коли привів у рух леді Джейн. Ніякої метушні, ніякого безглуздя. Ніколи не думав, що це й наполовину так просто. «Заради всього святого», – несподівано сказала Валенсі. «Давай забудемо, що ми одружені, і розмовлятимемо, як раніше. Я не витримаю ще одної такої поїздки». Барні заревів і леді Джейн Стрінко вонула з пекельним шумом. «Я думав, тобі так буде легше», – сказав він. «Не виглядало, що ти хочеш говорити». «Я не хотіла». «Але хотіла, щоб ти говорив. Не треба до мене загравати, але я хочу, щоб ти поводився зі мною, як з нормальною людиною. Розкажи про той твій свій острів. Що це за місце?» «Найкраще місце в світі. Тобі сподобається. Я в нього закохався з першого погляду. Тоді він належав старому тому Макміруйру. Він там збудував хатину, жив у ній взимку, а влітку здавав людям сторонту». Я викупив у нього будинок і острів, за однією простою угодою став землевласником. Є щось приємне в тому, щоб бути власником цілого острова. І хіба безлюдний острів не чудова ідея? Я про нього мріяв відколи прочитав Робінзона Крузу. Здавалося, це надто добре, щоб бути правдою. А яка краса! Майже всі краєвиди належать уряду, але ж вони не здоруть з тебе податки за те, щоб дивитися. А місяць належить усім». «У мене не дуже чисто. Думаєш, ти захочеш там трохи прибрати?» «Так, – чесно відповіла Валенсі. Я мушу бути охайною. Не те, щоб я цього хотіла. Але мені просто боляче від безладу. Так, я змушена буду трохи прибрати в твоїй хижі». «Я був до цього готовий, – простогнав Барні. Але, – продовжила Валенсі, пом'якшуючи ситуацію, – я не наполягатиму, щоб ти витирав ноги, коли заходиш у дім». «Ні, ти тільки підмітатимеш за мною з виглядом мучениці», – сказав Барні. «Хай там як, у прибудові ти не прибиратимеш. Тобі не можна туди заходити. Двері будуть зачинені, а ключ у мене». «Кімната синьої бороди», – сказала Валенсі. «Не буду навіть про неї думати. Байдуже, скільки дружин ти там повісив, аби тільки вони справді були мертві». «Мертвіше не буває. Урешті дому роби, що хочеш». Взагалі то він невеликий. Одна простора вітальня і маленька спальня. Втім, добре збудований. Старий Том любив свою роботу. Кедрові балки і соснові крокви. Вікна вітальні виходять і на схід, і на захід. Добре мати кімнату, з якою можна дивитися і на схід сонця, і на захід. Я тримаю двох котів. Банджо і удача. Пригарні тварини. Банджо – великий сірий дияволяка. Смугастий, звісно. В житті б не тримав несмугастого кота. Жоден кіт так благородно і ефективно не шипить, як банджо. Його єдина вада – він жахливо хропе, коли спить. Удача дуже витончена і завжди так задумливо на тебе дивиться, ніби щось хоче сказати. Може, колись таки заговорить. Раз на тисячу років кажуть, котові дозволяється говорити. Мої коти – філософи, ніколи не плачуть над пролитим молоком. На сусні живуть дві ворони, непогані сусіди. Я їх називаю щіпка і тістечко. А ще в мене є ручна сува – Леандр. Я його виходив, коли він був ще маленьким. Він живе на березі, а ночами собі ухає. І кажани – там вдосталь місця для кажанів. Ти боїшся кажанів? Ні, вони мені подобаються. І мені – гарні, химерні, надприродні, загадкові створіння. З'являються ні звідки і зникають в нікуди. Банджі вони теж подобаються, він їх їсть. Я маю байдарку і відкидний гвинтовий човен. Сьогодні їздив ним у Порт-Лоренс дозвіл. Він тихіший за Леді Джейн. Я вже думала, що ти не поїхав, що ти передумав, – зізналася Валенсі. Барні засміявся сміхом, який Валенсі не сподобався, гірким, цинічним сміхом. Я ніколи не передумаю, – коротко відповів він. Вони знову поїхали через Дірвурд. По дорозі на Москоку повз будинок буйного Ейбола кам'янистою, оброслою маргаритками дорогою. А тоді їх проковтнули темні соснові ліси. Вони їхали сосновим лісом, повітря в якому було солодким від пахощів дзвоників лінеї, які килимом стелилися по обидва боки дороги, від лісу до берега містовіса. Тут треба залишити леді Джейн. Барні пішов першим униз вузенькою стежкою до краю озера. «Ось і наш острів», – задоволено сказав він. Валенсі дивилася… Дивилася і дивилася. Прозорий, ліловий серпанок огортав острів. Крізь нього проривалися вершечки двох сосен, які змикалися над хижою барні наче вежі. За ними небо було ще багряним після заходу сонця, і на ньому блідий місяць. Валенсі тремтіла, як деревце на вітрі. Щось, здавалося, раптово охопило її душу. «Мій блакитний замок», – сказала вона. «Ой!» «Мій блакитний замок!» Вони сіли в човен і налягли на весла. Позаду залишали королівство буденності, а тепер прямували до королівства чар таємниць. Не будь-що може трапитися, будь-що може стати правдою. Барні підхопив Валенці допоміг їй вийти з човна на порослим мохом кам'янистий берег. Його руки обвилися довкола неї, і несподівано його вуста опинилися на її вустах. Валенці відчула… Як тремтить від першого поцілунку? Ласкаво просимо додому, Люба, сказав барні. Кузина Джорджана спускалася дорогою до свого будиночка. Вона жила півмилі від Дірвуда і хотіла зайти до Амелії і дізнатися, чи вже повернулася в Валенці. Кузині Джорджіні не терпілося побачити дос. Вона мала розповісти й дещо важливе. Щось вона не сумнівалася, що Дос буде почути. Бідна Дос! Вона таки жила не вельми цікавим життям. Кузина Джорджана призналася собі, що не хотіла б жити під черевиком Амелії. Але тепер усе поміняється. Кузина Джорджана почувалася надзвичайно важливою. Вона навіть на якийсь час перестала цікавитися, хто ж із родини відійде наступний. Аж ось на зустріч йде Валенсі власною персоною. Дорогою від буйного Ейбела в такому дивному зеленому платі і капелюшку. Оце везіння. Кузина Джорджіана може негайно посвятити їй у свій секрет, і ніхто їм не завадить. Це, можна сказати, проведіння. Валенція, яка вже чотири дні жила на своєму зачарованому острові, подумала, чому б їй не піти в Дірвуд і не розповісти родині про своє заміжжя. Інакше, коли вони дізнаються, що вона вже не живе у буйного Ейбела, ще подадуть у розшук. Барні запропонував їй підвести, але вона захотіла піти сама. Вона променисто усміхнулася кузині Джорджіані, що, як вона пам'ятала зі старих часів, була непоганою жіночкою. Валенсі була така щаслива, що усміхнулася будь-кому, навіть дядьку Джеймсу. Вона не проти компанії кузини Джорджіани. Вона знала, що допитливі очі вже розглядають її з вікон будинків уздовж дороги. «Дос, Люба моя, ти, напевно, додому?» – сказала кузина Джорджана, коли вони потисли руки, потайки, оглядаючи сукну Валенці і гадаючи, чи була на ній взагалі якась нижня спідниця. «Рано чи пізно», – загадково сказала Валенці, – «тоді я піду з тобою. Я саме дуже хотіла з тобою зустрітися, Дос, дорогенька. Маю тобі розповісти дещо чудове». «Так?» неуважно сказала Валенсі. «Що ж там у кузини Джорджани такого важливого і таємничого? Але хіба це має значення? Ні. Нічого не мало значення, крім барні блакитного замку серед містовісу». «Вгадай, хто на днях захотів зі мною поговорити?» – хитрим голосом спитала кузина Джорджана. Валенсі не могла вгадати. «Едвард Бек. Кузина Джорджана стишила голос майже до шепоту. «Едвард Бек. «Чому на цьому так наголошувати? І що це? Вона почервоніла?» «Хто взагалі такий той Едвард Бек?» – байдуже спитала Валенсі. Кузина Джуджана витріщилася. «Ти мусиш пам'ятати Едварда Бека?» – сказала вона з докором. «Він живе в тому гарному будинку на дорозі до Полт-Лоренса і регулярно ходить до церкви». «Та ну, ти мусиш його пам'ятати». «А, так, здається, пригадую», – пригадала Валенсі не без зусиль. Він той старий чоловік, жировиком на лобі і дюжиною дітей? Він завжди сидить біля дверей, правда? Не дюжиною, Люба, ні. Дітей в нього всього дев'ять, принаймні живих. Мертвих не будемо рахувати. І ніякий він не старий. Йому тільки сорок вісім у розквіті сил, дос. Яке кому діло до жировика? Ніякого, звісно, щиро погодилася Валенці. Їй не було ніякого діла, має Едвард Бек жировика, кілька жировиків чи взагалі жодного. Але у Валенці почали зароджуватися підозри. Кузина Джорджана явно тріумфувала. Невже вона знову зібралася заміж? За Едварда Бека? Абсурд. Кузині Джорджані вже сповнилося 65, і обличчя її було вкрите такими зморшками, ніби їй вже цілих 100 років. Та все ж. «Люба моя, – сказала кузина Джорджіана, – Едвард Бек хоче на тобі женитися?» Валенсі витріщилася на кузину Джорджіану. і дуже хотілося розреготатися, але натомість вона сказала. «На мені?» «Так, на тобі. Він закохався в тебе на похороні і прийшов до мене за парадою. Ми товаришували з його першою дружиною. У нього дуже серйозні наміри, Дос». І це такий шанс для тебе. Він дуже забезпечений і знаєш, знаєш, ти не така молода, як раніше, погодилася Валенсій. Бо хто має, тому додасться. Думаєш, з мене вийде хороша мачуха, Джорджано? Я впевнена, тобі завжди так подобалися діти. Але починати з дев'яти? Не забагато? – серйозно заперечила Валенсій. Двоє найстарших зовсім дорослі, і третій майже також. Залишається тільки шість, і більшість хлопці. Їх простіше виховувати, ніж дівчат. Є чудова книга «Охоронне здоров'я дитини», яка підростає. Глетіс, здається, має примірник. Тобі було б корисно їй мати. А є ще книжка про мораль. Ти гарно справишся. Звичайно, я сказала містеру Беку, що ти... ти... Накинуся на нього?» – договорила Валенсі. «Ой, ні, ні, Люба, я би ніколи не вжила такий неделікатний вираз. Я йому сказала, що ти радо обдумуєш його пропозицію. І так зробиш, правда, дорогенька?» «Є тільки одна перешкода», – замрієно сказала Валенсі. «Бачиш, я вже заміжня». «Заміжня?» Кузина Джорджана завмерла і витріщилася на Валенсі. «Заміжня?» Так, я вийшла за барні снеї та минулого вівторка. На щастя, під рукою опинився стовпець якихось воріт. Кузина Джорджана міцно за нього вхопилася. Дос, дорогенько, я стара жінка, ти з мене насміхаєшся? Зовсім ні. Кажу правду, заради всього святого кузина Джорджіана. Валенсій стривожилася. Не треба плакати посеред дороги. Кузина Джорджана проковтнула сльози і тихенько застогнала відвідчою. «Ой, Дос, що ти зробила? Що ти зробила?» Я щойно сказала. Я вийшла заміж. Спокійно і терпеливо повторила Валенсі. «За того, того, ох, того, Барні Снейта! В нього, кажуть, вже було десять дружин». «Ну, на сьогодні тільки я», сказала Валенсі. Що скаже твоя бідна матір? стогнала кузина Джорджана. Ну, ходи зі мною, сама почуєш, якщо хочеш знати, сказала Валенції, я саме йду їй розповісти. Кузина Дюрджана обережно відпустила стовп і зрозуміла, що може стояти самостійно. Вона покірно попленталась обіч Валенсі, яка раптом здалася іншою людиною в її очах. Кузина Джорджана мала невимовну повагу до заміжніх жінок. Але страшно подумати, що зробила ця бідна дівчина. Так поспішно, так необачно. Валенсі точно збожеволіла. Але у своєму божевіллі вона була така щаслива, що кузина Джорджана подумала, як би було прикро, якби їхній клан раптом вирішив привезти її до тями. Ніколи раніше вона не бачила у Валенсі такого погляду. Але що ж скаже Амелія? А Бен? «Вийти за чоловіка, про якого ти нічого не знаєш?» – роздумувала вголос кузина Джорджана. «Про нього я знаю більш, ніж про Едварда Бека», – сказала Валенсі. «Едвард Бек ходить до церкви», – сказала тітка Джорджана, «А бар – твій чоловік». «Він мені пообіцяв, що ходитиме, коли погода буде гарна», – сказала Валенсі. Коли вони завернули до воріст стерлінгів, Валенсі здивовано вигукнула. «Глянь на мій кущ». «Він цвіте!» Трояндовий кущ справді зацвів. Весь вкрився квітами. Великими, червоними, оксамитовими квітами. Пахучими, сяючими, прекрасними. «Бачу, що йому пішло на користь, що я його порубала», – сказала Валенсі, сміючись. «Вона зірвала оберемо квітів. Вони стануть чудовою прикрасою обіднього столу на веранді у містовісі». І пішла далі, все ще сміючись. Вона знала, що на сходах стоїть Олівія, як богиня у всій своїй красі, і дивиться на неї вниз, трохи наморщивши чоло. Олівія вродлива і зухвала. Уся її фігура розкішна, в рожевому шовку і мережеві. Її золотисто-каштанове волосся вилося з-під великого, з білими оборками капелюха. Свіжа і ніжна. Гарна, холодно подумала Валенці, але ніби щойно побачила кузину новими очима без жодних особливих рис. Отже, Валенсія прийшла додому, і, слава Богу, подумала Олівія. Але Валенсія геть не виглядала, як блудна донька, що розкаюється. Тому Олівія і насупилася. Вона тріумфувала, безсоромна. Ця дивна сукня, чудернацький капелюшок, ці руки, повні криваво-червоних троянд. Та все ж було щось і в цій сукні, і в цьому капелюшку, відчула Олівія, чого їй в бракувало. Від цього вона насупилася ще більше. Вона зволила простягнути їй руку. «То ти повернулася, Дос? Тепло сьогодні, правда? Ти пішки прийшла? Так. Зайдемо?» «Ой, ні. Я щойно вийшла. Я часто заходжу, щоб отішити бідну тітоньку. Вона була така самотня. Я збираюся до місіс Бартлет на чай. Така чарівна дівчина. Вона б тобі сподобалася, дос. Думаю, місіс Бартлет прислала тобі запрошення. Може, заскочиш пізніше? Ні, не думаю, байдуже сказала Валенсі. Треба буде готувати барні вечерю. Ми сьогодні пливемо вночі по місту Вісу милуватися місячним світлом». Варні? Вечерю?» – видихнула Олівія. «Що ти маєш на увазі? Валенсі Стерлінг!» «Валенсі Снейд!» – з божої ласки. Валенсі гордо виставила обручку під ніс враженої Олівії, а тоді спритно прискочила повз неї в будинок. Слідом за нею пішла кузина Джорджана. Вона не пропустить великої сцени, хоча Олівія і мала такий вигляд, ніби зараз земліє. Олівія, втім, не зімліла. Вона тупо попленталася вниз вулицею до місіс Батлет. Що досмала на увазі? Вона не могла. Та обручка. Ох, який ще скандал та нікчемна дівчина притягувала на голови їхньої беззахисної сім'ї. Їй давно треба було вгамувати. Валенці відчинила двері вітальні і несподівано потрапила на збори стерлінгів. Зібралися вони не з лихих намірів. Тітка Велінгтон і кузина Гледіс, кузина Мілдрід і кузина Сара щойно зайшли по дорозі із зустрічі місіонерської спілки. Дядько Джеймс заскочив проінформувати Амелію про сумнівну інвестицію. Дядько Бенджамін заїхав, очевидно, розповісти їм, що день видався спекотний і спитати, яка різниця між Джолою і Віслюком. Кузина Стіклс виявилася досить нетактовною, щоб знати відповідь. Одна видає віск, а другий виск. І тепер дядько Бенджамін був не в гуморі. І всі вони мовчали про одне, що прийшли сюди подивитися, чи повернулася Валенсі додому. І якщо ні, що тепер робити? Що ж? Тепер Валенці нарешті прийшла, врівноважена, впевнена, не та скромна, покірна дівчина, якою вона мала би бути, і, на диво, виглядала вона дуже молодо. Вона стояла в дверях і дивилася на них, а за нею переполухана кузина Джорджіана, яка чогось вичікувала. Валенці була така щаслива, що більше ненавиділа свою родину. Вона навіть могла розгледіти в усіх них якісь гарні риси, яких раніше не зауважувала. І їй було усіх їх жаль, і цей жаль зробив її досить лагідною. «Мамо, – призна сказала Валенсі, – то ти нарешті повернулася додому? – сказала місіс Фредерік, дістаючи на всовачок. Вона не сміла ображатися, але плакати їй ніхто не заборонить. «Ну, не зовсім, – сказала Валенсі. Вона розкрила карти. «Я думала, що маю зайти і сказати тобі, що вийшла заміж». Минулого вівторка. За Барні Снейта. Дядько Бенджамін підскочив і знову сів на місце. «Боже, милосердний!» – сказав він слабким голосом. Всі інші, здається, перетворились на камінь, крім кузини Гледіс, яка знепритомніла. Тітка Мілдред і дядько Веллінгтон мусили вивезти її на кухню. Вона не може не підтримувати вікторіанські звичаї, сказала Валенсі з посмішкою. Не дочекавшись запрошення, вона сіла в крісло. Кузина Стікл почала схлипувати. "Був хоч один день, щоб ти не плакала?" з цікавістю спитала Валенсі. "Валенсі, сказав дядько Джеймс, який перший прийшов до тями після почутого, ти справді зробила те, що кажеш?" "Так. Тобто ти хочеш сказати, що взяла і вийшла заміж?" Заміж за того горевісного барніснейта? Того, того, злочинця, того. Так. Тоді, нестямно сказав дядько Джеймс, ти безсоромне створіння, яке втратило будь-яке відчуття пристойності й честі, і я остаточно вмиваю руки. Більше ніколи не хочу бачити твого обличчя. Що ж ви казатиме, якщо я когось вб'ю? спитала Валенсі. Дядько Бенджамін знову закликав боже милосердя. Того п'яного втікача, того. Небезпечний вогонь спалахнув в очах Валенці. Про неї вони можуть казати, що хочуть, але ображати барні вони не можуть. Скажіть, клятого і вам полегша, запропонувала вона. Я можу висловлювати почуття і без богохульства, і кажу тобі ти навіки вічні покрила себе соровом, коли вийшла за того п'яницю. «Знаєте, от вас легше було б стерпіти, аби ви трохи випивали час від часу, а Барні не п'є». Його бачили п'яного в Полтен-Лоренсі. Напився до чортиків», – сказав дядько Бенджамін. «Якщо це правда, а я в це не вірю, значить у нього була для цього поважна причина. А тепер я пропоную вам припинити роздувати трагедію, сприйняти ситуацію, як вона є». «Я вийшла заміж. З цим ви нічого не зробите. І я цілком щаслива. Думаю, нам треба бути вдячними, що він на ній законно женився», – сказала кузина Сара, намагаючись знайти світлий бік в цій ситуації. «Якщо це правда», – сказав дядько Джеймс, який начебто щойно вмив руки. «Хто вас вінчав?» «Отець Таверс з Лоренса». «Вільний методист», – простогнала місіс Фредерік. Так, ніби бути повінченою ув'язненим методистом було меншою ганьбою. Це вона вперше щось сказала. Місіс Фредерік не знала, що казати. Вся ситуація була надто жахливою, надто жахливою. Суцільне жахіття. Вона була впевнена, що от-от прикинеться. І це після всіх Надій, які дав похорон. Я від цього всього починаю думати про цих як їх, безпорадно намагався згадати дядьку Бенджамін. Ці казучки профеї, які піднімають дітей у колисті. Валенсі 29 років, навряд чи її підмінили в колисті, саркастично зауважила тітка Велінгтон. Хай там як, але вона мала найдоросліший вигляд з усіх немовлят, що я бачив, наполягав дядько Бенджамін. Я ще тоді казав, пам'ятаєш, Амеліє, я казав, що ніколи не бачив таких очей на людській голові. «Добре, що в мене ніколи не було дітей», – сказала кузина Сара. «Вони завжди знайдуть спосіб розбити тобі серце». «Хіба не краще, якщо тобі серце розіб'ють, ніж воно просто зів'яне?» – спитала Валенці. «Все одно. Перш ніж його розіб'ють, воно мусить відчувати щось прекрасне. А це варте болю». Божевільно. Точно, божевільно. в дядько Бенджамін з розмитим, неприємним відчуттям, що хтось вже щось таке казав. «Валенсі, – суворо спитала місіс Фредерік, – ти коли-небудь молишся за те, що тобі простили непослуг матері?» «Та мені треба молити прощення за те, що так довго тебе слухалась, – вперто відповіла Валенсі. Але я за це взагалі не молюся. Я тільки щодня дякую Богу за моє щастя». «Я би краще, – сказала місіс Фредерік, починаючи із запізненням плакати». Побачила тебе мертвою, ніж почула все, що ти сьогодні наговорила. Валенці подивилася на свою матір і на тіток і подумала, чи вони знають, що таке справжня любов. Їй стало ще більше їх шкода. Які ж вони нещасні і навіть не здогадуються про це. Барні Снейт просто негідник, що обманом змусив тебе за нього вийти, люто сказав дядько Джеймс. «О, це я його змусила. Я йому свідчилась», – сказала Валенсі зі зловісною посмішкою. «У тебе взагалі нема гордості?» – спитала тітка Велінгтон. «Повно гордості. Я рада, що сама знайшла собі чоловіка. Тут кузина Джорджана хотіла мені допомогти з Едвардом Беком. Едвард Бек має 20 тисяч доларів на рахунку і найкращий будинок». «Звучить непогано», – глузливо сказала Валенсі. Але воно не варто їй того. Валенці класно пальцями. Що я відчуваю, коли барні мене обіймає і торкається своєю щукою до моєї щуки? «Ой, дос, сказала кузина Стіклс. Кузина Сара сказала «Ой, дос. Тітка Велінгтон сказала «Валенці, а непристойності говорити не обов'язково». «А що, казати, що тобі подобається обійми твого чоловіка непристойно?» Непристойно, напевно, якщо це не подобається. А чому взагалі чекати від неї пристойності, саркастично зауважив дядько Джеймс. Вона вже й забула, що таке пристойність. Вона вже посігла. Хай тепер ж не. Дякую, вдячно сказала Валенсій. Вас бив інквізитори. А тепер мені час повертатися. Мамо, можна я заберу трі вовніні подушечки, що я пошила минулої зими? Бери. Все забирай, сказала місіс Фредерік. «О, все мені не потрібно. Принаймні, треба мені небагато. Не хочу завалювати свій блакитний замок. Тільки подушечки. Я якось по них заїду, коли ми тут будемо автівкою». Валенці підвелася і пішла до дверей. А тоді повернулася. Їй було так їх шкода, як ніколи раніше. Вони ж бо не мали блакитного замку посеред оповитого фіолетовим серпанком містовісу. «Ваша біда в тому...» Що ви мало смієтеся, сказала вона. Дос, люба, скорботним тоном сказала кузина Джорджана. Одного дня ти зрозумієш, що кров людська не водиться. Звичайно, але хто хоче, щоб вода була з кров'ю? відбила удар Валенці. Вода має бути прозорою, кришталево чистою. Кузина стікла застогнала. Валенсі не стала запрошувати їх до себе. Вона боялася, що з цікавості вони ще й справді приїдуть. Але сказала, «Ти не проти, якщо я час від часу тебе провідатиму, мамо?» «Мій дім завжди відкритий для тебе», – сказала місіс Фредерік з дужливою гідністю. «Ти маєш від неї відректися», – суворо сказав дядько Джеймс, коли за Валенсі зачинилися двері. «Я не можу повністю забути, що я матір», – сказала місіс Фредерік, – Моя бідна, нещасна дівчинка. Може, той шлюб і недійсний втішав її дядько Джеймс. Він, напевно, вже був одружений з разів десять перед тим. Але я справді вмиваю руки. Я вже зробив усе, що міг Амелія. Думаю, ти погоджуєшся. Тому, дядько Джеймс, тут був нестерпно строгим. Валенсі для мене все одно що мертва. Місіс Барніснейд сказала кузина Джорджіана, ніби хотіла спробувати, як це звучить. «Він, напевно, живе під вигаданими іменами», – сказав дядько Бенджамін. «Я особисто думаю, що він наполовину індіанець. Не здивуюсь, якщо вони живуть у Вігвамі». «Якщо він і справді женився на дні під іменем Снейт, а це не його справжнє ім'я, то хіба це не анулює шлюб?» – з надією спитала кузина Стіклс. Дядько Джеймс захитав головою. «Ні». Жениться ж чоловік, а не ім'я. Знаєте, сказала кузина Гледіс, яка вже прийшла до тями, хоч ще трохи трусилася. Я мала перечуття, що це станеться ще на срібному весіллі Гербертів, коли вона захищала Снейта. Ви ж пам'ятаєте? Мене ніби осінило. Я ще тоді поділилася своїми підозрами з Девідом, коли ми йшли додому. Що? Що? Допитувалася тітка Веллінгтон у космосу. Найшло на Валенсі, Валенсі. Космос не відповів, зате відповів дядько Джеймс. Було щось таке недавно, про роздвоєння особистості. Я не великий прихильник всіх цих нових понять, але щось у тому є. Чим не пояснені її незбагненної поведінки? Валенсі так любить гриби, зітхнула кузина Джорджіана. Боюся, вона наїлася поганок в тому своєму лісі. «Як бачимо, є речі гірші за смерть», – сказав дядько Джейнс, переконаний, що він перший на землі, кому до голови прийшла така думка. «Нічого вже не буде, як раніше», – схлипувала кузина Стіклс. А Валенсія, яка поспішала запелюженою дорогою назад до прохолоди містовіса свого пурпурового острова, вже забула про них усіх, як і про те, що могла впасти замертво, якщо так поспішатиме. Минало літо. Клан стерлінгів, за винятком кузини Джорджіани, взяв приклад з дядька Джеймса і поводився так, ніби Валенці просто вмерла. Щоправда, Валенці час від часу воскрешала і з шумом неслася дірвудом разом з Барні у тій огидній автівці. Берні без капелюха і з люлькою в зубах, але поголений, тепер завжди поголений, якби хтось із них хотів звернути на це увагу. Їм навіть вистачало нахабства заходити в крамницю дядька Бенджаміна. Двічі дядько Бенджамін їх проігнорував. Хіба ж Валенсі не мертва? А с нею той взагалі ніколи й не існував. Але третього разу він назвав барні негідником. Сказав, що його треба повісити за те, що він спокусив нещасну, слабкодуху дівчину і забрав її відомий друзів. Одна пряма брова барні підскочила вгору. «Я зробив її щасливою», – спокійно сказав він, – «а зі своїми друзями вона була нещасна. От і все». Дядько Бенджамін витріщився, йому ніколи не спадало на думку, що жінок можна чи треба робити щасливими. «Ти, ти, щеня!» – сказав він. «Ну, навіщо такі банальності?» – приїзно спитав Барні. «Будь-хто може обізвати мене щеням. Чому б не придумати щось гідне з Тим більше я не щеня». Є вже середнього віку пес, 35, якщо комусь цікаво. Дядько Бенджамін вчасно згадав, що Валенсі мертва. Він повернувся до барні спиною. Валенсі справді була щаслива, невимовно й абсолютно щаслива. Її життя було подібне до чудесного будинку, а кожен день відкривав нову таємну кімнату. Цей світ не мав нічого спільного із тим, який вона залишила позаду. Цей світ був поза часом, молодий і вічною молодістю. В ньому не було ні минулого, ні майбутнього, тільки теперішні. Вона повністю здалася перед його чарами». Неймовірною була абсолютна свобода. Вони могли робити, що хотіли, ніяких умовностей, ніяких традицій, ніяких родичів. Мир і спокій, коли всі дорогі далеко. Як безсоромно цитував Барні. Валенці поїхала додому і забрала подушечки, а кузина Джорджана віддала їй одне з найкращих своїх покривал. «Для гостєвої кімнати, Люба», – сказала вона. «Але я не маю гостєвої кімнати», – сказала Валенсі. Кузина Джорджіана із жахом на неї глянула. Вона не могла й подумати про будинок без гостьової кімнати. «Але покривало дуже гарне», – сказала Валенсі і її поцілувала. «Дякую. Я застелю ним своє ліжко. Стара на ковдра барні вже рветься. «Не розумію. Як тобі може подобатися там жити?» – зітхнула кузина Джорджіана. «Ти там зовсім відірвана від світу». І ти справді щаслива, Люба? – замислено спитала кузина Джорджана. Справді щаслива, – серйозно сказала Валенці, а очі її горіли. Шлюб, дуже серйозна річ, – зітхнула кузина. Якщо він має тривати довго, – погодилася Валенці. Цього кузина Джорджана не зрозуміла взагалі. Слова Валенці не давали їй спокою, і вона не могла заснути ночами і думала, що там мало на увазі. Валенсі любила свій блакитний замок і була повністю ним задоволена. Велика вітальня мала три вікна, з кожного відкривався неповторний вид на місто Овіс. Одне було у формі алькову, том Макмюре роздобув його в маленькій церковці на горі, коли її продавали. Воно виходило на захід, і коли сонце сідало, все іство Валенсі занурювалося у молитву, ніби вона була у величному соборі. Молодий місяць завжди світив саме через це вікно. Над ним схилилися соснові гулки, і ночами срібний серпанок озера зазирав через нього. З іншого боку кімнати стояв кам'яний камін, ніякої газової імітації, а справжній камін, якому можна було палити справжні дрова. З великою ведмежою шкурою перед ним і досить бридким червоним плюшевим диваном з боку, ще часів Тома Макмюрея. Але його потворність ховалася під срібно-сірими вовчими шкурами і подушечками Валенсі, які робили загальну картину веселішою і затишнішою. В кутку цокав старий високий годинник. Якраз такий, як треба. Не той, який підганяв час, а той, який обережно його відраховував. Дуже гарний годинник. Великий, товстобокий, з намальованим чоловічим обличчям, стрілки простягалися у нього з носа, а цифри оточували його як німб. У скляній шафі було декілька опудал сов і оленячих голів. Також, схоже, спадок від Тома Старі зручні крісла так і запрошували в них сісти. Одне з них таке присадкувати з подушечкою належало Банджо. Якщо хто-небудь смів на нього сісти, банджу гіпнозом своїх топазових чорних обідком очей їх звідти загняв. Банджо мав пригарну звичку з нього звисати, намагаючись спіймати власний хвіст. Тоді він втрачав терпіння, бо йому ще ніяк не вдавалося. А коли нарешті вдавалося, то люто його кусав, після чого завивав від болю. Барні й Валенсі сміялися з нього доколюк у животі. А удачу вони любили особливо. Обоє погодилися, що удача така мила, що любов до неї була практично одержимістю. Одна стіна завішена була саморобними полицями з книжками, а між двома вікнами висіло дзеркало у вицвілій позолоченій рамі. Дзеркало думала Валенсі, в яке колись подивилася Венера, і відтоді кожна жінка бачить себе в ньому прекрасною. Валенсі сама собі здавалася майже вродливою у ньому, може, причина в тому, що вона коротко підстригла волосся. Це було ще до того, як Каре увійшло в моду, і тоді вважалося чимсь диким, якщо тільки у вас не тиф. Коли місіс Фредерік про це почула, вона майже вирішила стерти ім'я Валенсі з сімейної біблії – Барні сам обрізав волосся – ззаду, на рівні шиї. З коротким чубчиком на чолі і трикутне обличчя відразу перемінилося. Навіть ніс перестав її дратувати. Очі стали яскравішими, а жовтовата шкіра посвітліла до кольору слонової кістки. Старий сімейний жарт справдився. Вона погладшила, чи принаймні вже не було такою худорлявою. Може, Валенцій ніколи не бути красуною, але вона мала той тип зовнішності, що мав найкращий вигляд у лісі. Ельфійський, глузливий, спокусливий. Серце їй майже не турбувало. Коли наближався приступ, вона легко запобігала йому призначеним доктором Трентом ліками. Тільки однієї ночі, коли в неї закінчилися ліки, стало справді погано. Тоді Валенцій ясно відчула, що смерть може підстерегти її у будь-який момент. Але решту часу вона не думала, не дозволяла собі про неї думати. Валенці важко не трудилася, не пряла. Роботи справді було небагато. Вона готувала їсти, дбайливо і з радістю займалася хатніми справами, а потім вони їли на веранді, яка практично нависала над озером. Перед ними лежав містовіс, ніби картина з продавньої казки. І через стіл усміхався Барні своєю кривою загадковою усмішкою. Ото вид вибрав старий том, коли будував цю халупу, радісно казав Барні. Вечері Валенці подобалися найбільше, легко сміялися вітри, а кольори величного містовіса під хмарами, які плили небом, були чимсь, що не передати словами, і тіні. Забивалися у соснах, поки вітер не розганяв їх по плесу озера. Весь день вони лежали на березі, помереженого паперу й дикими квітами. У світлі призахідного сонця вони скрадалися мисом, поки сутінки не сплітали їх в одну суцільну павутину. Коти зі своїми мудрими безневинними мордочками сиділи на перилах веранди і чекали, щоб барні кинув їм щось смачненьке. Але все було смачне. Валенсі серед усієї цієї романтики не забувала, що чоловіки мають шлунки. Варні не втомлювався робити компліменти її куховарству. Зрештою визнав він, є щось у ситній їжі. Я зазвичай верив пару дюжин яєць і з'їдав декілька, коли був голодний, зі шматком бекону і запивав великим горнятком чаю. Валенсі наливала чай зі старенького олов'яного чайника Барні. Вона навіть не мала сервізу, тільки розпарований надщерблений посуд Барні і примилий блакитний глечик. Після їжі вони ще сиділи і говорили годинами, або сиділи й мовчали. Барні при цьому курив люльку, а Валенці ліниво і з насолодою мріяла, вдивляючись у далекі пагорби, де вершечки ялиць впиралися в призахідне небо. Місяць починав сипати над озером сріблом, золотий краєчок неба перетинали кажани. Маленький водоспад на ближньому березі волої лісових духів починав скидатися на жінку в білому, яка манила до себе крізь запашні гілки сосен. Алеандр десь далеко заливався демонічним сміхом. Як добре! Як затишно було там сидіти і нічого не робити в прекрасній тиші, з барні на іншому краю стола, з його люлькою. Від них видно були інші острови. Але жоден не був настільки близько, щоб їх турбували сусіди. Одну групу островців на заході вони називали щасливі острови. При сході сонця вони виглядали, наче грудки смарагдів, а при заході аметистів. Вони були замалі, щоб на них жити, але вогні з більших островів заливали озеро, на берегах розводили багаття, і вони розкидалися багряними стрічками по воді. Щовнів і веранди великого будинку мільйонера з найбільшого острова долинала музика. «Хотіла б такий будинок. Місячний сяйво?» – спитав якось барню, вказуючи на нього рукою. «Відтепер називай її місячним сяйвом. І Валенсі це подобалося». «Ні», – сказала Валенсі, яка колись мріяла про замок у горах в десять разів більший за котеч багатія, а тепер жаліла бідних мешканців палаців. Ні, він надто вишуканий. Я б надто від нього залежала, носила з ним, як равлик з мушлею. Він би володів мною, а не я ним, і тілом, і душею. Мені більше подобається будинок, який я можу любити, піклуватися про нього, і щоб я керувала ним, а не він мною, як наш. Я не зазрю найкращій літній резиденції у Канаді Гамільтона Госсерда. Вона вражаюча, але це не мій блакитний замок». Кожного вечора вони могли бачити ген внизу озера Великий континентальний потяг, коли він мчав через просіку. Валенсі подобалося спостерігати, як мількали вікна з запаленим світлом. Тоді вона гадала, хто їде в цьому поїзді, які надії і страхи він несе. Ще вона розважалася тим, що уявляла, як вони з Барні ходять на танці і святкові обіди в будинках на островах, хоча насправді не хотіла б туди йти. Одного разу вони ходили на маскарад у готельному павільйоні на озері і чудово провели вечір, але втекли на своєму човні ще до того, як настав час знімати маски – назад, у свій блакитний замок. «Було гарно, але йти туди знову я не хочу», – сказала Валенці. Барні на багато годин закривався у своїй кімнаті синьої бороди. Валенці ніколи не бачила, що там всередині. Судячи із запахів, які просочувалися звідти, Валенці зробила висновок, що він проводить хімічні експерименти або підробляє гроші. Валенці здавалося, що процес виготовлення фальшивих грошей передбачає отакі запахи, але вона цим не переймалася. В неї не було жодного бажання зазирати до святилища барні. Його минуле і майбутнє її не стосувалися, тільки захопливе теперішнє. Більше нічого не мало значення. Одного разу він кудись поїхав і два дні не ночував удома. Він спитав Валенсі, чи боятиметься вона залишатися сама. І вона сказала, що ні. Він так і не розповів їй, куди їздив. Вона не боялася залишатися сама, але почувалася жахливо самотньою. Найсолодший звук, який їй доводилося чути в житті, це гуркіт «Леді Джейн» коли Барні повертався. Його сигнальний свисток з берега. Вона збігла до кам'яного причалу, щоб його зустріти, щоб примоститися в його спраглих обіймах. Вони справді здавалися спраглими. «Скучила за мною місячне сяйво?» – прошепотів Барні. «Тебе ніби сто років не було, – сказала Валенсій. – Більше я тебе не залишу. – Залишиш, – запротестувала Валенсій. – Якщо тільки захочеш. Я б жахливо почувалася, якби знала, що ти хотів кудись поїхати, і не поїхав через мене. Я хочу, щоб ти почувався абсолютно вільним». Барні засміявся, трохи цинічно. «Нема на землі ніякої свободи», – сказав він, – «тільки різні види залежності і відносна залежність. От ти думаєш, що зараз вільна, бо щойно втекла від особливо нестерпної залежності. Але чи справді ти вільна? Ти мене любиш, це залежність». «Чиї це слова? В'язниця, на яку ми самі себе прирікаємо, не в'язниця взагалі?» – замріяно спитала Валенці, міцно тримаючи його за руку, коли вони піднімалися кам'яними сходами – Ах, ну, бачиш, сказав барні, єдина свобода, на яку ми можемо надіятись, це свобода обирати собі в'язницю. Але місячне сяйво, він зупинився біля дверей блакитного замку і роззирнувся довкола себе, на озеро, могутні тіністі ліси, багаті, мерхтливі вогні. Місячне сяйво. Я рада, що знову вдома. Коли я спускався через ліс і побачив, як вдома горить світло, за старими соснами, ніколи раніше не бачив. Ой, дівчинко, був такий радий, такий радий. Та, незважаючи на теорію барні про залежність, Валенсі думала, що вони вільні, і це прекрасно. Як чудово було сидіти до півночі і дивитися на місяць, якщо тобі цього хотілося. Матірі кузина стіклися, їй би так гостро докоряли, якби вона запізнилася хоч на хвилину. Байдакувати за їжею, скільки заманеться, не прибирати за собою, якщо не хотілося, взагалі не приходити на обід, якщо не хотілося, сидіти на розігрітому сонцем камені і перебирати стопами ніг пісок, якщо хотілося, просто сидіти і насолоджуватися тишею, якщо хотілося, коротко кажучи, займатися будь-якими дурницями, які приходять тобі до голови. Якщо це не свобода, то що тоді? Вони не весь час проводили на острові, часто блукали зачарованими околицями мускоки. Барні знав тамтешні ліси, як своїх п'ять пальців, і передавав свої знання Валенсі. Він завжди вмів знайти слід і сховок боязких мешканців лісу. Валенсі навчилися розрізняти різні види казкового моху та неповторних лісових квітів. Вона з першого погляду розпізнавала птахів та імітувала їхній спів, хоча й не так добре, як Барні. Вона потоваришувала з кожним видом дерев, вона навчилася веслувати найгірше забарні. Вона любила ходити під дощем і вже ніколи не підхоплювала застуд. Інколи вони брали обід із собою і ходили збирати ягоди, судиці й чорниці, які ж ті чорниці були гарні, вишуко зелені, ще не достигли, блискучі, рожеві і червоні наполовину достиглі, і матові сині, які вже можна зривати. І Валенці дізналася, якими насправді на смак мають бути суниці. На березі містовісу була невелика долина, вздовж одного боку якої росли берези, а з іншого – нерухомі, незмінні ряди молодих ялиць. Під березами росла висока трава, приглажена вітром і мокра від роси аж до обіду. Там вони знайшли ягоди, які б стали окрасою бенкетів самого лукула. Солодка амброзія робідами звисала з довгих рожевих стеблин. Вони піднімали їх палицею і відразу їли, цілі й незаймані, смакуючи кожну ягоду у повноті її дикого аромату. Коли валенці приносили їх додому, вся есенція кудись вивітрювалась, і вони ставали, як ягоди з базару. Все ще смачні, але вже не такі, як у березовому гаю, де вона їх їла, поки пальці не ставали рожевими, як повіки Аврори. А ще вони ходили по водяній лілії, Барні знав, де їх шукати в затоках Міцовіса. Тоді блакитний замок розквітав. Валенція заставляла ліліями кожну посудину, яку могла знайти. Якщо не ліліями, то яскраво червоними квітами, як палали червоними стрічками в болотах містовіса. Часом вони ловили форель на безіменних річках і прихованих струмках, на берегах яких могло б засмагати білосніжні наряди. Тоді вони брали з собою тільки сиру, картоплю і сіль. Картоплю пекли на вогні, і барня показав Валенці, як готувати форель в розпеченому вугілі, загорнувши її в листя, обмащене багнюкою. З вона ще не їла нічого смачнішого. І з таким апетитом не дивно, що Валенці трохи набрала ваги. Або ж вони просто блукали і досліджували ліси, в яких, здавалося, будь-якої миті може статися щось дивовижне. Принаймні, таке відчуття виникло у Валенці. «Вже за наступною лощиною, за наступним пагорбом вас чекає диво. Ми не знаємо, куди йдемо, але хіба так не цікавіше, – говорив барні. Один чи два рази ніч їх накрила надто далеко від блакитного замку, щоб повертатися. Але Барні зробив їм пахучий ліжко з папороті й смерекових гілок, і вони спали на ньому без снів, під стелею, старих ялиць, з яких звисав мох. А десь внизу місячне сяйво зливалося шепотом сосен, так що звук неможливо було відрізнити від світла. Були, звичайно, дощові дні, коли мускока ставала мокрим зеленим краєм, дні, коли зливи проносилися над містовісом, наче бліді привіди. Та й вони не думали залишатися вдома. І дні, коли лило вже так сильно, що вони мусили залишатися вдома. Тоді Барні зачинявся у кімнаті синьої бороди. А Валенсі читала або ж мріяла собі на вовчих шкурах з удачею під боком, а банджу підозріло спостерігав за ними зі свого крісла. Недільними вечорами вони перепливали озеро на човні і йшли через ліс до церкви вільних методистів. Недільні дні були аж надміру щасливими. Валенсі ніколи раніше їх не любила. І завжди в неділю чи будній день вона була з Барні, а більше нічого їй не мало значення. А яким він був товариством? Який він був розуміючий, який веселий, такий, такий, Барні, що тут ще скажеш? Валенці взяла з банку частину своїх 200 доларів, потратила на гарний одяг. Тепер вона придбала димчасто-блакитну шифонову сукенку, яку вдягала тільки на домашні вечори. Димчасто-блакитну зі срібним. Саме тоді, коли вона почала носити її, Барні став називати її місячним сяйвом. Місячний сяйво в блакитних сутінках. Ось як ти виглядаєш у цій сукні. Мені вона подобається. Ти не зовсім красуня, але в тобі є щось надзвичайне. Твої очі. І ця ямка між ключицями, яку хочеться цілувати. В тебе аристократичні зап'ястя і щиколотки. Твоя голівка такої гарної форми. А коли дивишся назад через плече, ти просто зводиш з розуму. Особливо в сутінках і в місячному світлі. Ельфійка. Лісова фея. «Ти лісова істота, місячне сяйво, і тобі не можна жити поза лісом. Незважаючи на твоє походження, є в тобі щось дике, далеко, неприборкане, і в тебе такий приємний, солодкий, хрипкий літній голос, такий гарний голос для кохання». «І це зовсім не грубі лестощі», – глузливо сказала Валенсі, але вона вже тижнями смакувала його компліменти. Ще вона купила блідо-зелений купальник, предмет гардеробу, який би довів усю її родину до інфаркту. Барній навчив її плавати. Інколи вона надягала купальник зранку і ходила в ньому аж до вечора, щоб забігати у воду, коли їй тільки заманеться, а потім сушитися на нагрітому сонцем камінні. Вона забула всі старі образи, думки, про які колись напливали на неї вночі, про всяку несправедливість і розчарування. Здавалося, що всі вони трапилися з іншою людиною, не з нею, Валенсі Снейт, яка завжди була щаслива. «Тепер я знаю, що означає знову народитися», – сказала вона Барні. Холмс говорить, що горе розтікається назад через всі сторінки життя. Але у Валенсі на все її попереднє одноманітнє життя розтікалося щастя і заливало його рожевою фарбою. Вона не могла повірити, що колись була самотньою, нещасною і наляканою. «Коли настане смерть, я знатиму, що жила», – думала Валенсі. «Тепер я мала свою годину». І свою пасочку. Одного дня Валенсі зліпила величезний конус з піску в бухті на острові і запхала на вершечку британський прапор. «Що ти святкуєш?» – хотів дізнатися Барні. «Просто виганяю старого біса, сказала йому Валенсій. Настала осінь, пізній вересень з холодними ночами. На веранді вже не посидиш, але вони розпалювали вогонь у великому камінні, сиділи, жартували і сміялися. Двері залишали відчиненими, так що Банджой удача могли заходити і виходити, коли хотіли. Часом коти зі серйозним виглядом сиділи на визмежій шкурі між Барні і Валенсі, часом зникали в загадковій прохолоді ночі. Через старий альков видно було, як над горизонтом жевріли зорі. Тихий, монотонний спів соси наповнював повітря, невеликі хвилі м'яко накочувалися на каміння. Їм не потрібно було світла, крім вогню, який іноді сильніше спалахував і викрикував їх, а іноді ховав у тіні. Коли нічний вітер сильніша, барні зачиняв двері, запалював лампу і читав в валенці, поезію, есеї, хроніки давніх величних битв. Барні ніколи не читав романів. Він казав, що вони для нього смертельно нудні. Але інколи вона сама їх читала, згорталася на вовчих шкірах і час від часу спокійно собі сміялася в голос. Бо Барні не був з тих нав'язливих людей, які не можуть стриматися, коли ви смієтеся над книжкою, і спитати, що смішного. Жовтень із карнавалом кольорів довкола містовіса, у якій Валенсі занурилася всією душею. Вона ніколи й не уявляла такої краси, мирі спокій у такому багатстві кольорів, блакитне, завіяне вітрами небо, сонячне світло дрімало на галявинах казкового краю, довгі мріливі дні, коли вони просто плавали на човні вздовж пурпурових берегів і вгору червоно-золотими річками. Сонний місяць у повній, магічні бурі, які вихором зривали листя з дерев і переносили на берег. Тіні хмар мчали поверхнею озера, що мав охайний чи пурний зовнішній світ спільного з цим. Листопад з надприродними чарами в деревах. Темні, червоні заходи сонця палали в малиновому серпанку за пагорбами. В ті дні суворі ліси ставали прекрасними у своїй витонченості. Ті дні повнилися блідим сонячним світлом, яке розсипалося між пізно пожовклим листям ялівця, і мерехтіло на сірих буках, запалюючи вічно зелені порослі мохом береги і вмиваючи колонади зі сосен. Дні безхмарного бірюзового неба, дні, коли над горизонтом нависала меланхолія і снила озеро, але також дні страшних осінніх гроз, після яких наступали сирі вологі ночі, коли між міжсосен вчувався відьомський регіт і стогін між дерев на суходолі. А їм щодо до того? Старий Том змайстрував надійний дах і сухий комин. Теплий вогонь, книжки, затишок, безпека від грози, наші коти на килинку. Місячний Сяйво сяйва, сказав Барні. Чи була б ти зараз щасливіша, якби мала мільйон доларів? Ні, не була б і наполовину такою щасливою. Тоді б мені було нудно відправили з обов'язань. Грудень. Ранній сніг і сузір'я Оріона, бліді вогні чумацького шляху. То була справжня зима, чудова, холодна, зоряна зима. Як Валенції колись ненавиділа зиму. Монотонні, короткі, нецікаві дні. Довгі, холодні, самотні ночі. Кузина Стіклс зі своєю спиною, яку треба було без кінця натирати. Кузина Стіклс, яка зранку видавала дивні звуки, коли полоскала горло. Матір завжди скупої питань при цьому байдужа. Нескінченні застуди бронхіти, чи страх перед ними. Настойнки Редферна і пурпурові пігулки. Але тепер вона полюбила зиму. Там у горі зима була гарна, майже непристойно гарна. Чисті яскраві дні, вечори, наче бокали вишуканого вина, ночі із вогниками зірок, холодні сути зимові світанки, візерунки папороті на вікнах блакитного замку, світло місяця на березах у срібній відлизі. Розірвані тіні вітряних вечорів, фантастичні, переплетені тіні, велична тиша сувора і глибока, коштовне каміння диких пагорбів, сонце раптово пробивалося крізь сірі хмари над блідим містовісом, крижані сутінки, які порушували снігові заметілі, коли їхня затишна вітальна з хімерними тінями від вогнища в каміні і котами здавалися ще затишнішою, кожна година приносила нове відкриття, нове диво. Барні загнав Леді Джейн у сараї буйного Ейбела і вчив Валенці ходити на снігоступах. Валенція, якаб зараз, мала лежати з бронхітом. Але у Валенці не було навіть застуди. Натомість Барні тієї зими злі і за страшною застудою. І Валенці виходжувала його, боячись, якби то не була пневмонія. А застуди Валенці пішли з вітром, що було вдачею, бо вона не мала навіть настоянки Ретферна – вона завбачливо купила пляшечку у Порт-Лоренці, але Барні сердито вилив її в міст у містовіс. Що більше я не бачив тут цього непотребу», – коротко розпорядився він. То був перший і останній раз, коли він заговорив до неї грубо. Вони ходили на довгі прогулянки по таємним зимовими лісами, блукали срібними джунглями між замерзлих дерев і всюди знаходили красу. Інколи їм здавалося, що вони в зачарованій країні – у якій усе було з кришталю і перлів, такими білими і сяючими виглядали простійки озеро й небо, а повітря таке хрустке і чисте, що одурманювало. Одного разу вони завмерли в екстазі перед початком вузької стежки між рядами беріз. Кожна галузка була обрисована снігом. Зарості під ними скидалися на казковий ліс, вирізаний з мармуру. Тіні від блідого сонячного світла були схожими на привидів. «Ідемо звідси», – сказав Варні, повертаючись. «Не можна топтатися і скверняти це місце». Одного вечора вони побачили сніговий намет, який формою нагадував жіночий профіль. Коли ж вони підійшли ближче, то подібність кудись зникла, як у касті про замок святого Йоанна. Ззаду він був безформною химерою, але з правильною відстані, під правильним кутом у світлі призахідного зимового сонця, образи жінки були настільки ідеальними, що вони аж закричали від захвиту. Низька, благородна брова, прямий класичний ніс, губи й підборіддя, як у богині, що позувала скульптору із такими холодними пишними грудьми, ніби у них жив дух зимового лісу. Вся краса грецьких і римських пісень, картин і вчень, процитував Барні. І тільки подумай, «Жодні людські очі, крім наших, цього не бачили і не побачать», – видихнула Валенці, яка часом почувалася так, ніби живе у книжці Джона Фостера. Коли вона роздиралася довкола і згадувала окремі уривки, позначені в новій книжці Фостера, яку їй привіз у Барні, після обіцянки не чекати, що він її читатиме чи слухатиме. Усі фарби зимових лісів є надзвичайно ніжними і невловимими», – загадувала Валенці коли коротке пообіддя добігає кінця, і сонце щойно торкається вершин пагорбів. Пагорби заливає не колір, ні, дух кольору. Насправді, там немає нічого, крім абсолютної частоти білого, але не виникає відчуття казкових відтінків рожевого і фіолетового, опалового і геліотропного на схилах, глибоких лощинах і вздовж вигінів лінії лісу. Ви впевнені, що всі ці кольори є там? Але щойно подивитися прямо, вони зникають. Краєм ока ви вловлюєте, що он вони, там, де щойно нічого не було, крім блідої чистоти. Тільки коли сонце сідає, настає швидкоплинний момент справжнього кольору. Тоді червоні промені розлягаються на снігу і пагорбах, і ріках, а потім підпалюють гребені сосен. Всього кілька хвилин перетворення й откровення, і все минає. Цікаво! «Чи Джон Фостер провів кілька зим на містовісі? – сказала Валенсі. – Навряд, – глузливо відповів Барні. Люди, які пишуть такі нісенітниці, зазвичай це роблять у теплому будинку на якійсь щепурній міській вулиці». «Ти надо строгий до Джона Фостера, – сказала Валенсі. – Ніхто б не написав того уривку, який я читала тобі вчора ввечері, якби раніше сам не спостерігав цієї картини. Ти ж сам знаєш». «Я не слухав», – понуро відповів Барні, – «ти знаєш, я ж сказав, що не слухатиму». «Значить, ти маєш послухати тепер», – наполягала Валенці. Вона змусила його замерти на снігоступах і дослухати до кінця. Це рідкісний митець, матінка природа, яка працює тільки заради радості від самої праці і без жодного марнославного бажання влаштувати видовище». Сьогодні хвонні ліси об'єднуються у симфонії зеленого і сірого. Ледь вловимо, що й не розрізниш, де один відтінок переходить в інший. Сірий стовбур, зелені гілки, сіро-зелений мох на білому сірим на стилі. Але стара кочівниця не терпить монотонності. Їй потрібно трохи кольору. Придивіться. Зламана смерекова гілка, червоно-коричнева, звисає поряд з бородою моху. «Боже, милосердний, ти його книжки вчиш на пам'ять?» – з відразу сказав Барні, відступаючи. «Книжки Джона Фостера єдине, що мене рятувало останні п'ять років», – твердила Валенці. «Ой, Барні, подивись на цю снігову філігрань у борознах стовбара старого в'яза». Коли вони вийшли до озера, то змінили снігоступи на ковзани і поковзали додому. Як не дивно, Валенсі навчилася кататися на ковзанах ще в дитинстві, на ставку за дірвудською школою. Вона ніколи не мала власних ковзанів, але інші дівчата позичали їй свої, і в неї був до ковзнярства вроджений талант. Якось дядько Бенджамі навіть пообіцяв їй пару ковзанів на різдво, але коли різдво настало, то він подарував їй калоші. Дорослою Валенсі жодного разу не каталася. Але швидко відновила навички, і щасливі були ті години, які вони проводили з Барні, ковзаючи по озеру між островами, а й тепер темними і замкними літніми котеджами. Сьогодні вони мчали містовісом випереджаючи вітер у піднесенні, яке фарбувало щічки Валенсі червоним. Так вони домчали до свого дорогого будиночка на Сосновому острові під притрушеним снігом дахом, який мерехтів у місячному світлі. Вікна його постатливо блискотіли під випадковим світлом. «Наче з книжки з картинками», – сказав Барні. «У них було дуже гарне різдво, без поспіху, без сварок, без дріб'язкових намагань звести кінці з кінцями, без надмінних спроб згадати, чи не дарувала вона вже той самий подарунок комусь два роки тому». Жодних натовпів покупців, які спохватилися в останню хвилину, жодних жахливих родинних возз'єднань, на яких вона сиділа, як німа, і ніхто не звертав на неї уваги, жодних нервових зривів. Вони прикрасили блакитний замок сосновими гілками. Валенці зробила блискучі зірочки і розвішала їх між зелені. Барно високо оцінив вечерю, приготовану нею, а банджой удачі дісталися кісточки. Земля, яка дала таку гуску, варте захоплення, – клявся Барні, – хай живе Канада. І вони випили за прапор пляшку кульбабового вина, яке кузина Джорджана подарувала Валенці разом з покривалом. «Ніколи не знаєш, – серйозно сказали кузина Джорджана, – коли треба буде збадьоритися. Барні спитав Валенці, що вона хоче на Різдво». "Щось легковажне і непотрібне", сказала Валенці, яка минулого року отримала на Різдво дві пари калош і дві спідні шерстяні сорочки поза минулого і так всі попередні роки. На щастя, Барні подарував їй перловена намисто. Валенці все своє життя хотіла намисто із молочно-білих перлин, ніби застигле місячне світло. А це було таким гарним. Єдине, що її турбувало, воно, напевно, було дуже дороге. 15 доларів як мінімум. Чи міг Барні собі таке дозволити? Валенці нічого не знала про його фінансове становище. Вона заборонила купувати їй одяг. На це їй вистачить власних грошей, сказала вона йому, на той час, що їй потрібен буде одяг. У круглому коричневому глечику на каміні, в який Барні клав гроші на щоденні витрати, завжди було досить. Глечик ніколи не порожнів, хоча Валенці ніколи не бачила, як Барні поповнює його вміст. Він не міг мати багато грошей, і це намисто, але Валенсі відкинула турботи. Вона його наситиме і насолоджуватиметься ним. Це вперше вона мала щось справді гарне. Новий рік. Старий портетий календар пішов геть, повісили новий. Січень був місяцем бур. Три тижні йшов сніг, стовпчик термометра опустився на кілька кілометрів нижче нуля. І там залишався. Зате, як втішали одне одного барні й Валенці, не було комарів, а тріскотіння вогню в каміні перекривало завивання північних вітрів. Удача й Банджу нарощували жироки густу шерсть. Щепка й тістечко куди зникли, але вони повернуться навесні, обіцяв Барні. Нудьги не було. Часом у них спалахували суперечки, але ніхто й не думав, що вони можуть перерости в сварки. Часом їх відвідував буйний Ейбл, приходив на вечір, а то й на весь день у своєму картатому картузі із притрушеною снігом рудою бородою. Зазвичай він брав із собою скрипку і грав їм на радість усім, крім банджо, який від неї з і ховався під ліжко Валенсі. Часом Ейбл і Барні розмовляли, поки Валенці готували їм десерт. Часом сиділи і мовчки палили Аля Теннісон і Каридлайл, поки не назбирувалося тільки диму, що Валенці втікала на вулицю. Часом вони всю ніч завзято грали шашки. Часом вони всі разом їли червоні яблуки, які приносив Ейбл, а старий годинник весело рахував щасливі хвилини. «Тарілка яблук, відкритий вогонь, добра книжка. Чи вам не рай?» – примовляв барні. Вулиці зі золота доступні кожному. Ну що, почитаємо ще Кармена? Тепер стерлінгам легше було вдавати, що Валенці померла. Навіть плітки про її поїздки до порту не сильно їх турбували. Хоча вони з барні час від часу там бували. Ходили в кіно, а потім безсоромно їли ходоги на вулиці. Напевно, ніхто зі стерлінгів взагалі про неї не думав. Крім кузини Джорджиани, яка ночами не спала і думала про бідну дозу. Чи мала вона що їсти? Чи добре з нею поводиться те страшне створіння? Чи тепло їй ночами? В Валенсі було тепло ночами. Вона, бувало, прокидалася і насолоджувалася затишком зимової ночі на острівці серед замерзлого острова. Ночі всіх попередніх зим були такими холодними і довгими. Валенсі туди ненавиділа прокидатися і думати про холод і порожнечу наступного дня. А тепер вона практично вважала ніч змарнованою, якщо не прокинулася, і не полежала просто так, щаслива, із рівномірним диханням барні під боком і з підморгуванням вогню в каміні крізь причинені двері. Так приємно було відчути, що маленька удача застрибує на ліжко в темряві і вмощується в ногах, муркочуче. Але Банджо непохитно сидів перед вогнем, ніби замислений демон. У такі моменти Банджо аж ніяк не додавав відчуття затишку – але Валенці все одно його любила. Ліжко мусило стояти навпроти вікна. Більше в крихідній кімнаті для нього не було місця. Лежачи на ньому, Валенці могла дивитися через вікно, крізь великі соснові гілки, які його торкалися, ген замістовіс, білий, блискучий, ніби вистелений перлинами, або навпаки, темний і моторошний під час бурі. Інколи гілки били в шапки, подаючи привітний сигнал – Інколи вона чула, як шепочив між ними сніг. Просто у неї під боком. Бували ночі, коли цілий світ, здавалося, підкорився владі тиші. А тоді наставали ночі, коли між сосень проносився величезний вітер. Зоряні ночі, коли він химерно й весело підсвистував довкола блакитного замку. Ночі, коли над ними нависала буря, і він скрадався поверхнею озера і таємничо завивав. Валенсі змарнувало немало годин сну, слухаючи вітер. Зате зранку вона могла спати, доки хотіла. Нікого це не переймало. Барні сам готував собі сніданок з бекону і яєць, а тоді зачинявся в кімнаті синьої бороди до вечері. А ввечері вони розмовляли і читали. Вони говорили про все на світі. І ще й удосталь про інші світи. Сміялися над власними жартами, аж сміх розходився луною по блакитному замку. «А все-таки гарно ти смієшся», – сказав їй одного разу Барні. Я готовий сміятися, тільки щоб почути, як смієшся ти. У твоєму сміхові є якась хитрість, ніби ти смієшся ще з чогось, про що не говориш. Ти сміялася так само до того, як перебралася на містовіс. віс місячне сяйво. Я тоді взагалі не сміялася. Це правда. Я дурнувати хихотіла, коли того вимагала ситуація. Але тепер сміх сам йде з мене. Валенцій нараз зрозуміла, що і сам Барні тепер сміється значно частіше, ніж раніше, і що його сміх змінився. Він став здоровим. Тепер вона рідко чула в ньому цинічні нотки. Хіба чоловік, на чоїй совісті злочини, не може так сміятися? Але ж Барні, напевно, таки щось накоїв. Валенцій байдуже для себе вирішила, що він зробив. Вона прийшла до висновку, що він банківський службовець, який займався шахрайством і тепер ухиляється від суду. В одній з книжок Барні вона знайшла газетну вирізку з оголошенням про розшук зниклого банківського службовця з Монреалю. Опис якраз підходив під Барні, як під дюжину інших чоловіків, яких знала і Із деяких його фраз у неї склалося враження, що він добре знає Монреаль. Все це Валенці вирішила собі в голові. Барні працював у банку. Він взяв трохи грошей, щоб грати на біржі. З наміром повернути, звичайно. Його все глибше і глибше в це затягувало, поки він не зрозумів, що йому не залишається нічого, крім втечі. Таке з багатьма ставалося. Він, Валенсі, була абсолютно цього певна. Не хотів зробити нічого поганого. Ну так, ім'я чоловіка в оголошенні – Бернат Крейх. Але Валенції так ніколи не вірила, що його насправді звати Барні Снейт. Не те щоб це мало якесь значення. Тієї зими Валенції і ночі була нещасною. В кінці березня, коли сніг майже зійшов, а щебка з тістечком повернулася. Барні пополудні пішов на довгу прогулянку до лісу, сказавши, що повернеться до того, як стемніє, якщо все буде добре. Невдовзі після того, як він пішов, почав падати сніг. Зірвався вітер, і на стовісі піднялася найгірша буря за всю зиму. Вона розривала озеро і лупила по будинку. Ліси навколо жмурилися на Валенці, погрожуючи розхитаними гілками і дико ревіли на вітрі від глибини душі. Дерева на острові у страху припадали до землі. Валенці всю ніч провела на килимі перед розпаленим каміном сховавши обличчя в долонях, ненаважуючись підвести погляд і подивитися через вікно на струшну поволоку з вітру і снігу, яка колись була блакитним містовісом. Де ж Барні? Втонув у безжальному озері? Заблука виснежений у неприхідному лісі? Валенці сотні разів вмерли за ту ніч і розплатилася за все щастя, яке пережила в блакитному замку. З приходом ранку буря затихла. Сонце переможно сяїло над містовісом. О полудні Барні прийшов додому. Валенці побачила його через вікно в Алькові, коли він виходив за дерев. Струнка чорна постать на фоні блискучого білого світу. Вона не побігла йому назустріч. Щось сталося з її колінами, і вона завалилася на крісло Банджо. На щастя, Банджо вчасно звідти зіскочив, невдоволено повівши вусами. Там Барні її застав, з обхопленою руками головою. «Барні, я думала, ти вже мертвий!» – прошепотіла вона. Барні почав кричати. «Ти справді думаєш, що після двох років клонкайду така невеличка буря може мене налякати? Я провів ніч у тій лісовій халупі під мускокою. Трохи холодно, але досить затишно». «От гуска, в тебе очі, як пропалені дірки в ковдрі. Ти тут всю ніч просиділа, переймаючись таким досвідченим лісником, як я?» «Так, – сказала Валенці, – я нічого не могла зі собою вдіяти. Буря виглядала такою шаленою. Будь-хто б міг у ній пропасти, коли я побачила, як ти йдеш там, зі мною ніби щось сталося, не знаю, що, ніби я вмерла і воскресла». Не знаю, як ще це пояснити. Весна. Містовіс понурий за два тижні знову спалахнувся сапфірами та бірюзою, з бусковим та рожевим переливами сміявся до них через вікна, пестив аметистові острови, беручись бриджами під м'яким, як шовк вітром. Жаби, маленькі чарівниці боліт заводили з усіх боків у сутінках аж до глибокої ночі, співали по казковому зеленій імлі. Швидкоплинна краса дерев у молодому листі, схоже на морозіний покрив листя ялівця, Ліси вбиралися у весняні квіти, витончені духи дикої природи. Червоний серпанок на кленах, верби прикрашені срібно-сірими котиками, давно забуті фіалки наново розпускались довкола містовісу. Зваба квітневого місяця. Тільки подумай, скільки весен бачив містовіс? «Одну гарніше іншої», – сказала Валенці. «Ой, парні, подивися на отуди Кусливку. Я просто мушу процитувати Джона Фостера. В одній з його книжок є уривок. Я його перечитувала сто разів. Він, напевно, написав його переточнісінько таким деревом». Подивіться на молоду той Кусливку, яка задягнулася за непам'ятною модою у весільну фату з найкращого мережива. Його, напевно, зробили лісові феї своїми маленькими пальчиками, бо жоден ткацький верстат на землі такої роботи не повторить. Клянусь, що дерево й саме усвідомлює свою красу. Воно вимагає нашої уваги. Подивіться, хіба моя краса не найбільша ефемерна річ в лісах, рідкісна і надзвичайна, сьогодні є, а завтра нема. Кожен південний вітер муркочичи зніматиме з гілок зливу тонких пелюсток. Але яке це моє значення? Сьогодні це дерево, королева диких лісів, а в лісах не буває нічого, крім сьогодні. Все, виговорилась? Тобі полегшало? безсердечно сказав барні. Дивись, тут ростуть кульбаби, не скорена духом, сказала Валенсі. Кульбаби не мали б рости в лісі, вони геть нічого не тямлять. Хіба вони сюди пасують? Такі радісні й самовдоволені, зовсім не такі стримані і таємничі, як лісові квіти. «Коротке кажучи, в них нема секретів», – сказав Барні, – «але зачекай трохи. Ліс знайде місце навіть для кульбаб. Скоро ця нав'язлива жовтизна і самовдоволені зміняться на примарні кулі, які нависатимуть над травою у повній гармонії з традиціями лісу». Звучить пофостерськи, – дражнилась Валенцій. «Чим я заслужив таку образу?» – поскаржився Барні. Однією з перших ознак весни було повернення до життя леді Джейн. Барні тягав її по дорогах, яких інші машини ніколи й не бачили, по вуха в багні. Кілька разів вони минали когось зі стерлінгів, які бурчали і бідкалися, що тепер, коли настала весна, їм доведеться всюди наштовхуватися на цю безсоромну парочку. Валенсі, блукаючи дірвурцькими крамницями, зустріла на вулиці дядька Бенджаміна. Але він пройшов ще два квартали, перш ніж зрозумів, що дівчина в червоному шерстяному платі з червоними від квітневого повітря щоками і чорним чубчиком над веселими розкосими очима. Валенсі! Коли ж він це зрозумів, дядько Бенджамін обурився. «Чому це Валенсі виглядає як... як... як молода дівчина?» Шлях грішника важкий. Мав бути важкий, як у Біблії написано, а шлях Валенці важким не здавався. Вона б так не виглядала, якби їй було важко, щось було не так. Так можна і модерністом стати. Барні з Валенці їхали в порт, а коли вони проїжджали то вже стемніло. Біля свого старого дому Валенці піддалася імпульсу, вийшла з машини, відчинила хвіртку і навшпиньки підійшла до вікна вітальні. Там сиділи і кузина Стіклс, з похмурим виглядом в'язали. Ще більше неприязні й нелюдські. Якби вони здавалися хоч трохи самотніми, Валенці б зайшла. Але вони такими не здавалися. А Валенці ні за що в світі не хотіла їх турбувати. Тієї весни Валенці пережила два чудесні моменти – Одного дня, повертаючись додому через ліс з повними руками травневих квітів і гілок ялиці, вона зустріла чоловіка, що називався, як вона знала, Алан Тірні. Алан Тірні – художник, відомий картинами вродливих жінок. Узимку він жив у Нью-Йорку, але йому також належав будинок на острові на півночі містовісу, куди він приїжджав, щойно скресав лід. Він мав репутацію самотнього ексцентричного чоловіка – він ніколи не прикрашав своїх натурниць. У цьому не було потреби, бо він ніколи не став би малювати когось, кого треба прикрашати. Не було для жінок більшого визнання їхньої краси, ніж портрет роботи Алана Тірні. Валенсі стільки про нього чула, що вона не могла втриматись і не подивитися крадькома на нього ще разок через плече. Промінь блідого весняного сонця впав крізь сосни просто на її непокриту чорняво голову і розкосі очі. На ній був блідо-зелений светр, а на голові замість стрічки – галузка лінеї. І рук у неї бив фонтан яловицевих гілок. Очі Алана тірні загорілись. «Мав сьогодні відвідувача», – сказав Барні наступного дня по обіді, коли Валенці повернулася з чергового полювання за квітами. «Якого?» Валенсі здивувалася, але не перейнялася. Вона взялася складати квіти у кошик. Ала на тірні. Він хоче тебе намалювати, місячне сяйво. Мене? Валенсі впустила кошик з квітами. Барні, ти з мене смієшся? Ні, саме тому тірній приходив, попросити дозволу намалювати мою дружину. Як духа москоке чи щось таке. Але, але затиналася Валенсі, а Лантірні малює тільки, тільки вродливих жінок, закінчив речення Барні. Погоджено. Що й треба було довести. Пані Барні Снейт, вродлива жінка. Нісенітниця, сказала Валенсі, нахиляючись, щоб зібрати розсипані квіти. Ти знаєш, що це Нісенітниця, Барні. Ну так, я виглядаю трошки краще, ніж рік тому, але це ще не означає, що я вродлива. Алантірні Тірні ніколи не помиляється, сказав Барні. Ти забуваєш, місячний сяйво, що краса буває різна. Твоє уявлення про красу зациклене на твоїй кузині Олівії. Я її бачу, вона приголомшева. Але її б Алантірні Тірні точно не захотів малювати. Хай я скажу дурновато заяложену фразу, але вона все тримає на вітрині. А в твоїй підсвідомості закладена думка, що ніхто не може бути вродливим, якщо не схожий на Олівію. А ще ти пам'ятаєш тільки своє обличчя в ті дні, коли твоїй душі не дозволяли показуватися на ньому. Тірній щось казав про твої вилиці, коли ти дивишся через плече. Ти ж знаєш, я завжди казав, що це привертає увагу. А ще він шаліє від твоїх очей. Якби я не знав, що його інтерес суто професійний, він же тільки дратівливий старий холостяк. Я б приревнував. «Що ж, я не хочу, щоб мене малювали», – сказала Валенцій. «Я сподіваюся, ти йому це пояснив? Як я міг йому таке сказати? Я ж не знав, чого ти хочеш. Але я сказав йому, що сам би не хотів, щоб мою дружину малювали. А потім повісили в якомусь салоні, і всі б на неї витріщалися. Вода б належала іншому чоловіку, бо ж, звичайно, я б не зміг купити картину. Тож, навіть якби ти й хотіла портрет місячний сяйво, Свій тиранічний чоловік цього б не дозволив. Тірні був трохи на підпитку. Він не звик, щоб йому так просто відмовляли. Його прохання це вже королівська почесть. Але ми поза законом засміялася Валенці. Ми не схиляємося перед жодними наказами, ми не визнаємо жодної влади. А про себе вона безсоромно подумала. Як би ж Олівія дізналася, що Алан Тірні хотів мене намалювати мене. Так, так, стародіву Валенсі Стерлінг. А другий чудовий момент настав одного травневого вечора. Вона зрозуміла, що власне подобається Барні. Вона завжди надіялася, що подобається йому. Але часом в неї закрадався неприємний, нав'язливий страх, що він був такий милий і ніколи з неї не розлучався, тільки з жалю. Він же знав, що їй уже довго не жити. І вирішив, що вона має добре провести той час, що їй залишився. Але десь глибоко в душі він чекав свободи, безнадокучливої балакучої жінки на його острові і на лісових виправах. Вона знала, що він ніколи не зможе її покохати. Вона й не хотіла. Якби він її покохав, то був би нещасний після її смерти. Валенці не лякало це слово, ніякого відходу. А вона зовсім не хотіла, щоб він був нещасний, але так само не хотіла, щоб він відчував радість і полегшення. Вона хотіла йому подобатись, і щоб він сумував за неї, як за добрим другом. Але до цієї ночі вона не знала, що подобається йому. Вони бродили пагорбами при заході сонця, їм випало щастя відкрити незаймане джерело з заростях папороті, і вони пили з нього, зачерпуючи воду березовою корою. Вони прийшли до розваленої огорожі, які щас на ній сиділи. Вони не говорили багато, але у Валенсі виникло незвичайне почуття єдності. Вона знала, що не відчувала б цього, якби не подобалося йому. «Яка ж ти хороша, – несподівано сказав Барні. – Яка хороша. Часом мені здається, що занадто, щоб бути справжньою. Ти просто сон, мрія». Чому я не можу померти зараз, просто цієї хвилини, коли я така щаслива, – подумала Валенсі. Але що ж, вже непевно небагато залишилось. Чомусь Валенсі завжди відчувала, що проживе до кінця той рік, який їй виділив доктор Трент. Вона не була обаченою, навіть не намагалася, але якось завжди розраховувала, що проживе цей рік. Вона взагалі не дозволяла собі про це думати. Але тепер, сидячи поруч Барні з рукою в його руці, вона раптом щось усвідомила. В неї не було приступів вже досить довго, щонайменше два місяці. Останній стався через пару ночей по тому, як Барні потрапив у снігову бурю. А з того часу вона й не згадувала про серце. Ну, це має бути ознакою наближення кінця. Природа покинула боротися. Болю більше не буде». Боюся, на небесах буде дуже нудно після цього року, думала Валенсі, але може я й не пам'ятатиму. Як це – не пам'ятати? Ні-ні, я не хочу забувати Барні. Краще, хай я буду нещасною на небі, ніж забуду про нього. І я завжди пам'ятатиму ціловічність, що я справді, справді йому подобалась. Інколи 30 секунд можуть тривати дуже довго. Досить довго, щоб сталося чудо, чи відбулася революція. За 30 секунд життя Барні і Валенсії Стейнів повністю змінилося. Одного червневого вечора вони взяли човен, трохи перебалили в затоці, а тоді залишили човен і пішли через ліс Порт-де-Ланс, до якого було дві милі. Валенсі трохи побродила крамницями і купила нову пару зручних туфель. Стара пара на її подив уже повністю зносилася. І сьогодні вона змушена була взути модні туфлі з лакованої шкіри на досить високих, тонких каблуках, які вона нерозумно купила одного дня взимку. Бо вони були гарні і вона хотіла зробити хоч одну нерозсудливу покупку в житті. Інколи вона взувала їх увечері у Блакитному замку. Але це вперше вона кудись у них вийшла. Ходити в них по лісу виявилося нелегко, і Барні безжально з неї кепкував. Та, незважаючи на незручність, Валенсі все ж таємно подобався вигляд її акуратних чиколоток і високого підйому в цих гарненьких, дурнуватих туфельках. І вона все ж не обміняла їх у крамниці, хоч могла. Коли вони покидали порт Лоренс, сонце висіло низько над соснами. На півночі місто раптово замикали ліси. У Валенці завжди виникало відчуття, що вона ступає з одного світу в інший, з реальності в казку, коли йшла з порт Лоренса, і його мерехтливі вогні зникали за арміями сосен. За півтори милі від порт Лоренса була невелика залізнична станція, на якій у цей час нікого не було, оскільки ніякого поїзда вже не очікувалося. Ніде не видно було ні душі, коли Барні з Валенці вийшли з лісу. Зліва колія повертала і ховалася з поля зору, але поверх дерев хмара диму видала наближення потяга. Колії завібрували під його вагою, коли Барні саме переступав залізничну стрілку. Валенці за кілька кроків від нього трохи забарилася, щоб нарвати лісових дзвоників на вигінні стежки. Але до того, як мав наблизитися поїзд, ще було вдосталь часу. Вона безтурботно стала на колію. Валенці не могла пояснити, як це сталося. Наступні 30 секунд залишилися в її пам'яті хаотичним жахом, за яким вона прожила кілька життів. Каблуки, гарненької, дурноватої туфлі застряг на стрілці. Валенці не могла його вивільнити. «Барні! Барні!» – кликала вона на поміч. Барні повернувся, побачив, у якому вона становищі, побачив її спопиліли обличчя і побіг до неї. Він намагався її витягти, вирвати її стопу з полону. Все даремно. За якусь мить поїзд обігне лінію і наїде на них. «Іди, іди, геть, ти загинеш, Барні!» кричала Валенці, намагаючись його відштовхнути. Барні впав на коліна, білий як смерть, шалено намагаючись розірвати її шнурівку. Вузлик не слухався його тремтячих пальців. Він вихопив ножа з кишені і вдарив ним. Валенці продовжувала сліпо його відпихати. Її голова повнилася думками, що його зараз переїде поїзд. Про власну небезпеку вона не думала. Барні, йди. Заради бога, йди. Ще чого, пробурчав барні крізь зуби. Він ще раз дарив ножем по шнурівці. Коли поїзд прогримів за повороту, він схопив Валенці і відскочив, залишивши туфлю між коліями. Вітер від потяга, що промчав повз, охолодив піт на його обличчі. Дякувати Богу. видихнув він. Якусь мить вони просто стояли і тупо витріщалися одне на одного, двоє блідих, тремтячих істот з широко розплющеними очима. Потім вони попленталися, спотикаючись до лавочки під будівлею станції, і впали на неї. Барні сховав обличчя в руках і не казав ні слова. Валенсі сиділа, витріщаючись перед собою незрячими очима на величезній соснові ліси з просіками, на блискучій колії. У її враженій голові крутилася лише одна думка – Думка, яка опалювала її не менше, ніж вогонь опалював би тіло. Доктор Трент сказав їй рік тому, що в неї серйозна форма серцевої недуги. І будь-яке хвилювання може виявитися фатальним. І якщо це так, то чому вона не мертва? Цієї самої хвилини. Вона щойно пережила таке хвилювання, втиснене в 30 секунд, яке люди переживають за все життя. І все ж вона через це не померла. І взагалі ні на йоту не стало гірше. Невелике тремтіння в колінах, яке б у будького виникло, трохи пришвидшилося серцебиття, як було б у кожного, не більше. Як? Чи міг доктор Трент помилитися? Маленьці трусилася, ніби холодний вітер щойно придув їй душу. Вона подивилася на барні, який зігнувся в три погибелі біля неї. Його мовчанка була дуже промовистою. Чи ж не прийшла йому в голову та сама думка? Його зараз теж мучила підозра, що він одружився не на кілька місяців чи на рік, а назавжди. І то на жінці, яку не кохав, і то, яка нав'язалася йому обманом. Валенці від цієї страшної думки стало недобре. Не може цього бути. Що за чортівня? Це було б надто жорстоко. Доктор Трент не міг допустити такої помилки. Це неможливо. Він був одним з найкращих спеціалістів у питаннях серцевих хвороб в Онтаріо. «Дурниці. Це вона від пережитого. Вона згадала спазми при деяких з її приступів. Має ж бути їм якісь серйозні пояснення?» Але вже три місяці приступів майже не було. «Чому?» Барні стріпонувся. Він став, дивлячись на Валенці, і буденним тоном сказав. «Думаю, нам краще йти далі. Сонце опускається. Ти зможеш йти?» «Думаю, так», – нещасно сказала Валенцій. Барні перед нов просікою підібрав пакунок, який перед тим випустив, пакунок з її новими туфлями. Він приніс його їй і віддав, не маючи наміру далі його нести, стоячи при цьому до неї спиною і розглядаючи сосни. Вони мовчки спускалися тінистою стежкою до озера. Мовчки Барні завів човен і направив його до призахідного чуда – містовіса. Мовчки вони пливли повз зарослі папоротного берега через коралові затоки. Минали срібні ріки, на яких колихалися човни в світлі вечірньої зорі. Мовчки вони минули котеджі, звідки лунала музика і сміх. Мовчки причалили до блакитного замку. Валенці піднялася кам'яними сходами до будинку. Вона впала на перше крісло, яке їй підвернулося і сиділа витріщаючись через вікно в Алькові, незважаючи на радісне моркотіння удачі і невдоволені погляди Банджо, чиє крісло вона й зайняла. Барні зайшов на кілька хвилин пізніше. Він не підійшов до неї, а стояв позаду і делікатно спитав, чи стало їй гірше від пережитого. Валенсі ладна була віддати свій рік щастя за можливість чесно сказати так. «Ні», – категорично відповіла вона. Барній пішов у кімнату синьої бороди і зачинив двері. Вона чула, як він крокує туди й назад, туди й назад. Раніше він ніколи так не міряв кроками кімнату. А годину тому, якусь годину тому, вона була така щаслива. Нарешті Валенсі пішла спати. Перед сном вона ще перечитала лист доктора Трента. Він трохи її заспокоїв. Такий упевнений тон, почерк рівний, твердий. Не почерк людини, яка не знає, що пише. Але вона не могла заснути. Коли Барні зайшов, вона вдала з себе сплячу. Але Валенці знала, що він не спить, як і вона. Вона знала, що він лежить поряд, витріщившись у темряву. Про що він думає? Намагається подивитись у вічі? Чому? Валенці, яка стільки щасливих ночей провела дивлячись вночі через те вікно, заплатила за них сповна своїм теперішнім нещастям. Страшний, лиховісний факт вимальовувався в неї перед очима з туману підозр і страху. Вона не могла заплющити перед ним очі, відштовхнути його, проігнорувати. Не було в неї нічого серйозного із серцем, що б там не написав доктор Трент. Якби так, ті 30 секунд її би просто вбили. Нема чого й думати про лист і репутацію доктора Трента. Навіть найкращі спеціалісти інколи роблять помилки. І це була помилка доктора Трента. До ранку Валенсі ще отримала свою порцію хімерних снів. В одному з них Барні ущипливо глузував, що вона його провела. У вісні вона втратила самоконтроль і вдарила його по голові качалкою. Виявилося, що він зі скла і просто розсипався по підлозі. Вона прокинулася з переляканим криком, видихнула з полегшенням, коротко засміялася з абсурдності власного сну і згадала, що вчора сталося, і до горла їй підступила Нудота. Барні не було поряд. Воленці знала, як інколи люди просто знають деякі речі, неминучі, без слів, що його не було ні в будинку, ні в кімнаті синьої бороди. У вітальні панувала дивна тиша, щось неприродно було в тій тиші. Єдиний годинник зупинився, Барні, напевно, забув його завести, чого раніше ніколи не траплялося. Без нього кімната була мертва, хоча через вікно в Алькові світило сонце і на стінах вигравало мерехтіння хвиль. Човна не було, але леді Джейн стояла під деревами на березі. Отже, Барні подався на дику природу. До ночі він не повернеться, а може і вночі також. Він, напевно, злиться на неї. Люто тиша його злості, холодної, глибокої, виправданої образи. Що ж, Валенсі знала, що й першою слід зробити – Зараз вона не сильно страждала, але теперішнє зацепініння було гірше за біль. Ніби щось у ній померло. Вона змусила себе приготувати і з'їсти скромний сніданок. Механічно навела в облакитному замку ідеальний порядок. Тоді надягла пальто, капелюшок, зачинила двері і сховала ключ у дуплі старої сосни. І перетнула озеро на моторному човні. Вона направлялася в Д'Ірвуд до доктора Трента. Вона мусить знати правду. Доктор Трент безпорадно на неї глянув і почав перебирати в пам'яті, хто б це міг бути. «Ем... міс... міс... місі Снейт», – тихо сказала Валенсі. «Я була ще міс Валенсі Стерлінг, коли приходила до вас минулого травня. Минув уже понад рік. Я перевіряла у вас серце». Обличчя доктора Трента проясніло. «Ах, так, звичайно, тепер і згадав. Я не винен, що вас відразу не впізнав. Ви так змінилися, дивовижно, і одружилися. Що ж, що ж вам це пішло на користь? У вас уже не такий хворобливий вигляд. Еге!» «Пам'ятаю той день. Я був трохи засмучений. Звістка про бідного Неда мене підкосила. Але Нед уже як нова копійка, як і ви, очевидно. Я ж вам казав, ви знаєте, нема нічого, за що варто переживати». Валенці подивилася на нього. «У своєму листі ви написали, – сказала вона повільно, ніби хтось інший вирушив за неї губами, – що в мене стенокардія на останній стадії, ускладнена аневризмою, що я можу померти в будь-який момент, що мені не прожити довше року». Доктор Трент витріщився на неї. «Неможливо, – сказав він розгублено, – я не міг такого сказати. Валенці виняла сумки-лист і вручила йому». «Сміс Валенсі Стерлінг», – читав він. «Так, так. Ну, звісно, я писав вам тієї ночі у поїзді, але я точно написав, що там нічого серйозного». «Прочитайте свій лист», – наполягала Валенсі. Доктор Трент узяв його, розгорнув, пробігся очима. На обличчі в нього проступив збентежений вираз. Він зірвався на ноги і збуджено забігав кімнатою. «Святі небеса!» Це лист, який я мав відправити старій місіс Джейн Стірлінг з порт Лоренса. Вона сюди приходила того ж дня. Я відправив вам не той лист. Яке непрости мене дбальство. Але я був... Не я тієї ночі. Боже, і ви подумали, що... Ви подумали, але ж ні, ви пішли до іншого лікаря? Валенсі підвелася, розвернулася, тупо розвернулася і сіла назад. Я подумала, що все так, як там написано, слабко сказала вона. Я не ходила до інших лікарів. Я... я... це довго пояснювати, але я повірила, що скоро помру. Доктор Трент завагався. Я собі ніколи не вибачу. Який же у вас був рік? Але ви зовсім не виглядаєте. Ти я не розумію. Забудьте, млява сказала Валенці. Отже, в мене зі серцем все гаразд? «Ну, там нічого серйозного. У вас те, що називають фальшива стенокардія. Вона не смертельна, повністю проходить, якщо правильно лікувати. А інколи просто від радісного шоку. У вас щось турбує останнім часом?» «Ні, від березня геть нічого», – відповіла Валенці. Вона згадала чудасне переродження, коли побачила, як Барні повертається додому після бурі. «Чи не цей радісний шок її вилікував?» «Значить, з вами найімовірніше все добре. Я написав, що вам слід робити у тому листі, який ви не отримали. І, звісно, я думав, що ви підете до іншого лікаря проконсультуватись. Дитинко, чому ж ви не пішли?» Я не хотіла, щоб хтось дізнався. «От, ідіотка!» – прямо сказав доктор Трент. «Не розумію таких дурощів». Бідна старенька міс Стірлінг, вона ж, напевно, отримала ваш лист, де написано, що в неї нічого серйозного. Ну-ну, там уже нічого не поміняти. Її випадок був безнадійний. Нічого, щоб вона зробила чи не зробила, вже б не змінило ситуацію. Я здивована, що вона прожила ще аж два місяці. Вона була тут того ж дня, якраз перед вами. Важко було сказати їй правду. Ви думаєте, що я старий грубий буркотун? Мої листи такі трохи грубуваті. Я не вмію пом'якшувати речі, але я перетворююсь на слинявого боягуза, коли жінці у вічі треба сказати, що вона скоро помре. Я їй сказав, що мені треба перевірити деякі симптоми, що де яких не впевнений, і повідомлю їй наступного дня. Але лист отримали ви. І дивіться, тут же пише «Стірлінг». «Так, я це зауважила, але подумала, що то просто помилка. Я не знала, що в Порт-Лоренці є якісь стерлінги. Вона була єдина, стара, самотня душа. Жила одна з дівчинкою-служницею. Вона померла через два місяці після того, як сюди приходила, у вісні. Моя помилка ніяк їй не нашкодила, але вам не можу собі простити, що прирік вас на таке нещастя». Добре, мені пора на пенсію, якщо вже такі справи. Хай і мій син тоді був смертельно поранений. Ви зможете мене колись простити? Нещастя? Валенці посміхнулася гіркою посмішкою від думки про все те щастя, яка принесла їй помилка доктора Трента. Але тепер вона за нього платила. О, вона платила. Якщо жити, значить відчувати, то вона зараз жила щосили. Вона дозволила доктору Тренту себе оглянути і відповіла на всі його питання. Коли він сказав, що вона в доброму здоров'ї і може дожити до ста років, Валенсі встала і мовчки пішла. Вона знала, що її чекає гора справ, які треба обдумати. Доктор Трент подумав, що вона дивна. Судячи з її безнадійних очей і пригніченого обличчя, будь-хто подумав би, що її прирекли на смерть, а не обіцяли життя. Снейд? Снейд? З-за кого вбіса вона вийшла? Він ніколи не чув про дірвуцьких снейтів. Доктор Трент згадав. Той негідник згори. Валенсі Стерлінг вийшла за нього? І родина їй дозволила? Що ж, мабуть, тут і розгадка. Вона поспіхом вийшла заміж, а тепер жаліла. І тому їй не дуже втішила звістка, що їй нічого не загрожує. Заміжня. За невідомо ким. Або й чим. Злочинець? Розтратник? Утікач? Бідна дівчина, якщо що вона чекала смерті, як звільнення. Але чому жінки такі дурні? Доктор Трент викинув Валенсі з голови, хоча до кінця життя йому було соромно, що він переплутав листи. Валенсі швидко йшла бічними вулицями через алеї закоханих. Вона не хотіла зустріти когось зі знайомих. Не хотіла навіть зустріти незнайомих. Не хотіла, щоб її бачили. Думки її плутались. В голові панував хаос. Вона відчувала, що виглядає так само. Вона зітхнула з полегшенням, коли містечко залишилось позаду, і вона вийшла на дорогу вгору. Там вона навряд когось зустріне. Повз нею шумно приносилися автівки з незнайомцями. Одна з них була запакована молодими людьми, які на все горло співали. О, в моєї дружини гарячка, о, в моєї дружини гарячка, в дружини гарячка, о, сподіваюсь вона мене, бо я хочу знов бути один. Валенці так здригнулася, наче один з них перехилився з машини і вдарив її по обличчю батогом. Вона уклала угоду зі смертю, і її смерть обманула, а тепер життя з неї глузувало. Вона заманила барню в пастку, в шлюб із нею. А розлучення в Антаріо так важко отримати, так дорого. А Барні був бідний. Разом із життям до неї повернувся страх. Страх, від якого нудило. Страх. Що подумає Барні? Що скаже? Страх про майбутнє, в якому вона житиме без нього. Страх за її ображену родину, якої вона зреклася. Їй дозволили зробити ковток з небесної чаші, а тепер вирвали її у неї із вуст. Добра смерть її не врятує». Вона має далі жити і на неї чекати. Все спотворено, заплямовано, скалічено. Навіть рік у блакитному замку, навіть її безсоромну любов до барні. Вона була прекрасною, бо смерть чекала. А тепер, коли смерть пішла, вона стала просто огидною. Як можна стерпіти, щось нестерпне? Отож, вона має повернутися і все йому розповісти. Змусити його повірити, що вона не хотіла його обманювати. І треба робити так, щоб він справді повірив. Вона має попрощатися з блакитним замком і повернутися в цегляний будинок на В'язовій вулиці, повернутися до всього, що, як вона думала, назавжди залишила позаду, до старої неволі, старих страхів, але це не мало значення. Все, що зараз мало значення, все, що мало значення, треба барні якось переконати, що вона несвідомо його обманювала. Коли Валенції дісталася сосен біля озера, вона на якийсь час забула про свій біль через незвичайне видовище. Там, біля старої тарадайки Леді Джейн, стояв ще один автомобіль. Прекрасний автомобіль. Фіолетовий. Не темно фіолетовий, а відверто кричущий фіолетовий. Він сяяв, як дзеркало, а його салон давав зрозуміти, що авто королівського класу. На місці водія сидів гордовитий шофер у лівреї, а на задньому сидінні – чоловік, який відчинив двері і спритно вистрипнув, коли Валенці спустилася стежкою до пристані. Він чекав на неї під соснами, і Валенці детально його оглянула. Низький, огрядний, приземкуватий чоловік широким, рум'яним, добродушним обличчям – Чисто виголеним, хоч бісеня у Валенцю в голові висунуло думку, що такому обличчю пасували псиві бакенбарди, випуклі блакитні очі за старомодними окулярами в сталевій оправі. Зморшкуватий рот, маленький, круглий, гулястий ніс, де не де вона бачила це обличчя раніше, намацувала в пам'яті Валенці. Воно, здається, їй не менш знайомим, ніж власне. На незнайомцею був зелений капелюх і легке жовтувато-брунатне пальто поверх кричущих картатого костюма. Краватка була світлішого зеленого відтінку. З товстенької руки, яку він простягнув, щоб покликати Валенці, їй підморгував гігантський діамант. Але в нього була приємна батьківська усмішка, і щось у його щирому рівному голосі привабило Валенці. «Пані, ви не підкажете, чи будинок он там належить містеру Редферну? Якщо так, то як я можу туди дістатися? Редферн. У Валенсі перед очима затанцював малюнок з етикетки на пляшечках. Довгошиїх пляшечках з настоянками, кругих пляшечках з тоніком для волосся, квадратних пляшечках з мазію і коротких товстобоких пляшечках із пурпуровими пігулками. І на всіх них те саме щасливе, сяючи місяцеподібне обличчя в окулярах у сталевій оправі. Доктор Редферн. Ні, заледве відповіла Валенсі. Ні, той будинок належить містеру Снейту. Доктор Редфорд кивнув. Так, я розумію, що Берні називає себе Снейтом. Це його друге ім'я, від бідолашної матері. Бернат Снейт Редфорд. Це він. А тепер, пані, не підкажете, як мені добратися до острова? Здається, там нікого нема. Я тут трохи кричав і махав. Генрі не захотів. Він робить тільки свою роботу. Але старий док Ретферн може і прокричати. Він не занадто гордий? Та хіба лише ворон сполохав. барні, напевно, кудись на день поїхав. Його не було, коли я зранку виходила з дому, сказала Валенсі. Думаю, він ще не повернувся. Вона говорила рівно й понуро. Цей свіжий шок позбавив її ще тої незначної здатності опрацьовувати інформацію, яка в неї залишилася після відкривання доктора Трента. Бісеня в неї в голові видала старе прислів'я. «Біда не приходить одна». Але вона й не намагалася думати, що це дасть. Доктор Редферн спантелично на неї витріщався. «Коли ви зранку виходили з дому? Ви там живете?» Він махнув рукою з діамантом на блакитний замок. «Ну, звичайно, – тупо відповіла Валенсі, – я його дружина». Доктор Ретферн вийняв жовту шовкову хустинку, зняв капелюх і протер чоло. Він був геть лисий, а бісиня у Валенсі в голові зашепотіло. Чого ж ти лисий? Навіщо втрачати свою чоловічу красу? Спробуй силу волосся ретверна, вона збереже молодість. Перепрошую, сказав доктор Ретвер. Це ніби як трохи несподівано. Несподіванки сьогодні просто витають у повітрі, бісиня сказала це вголос, перш ніж Валенсі встигла його зупинити. Я не знав, що Берні одружений. Не думав, що він ожениться, не сказавши нічого батькові. Очі доктора Ретферна зволожилися? Десь серед власного болю, страху і нещастя Валенсі відчула жаль до нього. «Не звинувачуйте його», – поспішила сказати вона. «Це… це не його провина. Це… це все я». «Ну ж не ви запропонували йому одружитися, я так думаю», – підморнув доктор Ретферн. Міг би й дати мені знати. Я б тоді міг познайомитися зі своєю невісткою. Але я радий, хоч тепер тебе зустріти, дорогенька. Дуже радий. Ти, схоже, непогана жінка. Я завжди боявся, що барні знайде собі якусь пусту, легковажну жінку, аби тільки була вродлива. Вони всі за ним впадали. Грошей хотіли? Еге! Настоянки з пігулками їм не подобалися, зате долари подобалися. Еге! «Хотіли запхати руки до мільйонів старого дока? Еге, мільйонів!» – ледве вимовила Валенці. Їй дуже захотілося сісти. Захотілося подумати. Захотілося, щоб блакитний замок пішов на дно і на навіки вічні зник з очей. «Мільйонів!» – самовдоволено повторив доктор Ретферн. «А Берні все кинув заради цього». Він знову зневажливо махнув діамантом у бік блакитного замку. Хіба у нього не мало бути більше здорового глузду? І все заради дівчиська, Але якщо він оженився, то йому, напевно, перейшло. Ти мусиш переконати його повернутися до цивілізації. Що за безглуздя так марнувати життя? Ти не підкинеш мене до будинку, Люба? Ти, думаю, знаєш, як туди добратися?» Звичайно, бездумно відповіла Валенці. Вона повела гості до маленької бухти, де відпочивав моторний човен. «А ваш, ваша людина поїде з нами?» «Хто? Генрі? Ні, тільки не він. Подивіться, з яким несхвальним виглядом він там сидить. Не схвалює всю поїздку. Від цієї дороги в нього мало не сталася істерика. Але ніде, правда, діти, ця бісова дорога не для автомобілів». «А то чия стара тарадайка?» «Барні». «Боже, милосерний, Берні Редфорд їздить на такому?» Це ніби прабабуся всіх Фордів. Це не Форд. Це Грейс Лосон, натхненно сказала Валенсі. З якоїсь загадкової причини добродушне глузування доктора Ретферна над старою доброю леді Джейн повернули її до життя. Життя, яке було суцільним болем. Та все ж життя. Все ж краще, ніж жахливий стан півжиття-півсмерті останніх кількох хвилин, а то й років. Вона помахала доктору ретверну, що він сідав у човен, і повезла його у блакитний замок. Ключ усе ще лежав у дуплі. В будинку все ще було тихо і пусто. Валенсі провела доктора Вітальної до західної веранди. Їй треба хоча б свіжого повітря. Було ще сонячно, але з південного заходу на містовіс насувалася грозова хмара. З білим чубком і фіолетовими впадинами доктор впав на грубо обтесане крісло і знову втер чоло. Тепленько? Еге? Боже, який краєвид! Цікаво, чи Генрі трохи попустило б, якби він його побачив. Ви обідали? Так, моя Люба. Обідав перед тим, як виїхати з Порт-Лоренца. Не знав, до якої діри ми їдемо. Я ж і гадки не мав, що мене тут чекає така гарненька невістечка. Готова приготувати їсти. Коти? Еге? Киць-киць, дивись, коти мене люблять. А Берні завжди любив котів. «Це чи не єдине, що йому дісталося від мене? Він син своєї бідної матері». Валенсі ліниво думала, що Барні має бути схожим на матір. Вона залишилась стояти біля сходів, але доктор Ретферн показав їй на крісло гойдолку. «Сідай, Люба, ніколи не стій, коли можна сісти. Я хочу добре роздивитися дружину Берні. Ну що ж, мені подобається твоє обличчя. Не красуня, нічого, що я так кажу». Але ж ти, напевно, сама розумієш. Сідай. Валенсі сіла. Що за рафінові тортури – сидіти спокійно, коли внутрішня агонія підганяє вас метатися з боку в бік. Кожна клітинка в її тілі благала про те, щоб побути наодинці чи сховатися. Але вона мала сидіти і слухати доктора Редферна, який зовсім не проти був поговорити. Коли, думаєш, повернеться Берні? Не знаю, мабуть, пізно ввечері. «А куди він пішов?» «Теж не знаю. Певно, в ліс. «Тобто він не розказує, куди ходить?» Берні завжди був потайним чортякою. Ніколи його не розумів, як і його бідну маму. Але я був високою про нього думки. Боляче, що він отак зник. Одинадцять років тому. Я не бачив мого хлопчика одинадцять років. Одинадцять років. Валенці здивувалася. Він тут тільки шість років. «О, перед тим він був у Клондайку і їздив по всьому світу. Він писав мені пару слів, ніколи навіть не натякав, де він, тільки давав знати, що з ним усе добре. Він тобі, напевно, про це все розповідав». «Ні, я нічого не знаю про його колишнє життя», – сказала Валенці з несподіваним запалом. «Вона хотіла знати, мусила знати. Раніше це не мало значення, а тепер вона має знати». А від Барнії цього ніколи не почути. Може, вона його вже й не побачить. А якщо побачить, то не для розмов про його минуле. Що сталося? Чому він пішов з дому? Розкажіть мені. Розкажіть. Ну, нема, власне, що розказувати. Просто молодий дурень втратив глузд через сварку з дівчиною. От і Берні був ще й упертим дурним. Завжди впертим. Цього хлопця неможливо було змусити щось зробити, якщо він не хотів. Від дня, коли він народився. Але він завжди також був спокійним, лагідним хлопчиною. Золота дитина. Його бідна мама померла, коли йому було всього два рочки. Я тільки почав заробляти гроші на своїй силі волосся. Мені приснився рецепт. Таке буває. Готівка полилася. Берні мав усе, що хотів. Я відправляв його в найкращі школи. Приватні школи. Я хотів зробити з нього джентльмена. В мене такої можливості не було. Хотів, щоб у нього було все. Він закінчив в Макджіл з відзнакою. Я хотів, щоб він зайнявся юриспруденцією, бо він горів журналістикою. Хотів, щоб я купив йому газету або хоч підтримав у виданні, як він це називав справжнього, гідного, чесного канадського журналу. Чому б я цього не зробив? Я завжди робив, що він хотів. Хіба я не заради нього жив? Хіба він не все, що я мав? Я хотів, щоб він був щасливий, а він ніколи не був щасливий. Можеш повірити? Він цього не казав, але в мене завжди було відчуття, що він нещасливий. Поки він не закохався в Етель Траверс, тоді він якийсь час був щасливий. Хмара досягла сонця, і велика прохолодна тінь швидко накрила місто віз. Вона торкнулася блакитного замку, покотилась над ним. Валенці затремтіла. Ясно, сказала вона з болісною цікавістю, хоч кожне ж слово і різало їй серце. А яка, яка вона була? Найгарніша дівчина в Монреалі, сказав доктор Ретферн. О, вона була красуня, отак. Золоте волосся сяюче, як шовк, великі лагідні чорні очі, шкіра, кров з молоком. Не дивуюся Берні, що він закохався. І розумна теж. Вона не була пуста. Диплом бакалавра університету Макджіл. А з якої родини? Правда, в гаманці у неї було трохи пусто. Ех! Берні шалів за нею. Щасливішого дурня було не знайти. А потім розбіглися. Що сталося? Валенсі зняла капелюшок і неважно штиркала його шпилькою. Збоку біля неї моркотіла удача. Банджо дивився на доктора Ретферна з підозрою. Щіпка з тістечком ліниво крякали в соснах. Містові сманив. Все навколо було таким самим. Нічого вже не було таким самим. Від учора минуло сто років. Учора в цей час вони з Барні їли пізню вечерю і сміялися. Сміялися? Валенці, здавалося, що зі сміхом покінчено не завжди. І зі слізми теж як на те пішло. З них більше ніякого толку. А я хіба знаю, Люба. Думаю, якась дурна сварка. Берні просто втік, зник. І написав мені з Юкону, Сказав, що заручений розірвано, і він не повернеться. І не намагатися його знайти, бо все одно він ніколи не повернеться. Я не шукав. «Навіщо? Я знав Берні. Я продовжував накопичувати гроші, бо все одно більше робити було нічого. Але мені було страшно самотньо. Все, заради чого я жив. Коротенькі записочки від Берні. Клондайк, Англія, Південна Африка, Китай. З усіх усюд. Я думав, може одного дня він повернеться до свого старого самотнього батька. А тоді, шість років тому, перестали приходити навіть листи». Я від нього не чув ні слова, аж до минулого різдва. Він написав? Ні, але він виписав чек на 15 тисяч доларів на свій рахунок в банку. Менеджер з банку – мій друг, один з найбільших акціонерів. Він пообіцяв повідомити мені, якщо Берні випише чек. Берні мав на рахунку 50 тисяч доларів, і до минулого різдва він не додркався ні цента. Чек було виписано на ім'я Ейншлі Торонто. Ейншлі? Валенці вже колись вимовляла це раніше. На її туалетному столу лежала коробка з маркою «Енчлі». «Так, великий ювелірний дім. Коли я трохи про це подумав, то жив. Я хотів з'ясувати його місце знаходження. Мав на те особливу причину». Час зав'язувати з цим бродячим життям і братися за розум. Той чек був ніби сигналом, що щось відбувається. Менеджер зв'язався з Еншлі, його дружина походить з родини Еншлі і вивідав, що Бернат Редферн придбав у них перловане мисто. Його адреса була зазначена як абонентська скринька 444, Порт-Лоренс, Москока, Онт. Спочатку, я думав, написати. А потім вирішив дочекатися сезону, щоб приїхати машиною. «Що з того писання? Я приїхав з Монреалю. Вчора добрався в порт Лоренса. Спитався на пошті. Сказали, що нічого не знають про Бернарда Снейта Редферна, але в них є скринька на ім'я Барні Снейта. Сказали, що він живе на острові, тож я тут. А Барні де?» Валенсі перебирала пальцями на мисту. У неї на шиї 15 тисяч доларів, а вона переживала, що Барні не міг собі дозволити заплатити за намисто 15 доларів. Раптом вона розсміялася в обличчя доктора Ретферна. «Вибачте мені, це просто так потішно», – сказала бідна Валенсі. «Правда? – сказав доктор Ретферн, якому теж було смішно». Але не зовсім з того, що їй. Ви, здається, розсудлива молода жінка і, смію сказати, маєте неабиякий вплив на Берні. Можете повернути його до цивілізації, щоб він жив як усі люди? Я маю будинок. Великий, наче замок, умебльований як палац. І хочу там мати якусь компанію. Дружину Берні, дітей Берні. А Етель Траверс вийшла заміж після того? не по суті, спитала Валенсі. «Боже, звісно, через два роки після втечі Берні, але зараз вона вдова, ще гарніша стала. Чесно кажучи, то й була моя особлива причина відшукати Берні. Я думав, може вони помиряться, але тепер, звичайно, це не має сенсу. І добре, мене влаштовує його вибір дружини, аби мій хлопчик повернувся. Думаєш, він скоро буде?» Не знаю, але навряд чи він повернеться до ночі. Думаю, буде пізно. Може, навіть завтра. Можете тут заночувати. Завтра він точно буде. Доктор Ретферн затрусив головою. За висока вологість. Не для мого ревматизму. А нащо що вам без кінця страждати? Чому не спробувати мази Ретферна? Процитував бісик у Валенці в голові. Мушу повернутися у Порт-Лоренс до того, як почнеться дощ. Генрі нервується, коли на автомобілі вагнюка. Але я завтра повернуся. А ти тим часом поговори з Берні і спам'ятай його». Він потиснув її руку і лагідно погладив по плечу. Він мав такий вигляд, що і поцілував би її, якби отримав знак, що варто. Але не отримав його. Не те, щоб Валенці була проти. Він був жахливий і гучний, і жахливий. Та все одно в ньому було щось, що їй подобалось. І навіть промайнула в голові думка, що їй могло б сподобатися бути його невісткою, якби він не був мільйонером. Якщо не мільярдером. А Барні був його сином і спадкоємцем. Вона відвезла його назад на матурному човні і спостерігала, як розкішний фіолетовий автомобіль покотився через ліс Генрі за кермом, який мав такий вигляд, наче все проклинав. Тоді вона повернулася в блакитний замок. Те, що вона мала зробити, слід зробити швидко. Барні може повернутися в будь-який момент, і точно піде дощ. Вона була вдячна Богові, що вже не почувається так погано. Якщо тебе без кінця б'ють по голові, то природньо що з часом все притуплюється. Якийсь час вона стояла біля каміна, як зів'яла на морозі квітка, і дивилася вниз на попіл від останнього вогнища, яке палало в блакитному замку. Хай там як, втомлено подумала вона, Барні не бідний, він зможе дозволити собі розлучення. Без проблем. Вона має написати записку. Бісеня в неї в голові засміялася. В кожній історії, яку вона читала, дружина-втікачка залишала записку, як правило, пришпилену до подушечки з голками. Ідея була не з оригінальних, але ж треба залишити якесь пояснення. А як ще пояснити, як не в записці? Відсутнім поглядом вона обвела кімнату, щоб знайти, чим писати. Чорнила не було. Відколи перебралася в Блакитний замок, Валенсі нічого не писала, крім списків продуктів для барні. Для цього вистачало олівця. Але тепер вона не могла знайти і його. Валенсі неуважно підійшла до дверей кімнати синьої бороди і взялася за ручку. Вона невиразно припускала, що та буде зачинена, але двері відчинилися без опору. Раніше вона ніколи не пробувала сюди зайти і не знала, чи Барні її зачиняє. Якщо так, то його засмутить, що цього разу він забув замкнути двері. У цей момент вона не усвідомлювала, що робить щось, що він казав їй не робити. Вона просто шукала, чим писати. Всі її думки були зосереджені на тому, що сказати і як це подати. В ній не було і крихти цікавості, що у тій прибудові. Як не дивно, на стінах не було вродливих жінок, повішених за волосся. Здавалося, це цілком безневина кімната зі звичайною залізною пічкою посередині, труба якою стирчала крізь дах. В одному кінці стояв стіл, завалений чудернацьким знаряддям. Барні явно використовував його для своїх підозрілих операцій. Напевно, хімічні експерименти прошмигнуло в неї в голові. В іншому кінці стояв письмовий стіл і вертке крісло. Стіни були заставлені книжками. Валенсі сліпо пішла до письмового столу. Там вона нерухомо простояла кілька хвилин, дивлячись на те, що на ньому лежало. Кілька гранок. На верхній сторінці недрукована назва – «Дикий мед», а під нею ім'я автора – Джон Фостер. Перше речення – сосни, дерева міфів та легенд. Їхні коріння глибоко сягає традицій Старого світу, але верхівки їхні. То любов вітру і зірок. З якою музикою Еул натягує їхні гілки? Тятиву свого лука. Вона колись чула, як Барні казав те саме, коли вони проходили під ними? Отже, Барні Джон Фостер. Валенці це не вразило, досить же було вражень на один день. Це взагалі ніяк на неї не вплинуло. Вона тільки подумала то он яке цьому пояснення. Цьому? Означала одній неважливій ситуації, яка не виходила їй з голови довше, ніж її неважливість виправдовувала б. Невдовзі після того, як Барні привіз їй останню книжку Джона Фостера, вона була в Порт-Лоренці в книжковій крамниці і почула, як один з покупців попросив власника нову книгу Джона Фостера. Власник коротко відповів, «Ще нема, буде на наступний тиждень. Валенсі вже було відкрила рота, щоб сказати, та ні, вже є» але тут же закрила. Зрештою, це не її справа. Може, власник хотів приховати той факт, що не замовив книжку вчасно. А тепер вона знала. Книжка, яку їй дав Барні, була одним із авторських примірників, що йому вислили наперед. Що ж. Валенці байдуже відкинула докази і сіла у вертке крісло. Вона взяла ручку Барні, досить брудну, витягла листок паперу і взялася писати. Вона не могла видати нічого, крім голих фактів. «Дорогі Барні, я ходила до доктора Трента сьогодні вранці і дізналася, що він помилково прислав мені не того листа. З моїм серцем ніколи не було нічого серйозного, і зараз я здорова. Я не хотіла тебе обманювати. Будь ласка, повір. Я не витримаю, якщо ти не повіриш. Я дуже шкодую про цю помилку. Але якщо тебе залишу, ти, звісно, можеш розлучитися». Це ж може бути підставою для розлучення в Канаді? Звичайно, якщо є щось, що я зможу зробити, щоб пришвидшити процес, я рада це зроблю. Хай твій адвокат дасть мені знати. Дякую за твою доброту. Я ніколи її не забуду. Думай, про мене тільки добре, якщо можеш, бо я не планувала влаштувати тобі пастку. Прощавай. Дякую. Твоя Валенсі. Лист вийшов сухим і холодним, вона це розуміла. Але казати ще щось було небезпечно, як відкривати шлюзи. Вона не знала, у які недоречні пристрасті і більці виліться. В посткриптумі вона додала. Твій батько був тут сьогодні. Завтра він повернеться. Він усе мені розповів. Думаю, тобі варто до нього повернутися. Йому дуже самотньо без тебе. Валенсі сховала лист у конверт, написала на ньому барні і залишила на письмовому столі. На конверт вона поклала перлове намисто. Вона раду його залишила на пам'ять про той щасливий рік, але не тепер. Коли знала, що це подарунок за тисяч доларів і чоловіка, що одружився з нею з жалю, і якого вона тепер покидала. Їй шкода було залишати свої намистини. Дивно, подумала вона, залишати барні болі чи не було. Поки. Цей факт наразі лежав на дні її серця, як незрозумілий холодний предмет. Коли він стане правдою, Валенсі здригнулася і вийшла. Вона надягнула копелюх і механічно погодувала удачу і банджо. Замкнула двері і дбайливо сховала ключ у старій сусні. Тоді вона переплила озеро на човні. Якусь мить вона ще постояла на березі, дивлячись на блакитний замок. Дощ ще не почався, але небо стемніло, а містовіз був сірий і похмурий. Хатина під соснами виглядала жалюгідно, скринька безкоштовностей. Погасла лампа. «Більше я ніколи не почую, як завиває вітер над містовісом уночі», – думала Валенці. Від цього теж було боляче. Майже смішно, що в такий час ця дрібниця робила їй боляче. Валенці зупинилася на хвильку на веранті цегляного будинку на В'язовій вулиці. Їй здавалося, що треба постукати, як чужій. Її трояндовий кущ байдуже, зауважила вона, вгинався під світом. Фікус стояв біля центрального входу, раптом її на кривжах, від існування, до якого вона поверталася. Тоді вона відчинила двері й увійшла. «Цікаво, чи блудний син коли-небудь знову почувався по-справжньому вдома?» – подумала вона. Місіс Фредерик і кузина Стікл сиділи в вітальні. З ними ще був дядько Бенджамін. Вони безпорадно подивилися на Валенці, тут же усвідомивши, що щось не так. То вже не було тезухвали безсоромне створіння, яке з них сміялося в цій самій кімнаті минулого літа. Це була жінка з сірим обличчям, очима істоти, які завдали смертельного удару. Валенці байдуже оглянула кімнату. Сама вона так сильно змінилася, а кімната залишилася майже без змін. Ті самі картини висіли на стінах. Маленька сиріточка стояла на колінах у молитві, яку ніколи не закінчувала, перед кошеням, яке не виростало в кота. Сталева гравюра в катер брана, який навіки завмер на місці британський полк. Зображення олівцем хлопчикуватого батька, якого вона ніколи не знала. Всі вони висіли на тих самих місцях. Вічний жит зеленим каскадом виступав з гранітної тарілки на підвіконі. Той самий вигадливий глечик, яким ніхто ніколи не користувався, стояв у тому ж куті на полиці. Блакитні позолочені вази, які матері подарували на весілля, все ще прикрашали полицю над каміном, по боках від керамічного годинника, який ніколи не йшов. Крісла на точнісінько тих самих місцях. Матері кузина Стіклс, які теж не змінилися, зустріли її кам'яним поглядом. Валенці мала заговорити першою. «Я прийшла додому, мамо» сказала вона втомлено. «Бачу. Голос місіс Фредерік був крижаним. Вона змирилася з дезертирством Валенції. Їй майже вдалося забути про існування Валенції. Вона облаштувала своє систематизоване життя так, щоб можна було й не згадувати про бунтівну дитину. Вона повернула своє місце у соціумі, який ігнорував той факт, що в неї колись була донька, і жалів її, якщо взагалі здатний був когось жаліти. Делікатно, пошепки, осторонь – Правда була проста. Місіс Фредерік вже не хотіла, щоб Валенці поверталася. Не хотіла ні бачити її, ні чути. А тепер, звісно, Валенці була тут. Зі шлейфом трагедії, ганьби і скандалу. «Бачу», – сказала місіс Фредерік. «Можна спитати? Чому? Бо я не вмираю», – хрипким голосом сказала Валенці. Боже, милосердний, сказав дядько Бенджамін, а хто тобі сказав, що ти вмираєш? Думаю, сверливо почала кузина Стіклс. Кузина Стіклс теж не хотіла повернення Валенції. Думаю, ти дізналася, що він має ще одну дружину, як ми завжди і припускали. Ні, але краще б так, сказала Валенці. Вона не особливо страждала, але була втомлена. Якби вже покінчити з поясненнями і піти на гору в свою потворну стару кімнату і залишитись на одинці. Просто побути на одинці. Стукіт намести на материних рукавах, коли вони зачіпали очеретяне крісло з водою і з розуму. Більше нічого їй не турбувало. А ось цього ледь чутного стукотіння вона, здавалося, просто не витримає. «Мій дім, як я й казала, завжди відкритий для тебе», – незворушно сказала місіс Фредерік. «Але я ніколи тобі не вибачу!» Валенці безрадісно засміялася. «Мені б самій собі вибачити!» – сказала вона. «Заходь, заходь!» – роздратовано сказав дядько Бенджамін. Але водночас він зловтішався. Валенці знову в нього наповідку. «Досить загадок! Що сталося? Чому ти залишила того парубка? Не сумніваюся, що є серйозна причина. Але що ж це за причина?» Валенці машинально заговорила. Вона просто і прямо розповіла свою історію. Рік тому доктор Трент сказав мені, що в мене стенокардія, і довго я не проживу. Я хотіла якогось життя перш ніж померти. Тому я й пішла з дому, тому вийшла за Барні, а тепер дізналася, що то була помилка. Зі серцем все добре, я житиму, а Барні женився на мені тільки з жалю, тож я маю залишити його, звільнити». «Боже, милосердний!» – вигукнув дядько Бенджамін. Кузина Стіклз розплакалася. «Валенці, якби ж ти тільки довірилася матері!» «Так, так, я знаю», – нетерпляче сказала Валенці. «Але що тепер про це говорити? Рік назад не повернеш. Бог свідок, я б не проти. Виходить, я обманула Барні і тільки тому він женився на мені. До речі, його справжнє ім'я – Бернат Редферн. Він син доктора Ретферна з Монреалю, і батько хоче, щоб він повернувся до нього. Дядько Бенджамін видав дивний звук. Кузина Стіклс відвела від очей свою обшиту чорним хустиною і витріщилася на Валенці. В очах місіс Фредерік запалало дивне сяйво. «Доктор Ретферн, той, що пурпурові пігулки?» – спитала вона. Валенці кивнула. Він також і Джон Фостер, автор книжок про природу. Але, але було помітно, що місіс Фредерік розхвилювалася, але не від думки, що вона стала свикрухою Джона Фостера. Доктор Редферн – мільйонер!» Дядько Бенджамін стріском закрив рот. «Та в нього з 10 мільйонів!» – сказав він. Валенці кивнула. «Так, Барні пішов з дому 10 років тому, бо виникли деякі проблеми бо він в дечому розчарувався. Тепер він, мабуть, захоче повернутися. Бачите, я мусила повернутися додому. Він мене не любить. Я не можу утримувати його в зв'язку, в який він потрапив через обман. Дядько Бенджамін прибрав неймовірно хитрого вигляду. Це він таке сказав? Він сам хоче тебе позбутися? Ні. Я ще не бачила його, відколи дізналася. Але, кажу вам, він женився на мені, бо просто пожалів, бо я його попросила, бо він думав, що це ненадовго. Місіс Фредерик і кузина Стіклз обоє спробували заговорити, але дядько Бенджамін замахнув рукою і нахмурився. «Дозвольте мені розібратися», – здавалося, промовляли махання і хмурення, а до Валенсі він сказав. «Ну, ну, Люба, ми це обговоримо пізніше. Бачиш, ми ще не все зрозуміли». Як каже кузина Стіклс, тобі слід було раніше нам довіритися. Пізніше смію сказати, ми знайдемо рішення. Барні легко зможе отримати розлучення, правда? енергійно спитала Валенсій. Дядько Бенджамін ще одним помахом руки зупинив наляканий вигук, який вже зривався з тремтячих уст місіс Фредерік. Довірся мені, Валенсій, все само владнається. Скажи от що дос. Ти там була щаслива, Редферн був добрий до тебе. Я була дуже щаслива. І Барні був дуже добрий до мене, – сказала Валенці, ніби повторювала урок. Вона згадала, що коли вчила граматику в школі, то не любила минулий час. Він завжди здавався нещасним. Я була. І все з цим покінчено. Тоді не хвилюйся, дівчинко, Який неймовірно батьківський тон у дядька Бенджаміна. Твоя сім'я тебе підтримує. Подивимося, що можна зробити. «Дякую», – по-дурному сказала Валенсі. «Що ж, це було досить мило з боку дядька Бенджаміна. Можна я тепер піду і трохи приляжу? Я… я втомилася». «Ну, звичайно, ти втомилася». Дядько Бенджамін лагідно погладив її по руці. «Дуже лагідно. Виснажена, знервована. Іди, приляж, негайно. Після сну зразу побачиш ситуацію в іншому світлі». Дядько Бенджамін притримав двері. Коли вона виходила, він пошепки спитав її, який найкращий спосіб зберегти любов чоловіка. Валенці сумно всміхнулася, але ж вона повернулася до старого життя, старі кайдани. «Який?» – боюська спитала вона, як у старі часи. «Не відплачувати нею», – з усмішкою сказав дядько Бенджамін. Він зачинив двері і потер руки. Закивав і загадково заусміхався. «Бідне дос», – сказав він емоційно. «Думаєш, Снейт, справді син доктора Ретферна?» – видихнула місіс Фредерік. «Не бачу підстав у цьому сумніватися. Вона каже, доктор Редферн був там. Що ж, чоловік багатій?» «Амеліє, я завжди знав, що у Валенці є щось, чого люди не зауважують. Ти надто і стримувала, Придушувала?» Вона не мала змоги показати, на що здатна. А тепер вона спіймала чоловіка-мільйонера. Але завагалася місіс Фредерік. Він, він, про нього таке розказують. Все, плітки і вигадки. Все. Ніколи не розумів, чому люди так легко зводять наклепи на тих, про кого нічогісінького не знають. Не розумію, чому ти так сильно зважала на здогади й плітки. Людей обюрвало тільки те, що він не прагне їхнього товариства. Я ще здивувався, який він добропристойний чолов'яга, коли вони з Валенці приходили до мене в крамницю. Я зразу все зрозумів. Але його ж одного разу бачили в порт Лоренці п'янючим, сказала кузина Стіклс. Вона б не проти, щоб її переконали в протилежному. «Хто його бачив?» – різко запитав дядько Бенджамін. «Хто його бачив?» Старий Джемі Стренг казав, що його бачив. Я би не повірив старому Джемі, навіть якби він говорив під присягою. Він сам весь час такий п'яний, що на очі не бачить. Він сказав, що бачив, як той п'яний лежав на вулиці в парку. Фу! Редферн там просто задрімав. Не переймайся цим!» Але його одяг... І той жахливий старий автомобіль, невпевнено сказала місіс Фредерік. Чудацтва генія, заявив дядько Бенджамін. Ти ж чула, як до сказала, що він також і Джон Фостер? Я не сиджу в літературі, але чув, як один професор з Торонто казав, що завдяки книжкам Джона Фостера Канада з'явилася на літературній карті світу. Думаю, нам слід їй простити, погодилася місіс Фредерік. Простити їй. пирхнув дядько Бенджамін. Справді, Амелія була неймовірно дурною жінкою. Не дивно, що бідна дозна наситилася по горло життям із нею. «Ну так, краще простити. Але питання он у чому? Чи простить снейт нам?» «Що як вона наполягатиме, що має піти від нього? Ти не уявляєш, якою впертою вона може бути», – сказала місіс Фредерік. «Залиш це на мене, Амеліє. Залиш це все на мене. Ви, жінки, вже досить наробили. Все пішло неправильно від початку. Якби ти думала ще роками раніше, Амеліє, вона би не дала драла. Просто залиш її у спокої. Не діймай її порадами і питаннями, поки вона сама не буде готова говорити. Вона ж явно втекла від нього зі страху, що він подумає, ніби вона його пошила в дурні. Але тренд. От що буває, коли ходити до незрозумілих лікарів». «Ну-ну, не треба її судити строго. Бідна дитина. Редферн прийде по неї. Якщо ні, то я сам його знайду і поговорю з ним, як чоловік з чоловіком. Може, він і мільйонер? Але Валенсі стерлінг. Він не може зректися її тільки тому, що вона не знала, що не хвора. Не думаю, що він захоче її зрікатися. Дос трохи перенапружена. Боже, пора звикати називати її Валенсі. Вона ж вже не дитина». А тепер, Амелії, запам'ятай, будь доброю і співчутливою. Чекати від місіс Фредерик доброти і співчуття було трохи занадто, але вона старалася. Коли вечеря була готова, вона піднялася до Валенції і спитала, чи не хоче та чаю. Валенці, лежачи на ліжку, відмовилася, вона просто хотіла трохи побути сама. Місіс Фредерік залишила їй наодинці. Вона навіть не нагадувала дочці, що та опинилася в теперішньому становищі через брак поваги та послуху до матері. Такого просто так не скажеш, невісті мільйонера. Валенсі Млява оглянула свою стару кімнату. Вона залишилася точнісінькою такою ж, як раніше. Аж важко було повірити, скільки всього відбулося, відколи вона востаннє тут ночувала. Чомусь навіть їй здавалося непристойним, що кімната ніскільки не змінилася. Королева Луїза вічно йшла сходами і далі ніхто не рятував цуценя від дощу. Фіолетова штора, зеленкувате дзеркало, карет на крамниці навпроти зі своєю крикливою рекламою. І там далі станція, все з тими ж смішними дівчатами. Тут на неї чекало старе життя, ніби якийсь людожер, який вичікував і точив ножі. Враз її охопив неймовірний страх перед ним. Коли опустилася ніч, вона роздягнулася і лягла в ліжко. Блаженне заціпніння відпустило її, і тепер її охопив біль і думка про острів під зорями. Багаття, домашні жарти, їхні пухнасті коти, вогні на казкових островах, поїздки навчунні через містові з магічними ранками, білі берези, які сяїли між темних ялиць, ніби жіночі фігури, зимові снігопади і червоні заходи сонця, залиті місячним сяйвом озера. Всі радості її втраченого раю. Вона не дозволить собі думати про Барні. Тільки про ті дрібніші речі вона не витримає думок про Барні. А тоді вона, звісно ж, подумала про нього. Їй боліло за ним. Вона хотіла опинитися в його руках, біля його обличчя, почути його шепіт у вусі. Вона згадала всі їхні дружні погляди, саркастичні зауваження й дотепи, його маленькі компліменти, його ласки. Вона перераховувала їх, як жінка може перераховувати коштовності, не пропускаючи нічого з дня їхньої першої зустрічі. Тепер їй залишалися тільки спогади. Вона заплющила очі й помолилася. Боже, хай я пам'ятаю кожен день. Не дай мені ніколи забути котрий із них. Хоча краще було б забути. Ця агонія бажання і самотності не була б такою страшною, якби можна було забувати. Етель Треверс. Відьма, не жінка з її білою шкірою, чорними очима і блискучим волоссям, жінка, яку Барні кохав, жінка, яку він усе ще кохав. Хіба ж він не казав їй, що ніколи не міняв думки? Вона чекала на нього в Монреалі. Правильна дружина для багатого і знаменитого чоловіка. Звісно, Барні одружиться з нею, коли отримає розлучення. Як же Валенсі її ненавиділа, як їй заздрила. Барні говорив, я тебе кохаю їй. Валенсі стало цікаво, яким тоном Барні говорить, я тебе кохаю. Який вираз був його у блакитних очах, коли він це вимовляв. Етель Травер знала. Валенсі ненавиділа її за це її знання. Ненавиділа і заздрила. Але в неї ніколи не буде тих годин у блакитному замку. Вони мої, розлючено подумала Валенсі. Етель ніколи б не готувала полуничне варення і не танцювала б під скрипку Ейбела і не смажила б бекон для барні на вогнищі. Вона б взагалі не перебралася в ту халупу. Що зараз робив, думав, відчував барні? Він уже прийшов додому і знайшов її лист? Він ще злився на неї? Чи трохи жалів? Він лежав на їхньому ліжку, дивився на бурхливий містовіс і слухав, як тарабанить подаху дощ, ненавидів її. Її охопив біль, ніби якийсь безжальний велетень. Вона підвелася і закрукувала кімнатою. Чи прийде колись на зміну цій жахливій ночі ранок? А якщо й так, то що цей ранок їй дасть? «Старе життя без старого застою, який хоча б робив його стерпним. Старе життя з новими спогадами, новими бажаннями, новим болем. Ох, чому я не можу вмерти?» – застогнала Валенці. Стара тарадайка захоркутіла по візовій вулиці і зупинилася перед цегляним будинком аж обід наступного дня. З неї вистрибнув чоловік без капелюха і кинувся до порога. Дзвінок задзвонив так, як ніколи раніше – Напоросто, несамовито, той, хто дзвонив, не просив. Вимагав, щоб його впустили. Дядько Бенджамін заусміхався, коли поспішив до дверей. Дядько Бенджамін щойно до них заглянув на хвилинку, аби спитати, як там його дорога Дос, точніше Валенці. У дорогої Дос Валенці, як йому повідомили, все без змін. Вона спустилася на сніданок, якого не їла, повернулася до себе в кімнату, спустилася на обід, якого не їла, повернулася до себе в кімнату. От і все». Вона не говорила, і ласкаво дозволили побути на Одинці. «Дуже добре. Редферн буде сьогодні ж», – сказав дядько Бенджамін. «Так, дядько Бенджамін заробив собі репутацію пророка. Редферн справді вже був тут. Де моя дружина?» – без якої ступу запитав він у дядька Бенджаміна. Дядько Бенджамін виразно всміхнувся. «Містер Редферн, правильно? Дуже радий вас бачити, сер. Ця неслухняна дівчина тут, ми…» Я мушу її побачити, барня різко обірвав дядька Бенджаміна. Звичайно, містере Редфорне, заходьте всередину. Валенсі спуститься через хвилину. Він провів барню вітальню, а місіс Фредерік сказав Йди нагору і скажи, Валенсі, хай спускається. Її чоловік приїхав. Але дядько Бенджамін так сумнівався, чи справді Валенсі спуститься за хвилину, та й чи спуститься взагалі, що на шпинці пішов за місіс Фредерік і підслуховував з коридору. «Валенсі, Люба, – ніжно сказала місіс Фредерік, – твій чоловік чекає вітальні, питає за тобою. Ой, мамо!» Валенсі відірвалася від вікна і заламала руки. «Я не можу його бачити, не можу. Скажи, хай йде!» «Попроси його, щоб він пішов. Не може його бачити». «Скажи їй», – зашепів дядько Бенджамін крізь замкову щелину, що Редферн сказав, що не піде, поки її не побачить. Редферн нічого такого не казав, але дядько Бенджамін подумав, що він якраз така людина. Валенсі знала, що така. Вона зрозуміла, що їй нічого не залишається, окрім як зійти». Вона навіть не подивилася на дядька Бенджаміна, коли минало його на сходовій плащаці. Дядько Бенджамін цим не переймався. Потираючи руки і усміхаючись, він відступив на кухню, де весело спитав у кузини Стіклс. «Чим хороші чоловіки, схожі на хліб?» Кузина Стіклс питала «Чим?» «Тим, що вони також потрібні жінкам», – засяяв дядько Бенджамін. Коли Валенсі зайшла у вітальню вигляд, її явно залишав бажати кращого. Бесона ніч спустошила їй обличчя. На ній була стара і страшна полотняна сукня в коричневих і синіх кольорах, бо всі гарні сукні залишилися в блакитному замку. Тим не менше, Барні кинувся до неї через кімнату і замкнув у своїх обіймах. «Валенсі, кохана, люба моя ідіотко, які біси тебе вхопили, що ти втекла!» Коли я вчора прийшов додому і побачив того листа, то просто сказився. Була північ, я знав, що їхати сюди вже запізно. Цілу ніч ходив по кімнаті з одного кінця в інший. Сьогодні зранку приїхав тато. І я знову не міг вирватися. «Валенці, що тобі стрелило в голову? Розлучення? Звісно! Ти що, не знаєш?» «Я знаю, що ти женився на мені тільки з жалю», – сказала Валенці, легенько його відштовхуючи. «Я знаю, що ти не кохаєш мене. Я знаю». «Тому ти так довго не зімкнула очей уночі?» – сказав барні, струснувши нею. «Тому? Ти думала, що я не кохаю тебе?» «Дівчинко моя, коли я побачив, як на тебе їде поїзд, то зразу зрозумів, кохаю я тебе чи ні». «Ох, я боялася, що ти почнеш переконувати мене, ніби тобі не байдуже до мене», – емоційно вигукнула Валенсі. «Не треба. Я все знаю про етель Траверс. Твій батько мені все розповів. Ох, Барні, не муч мене. Я ніколи не зможу до тебе повернутися». Барні відпустив її і хвилину просто на неї дивився. Щось у блідому, рішучому обличчю було більш переконливим, ніж у її словах. «Валенсі», – сказав він спокійно, – «Батько не міг розповісти тобі всього, бо він не знає всього. Дозволь розповісти мені. Все!» «Добре», – втомлено сказала Валенці. «Ох, який же він був милий! Як вона хотіла кинутися йому в обійми. Коли він лагідно посадив її в крісло, вона готова була поцілувати тонкі засмаглі долоні, які торкалися її рук». А не могла навіть погляд на нього підвести. Вона не наважувалася зустрітися з ним очима. Вона має бути сильною заради нього. Вона знала його, доброго, безкорисливого. Звичайно, він вдаватиме, що свобода йому не потрібна. Вона б так і подумала, коли пройде шок від усвідомлення. Він її жалів, розумів, у якому страшному вона становищі. Хіба було таке, що він не розумів? Але вона ніколи не прийме його жертви. Ніколи. Ти бачилася з татом і знаєш, що я Берна Ретферн. Також припускаю, що ти вже здогадалася про Джона Фостера, зважаючи на те, що ти заходила в кімнату синьої бороди. Так, але я зайшла не з цікавості. Я просто забула, що ти просив не заходити. Я забула. Нічого, я тебе не вбиватиму за це і не вішатиму на стіні, тому не маю потреби кликати сестру Анну. Я тільки розповім тобі свою історію від початку. Я для цього вчора повернувся додому». «Так, я син старого доктора Ретферна, того, що мазі і пігулки. Мені це втирали роками». Барні гірко засміявся і кілька разів обійшов кімнату. Дядько Бенджамін, який навшпиньки скрадався коридором, почув сміх і нахмурився. «Дос вже не буде дурненькою і не впиратиметься?» Барні ввалився в крісло перед Валенці. «Так, я був сином мільйонера, скільки себе пам'ятаю». Він навіть не був лікарем і не є. Він не вдаха ветеринар. Вони з мамою жили в маленькому містечку в Квебеку і були до неможливого під ними. Я не пам'ятаю матері. Навіть фотокартки її немає. Вона померла, коли мені було два роки. Вона шкільна вчителька, була на 15 років молодша за батька. Після її смерті батько переїхав у Монреаль і заснував компанію, яка торгувала тоніком для волосся. Йому, здається, одної ночі приснився рецепт. Добре пішло. Гроші потекли рікою. Тато вигадав, чи йому приснилося ще інші препарати – пігулки, настоянки, мазь. На той час, як мені сповнилося десять, він уже був мільйонером з будинком таким величезним, що хлоп'я, як я, в ньому губилося. У мене була кожна іграшка, про яку міг тоді мріяти хлопець, і при цьому не було самотнішої дитини від мене. Зі свого дитинства я можу пригадати лише один щасливий день в Оленці. Всього один. Навіть у тебе тут справи кращі. Мене випустили на господарський двір, і цілий день я забивав цвяхи в дерево. Що то був за день? Коли настав час повертатися в повну іграшу кімнату у великому домі в Монреалі, я розплакався. Але я не сказав татові, чому. Мені завжди було важко ділитися особистим валенсі, тим, що було глибоко в душі, а я майже все беру близько до серця. Я був вразливою дитиною і ще більше вразливим хлопцем. Ніхто не знав, як я страждав. Татові навіть наснитися таке не могло. Коли він відправив мене в приватну школу, мені тоді було тільки 11 років. Хлопці опустили мене головою під воду і стримали так, поки я не погодився вилізти на стіл і розказати реклами всіх батькових огидних винаходів. Тоді я це зробив. Барні стиснув кулаки. Я був наляканий і не міг дихати під водою. І взагалі світ обернувся проти мене. Але коли я пішов у коледж і другокурсники спробували повторити той же трюк, я вже не повівся. Барні похмуро всміхнувся. Вони не могли мене змусити. Але вони могли зробити і робили моє життя нещасливим. Кінця краю не було нагадуванням про настоянки і тонік для волосся. Мене навіть прізвиськом нагородили. Після використання. Я завжди мав густу гриву. Чотири роки в коледжі були пекло. Знаєш чи не знаєш, якими безжальними тваринами можуть бути хлопці, коли отримують таку жертву, як я? В мене було мало друзів, між мною і людьми, які мені небайдужі, завжди стояв бар'єр. А до тих, хто дуже хотів зблизитися з сином старого дока Ретверна, було байдуже мені. Але одного друга я мав, принаймні думав, що мав. Розумний хлопець, весь у книжках, трохи письменник. Це нас і пов'язувало. Я теж мав таємні плани у цьому напрямку. Він був старший за мене. Я його поважав, боготворив. Рік був щасливий, як ніколи до того в житті. А тоді в університетському журналі вийшла карикатура замальовка, яка висміювала татові ліки. Імена, звісно, змінили, але всі знали, про що вона. О! Вона вийшла справді дотепною, з біса дотепною. Макджил котився від сміху, а я дізнався, що то він написав. Ой, ти був точно впевнений, тьмяний погляд Валенці запала від обурення. Так, він сам зізнався, коли я спитав. Сказав, що гарна ідея завжди важливіша за друга. А потім, ніби цього було мало, завдав ще одного удару. Знаєш, Ретферни, є речі, які за гроші не купиш. Наприклад, за них не купиш собі дідуся. Що ж, удар був болючий. Я тоді ще був досить молодий, щоб мене це зачепило. І що найгірше, це зруйнувало чимало моїх ідеалів та ілюзій. Після того я став молодим бінзантропом. Ні з ким не хотів заводити дружбу. А потім, через рік після закінчення коледжу, я зустрів Етель Траверс. Валенці здригнулася. Баррі з руками в кишенях вивчав підлогу і цього не зауважив. «Тато, я так розумію, тобі про неї розповів. Вона була дуже гарна, і я полюбив її. О, я любив її!» Не буду тепер цього ні заперечувати, ні применшувати. Тут була перша пристрасна любов самотнього романтичного хлопця, і вона була справжня. Я думав, що вона теж мене любить. Дурень. Я був дико щасливий, коли вона пообіцяла вийти за мене. Кілька місяців. А потім дізнався, що не любить. Я випадково підслухав її. Однієї миті вистачило. Знаєш, як кажуть, хто підслуховує, нічого доброго про себе не почує». Подруга питала в неї, як вона витримує сина доктора Ретферна зі всіма цими псевдоліками в нього за спиною. «Його гроші підсолоджують і пігулки, і настоянки», – відповіла сміючись Етель. «Мама казала, тримайся його, якщо можеш. Ми на мілені. Але фу! Я відчуваю запах скипидару щоразу, як він до мене наближається». «Ой, Барні!» – вигукнула Валенці, якій було боляче за нього. Вона вже забула про себе, натомість її переповнювало співчуття до Барні і зліз на етель Траверс. Та як вона посміла? Ну, Барні підвівся і закрукував кімнатою. Це мене добило. Остаточно. Я покинув цивілізацію разом з тими триклятими пігулками і поїхав на юкон. П'ять років я тинявся світом, був у різних країнах, заробив досить на прожиття. Я б не торкнувся і цента статових грошей. А одного ранку прокинувся з думкою, що мені вже нема ніякого діла до Етель. Вона була кимсь з іншого життя, от і все. Але сильного бажання повертатися до старого життя в мене не було. Ситий під зав'язку, я був вільний і хотів, щоб це тривало. Я приїхав на містовіс і побачив острів Тома Макмюреря. Рік перед тим вийшла моя перша книжка. Вона користувалась великим успіхом і принесла мені непоганий гонорар. Я купив острів, але продовжував триматися подалі від людей. Нікому не довіряв. Я не вірив, що на світі існує справжня дружба чи любов, принаймні для мене, сина пурпурових пігулок. Я радів усім вигадкам, які тут про мене плели. Власне кажучи, я сам кілька підкинув через загадкові натяки, які люди вже трактували на свій лад. «Потім з'явилася ти. Я мусив вірити, що ти любиш мене. По-справжньому любиш мене. Не батькові мільйони. Бо чого б ще ти хотіла вийти за мене без гроша за душею, та ще й зі всім, що про мене говорили? І я жалів тебе. О, так, я не заперечуватиму, що женився на тобі, бо мені було тебе шкода. А тоді виявилося, що ти найкращий товариш, який у мене коли-небудь був. Дотепна, вірна, мила». Ти змусила мене заново повірити в реальність дружби й любові. Світ знову здався добрим, бо в ньому була ти, пташечку. Я б міг вічність так з тобою прожити. Я знав це відтоді, як вперше повертався додому, коли там вже була ти, і на мене чекало світло в вікні. Після того, як все життя я був бездомним, приємно було знову мати дім. Приходити додому голодним ввечері і знати, що там є смачна вечеря. Веселе багаття. І ти. Але до того моменту на колії я не усвідомлював, що ти насправді для мене значиш. А тоді ніби удар блискавки. Я зрозумів, що не зможу без тебе жити, що якби не встиг тоді тебе витягти, то ліг би поряд з тобою. Мушу визнати, мене це спантеличило, збило з ніг. Я не міг розібратися у власних думках, тому й поводився як осел. Але найбільше для мене виводила з рівноваги думка, що ти вмираєш. Я ніколи не міг цим змиритися, але оскільки думав, що виходу в нас немає, то просто виштовхую її з голови. Тепер же треба було подивитися правді у вічі. Ти чекала смерті, а я не міг жити без тебе. Минулої ночі я повернувся додому з думкою, що покажу тебе всім спеціалістам світу, щось точно можна зробити». Я відчував, що все не може бути так аж погано, як вважав доктор Трент, якщо вже випадок на колії не погіршив твій стан. І я знайшов твою записку. І здурів від щастя. А ще трохи від страху, що не дуже ти мене любиш, якщо так легко пішла. Але тепер все добре, правда, кохана? Її, Валенсії щойно назвали коханою? «Я не можу повірити, що ти мене любиш», – сказала вона безпорадно. «Я знаю, що ти не можеш мене любити. Навіщо, Барні? Звичайно, тобі мене шкода. Звичайно, ти хочеш якось владнати весь цей безлад, але так цього не владнаєш. Ти не можеш любити мене?» «Мене». Вона підвелася і трагічно показала дзеркало над каміном. Звичайно, навіть Алан Тірні не зміг би побачити красив скорботному, виснаженому обличчя, яке в ньому відображалося. Барні не дивився в дзеркало. Він подивився на Валенсі з таким виразом, ніби хотів її схопити чи вдарити. «Любити тебе, дівчину! Ти в мене в самому серці! Я тебе в ньому зберігаю, ніби якусь перлину! Хіба ж я не обіцяв, що ніколи не брехатиму тобі? Любити тебе!» Я люблю тебе всім тим, чим можна любити, серцем, душею, мозком. Кожна клітина мого тіла і душі відчуває трепет перед тобою. Крім тебе для мене не існує нікого на світі, Валенці». «Ти хороший актор, Барні», – сказала Валенці з блідою усмішкою. Барні подивився на неї. «То ти все ще мені не віриш? Я не можу». «Прокляття, люто», – сказав Барні. Валенці підвела здивований погляд. Такого Барні вона ніколи не бачила. Нахмурився, очі чорні від гніву, зневажлива посмішка, сполотніле обличчя. «Ти не хочеш у це вірити», – сказав Барні єлейним тоном, який означав несамовиту людь. «Ти втомилася від мене. Хочеш звільнитися від цього? Від мене? Тобі соромно через пігулки і мазі, як і їй було соромно. Твоя гордість цього не витримає». Все було добре, поки думала, що це ненадовго. Така собі забава. Можна було і зі мною змиритися, але прожити ціле життя сином старого дока Редферна це вже інше. О, я розумію, прекрасно розумію. Я був ідіотом. Але нарешті все зрозумів. Валенці встала. Вона пильно подивилася в його розлючене лице, а тоді раптово розсміялася. «Коханий!» – сказала вона – це таки правда? Ти справді мене любиш? Бо б так не розлютився, якби не любив. Барно якусь мить просто на неї витріщався. Тоді огорнув руками і легенько засміявся з тріумфом закоханого. Дядько Бенджамін, який застиг від жаху біля замкової щелини, нараз відтанув і навшпиньки відступив до місіс Фредерік і кузини Стіклс. Усе владналося, радісно оголосив він. Люба маленька Дос. Він готовий відправлятися до нотаріуса і знову міняти заповіт. Дос має стати його єдиною спадкоємицею, однозначно. Місіс Фредерік, до якої повернулася заспокійлива віра у Боже проเวдіння, дістала сімейну Біблію і зробила новий запис у графі Шлюби. Але барні, запротестувала Валенці через кілька хвилин. Твій батько якось дав мені зрозуміти, що ти все ще її любиш. Ще пак. Батько у нас чемпіон з промахів. Якщо є щось, що краще не казати, можна бути впевненим, він це скаже. Але він не такий вже й поганий, Валенсі. Він тобі сподобається. Він вже мені подобається». І гроші його чисті, він чесно їх заробив, його ліки цілком безпечні, навіть пурпорові пігулки допомагають, коли люди в це вірять. Але я непридатна для твого життя, зітхнула Валенці, я не особливо розумна, не маю доброї освіти чи моє життя на містовісі і врешті диких місць світу. Я не збираюся заставляти тебе жити життям світської жінки. Звичайне, трохи часу треба буде провести з татом, він самотній і старий. Але тільки не в його великому домі, заблагала Валенці, я не можу жити в палаці». Не опускатимешся до такого після блакитного замку, вишкірився барні. Не хвилюйся, солодка. Я б і сам не зміг жити в тому домі. Там мармурові сходи з позолоченими перилами. І все виглядає, як меблева крамниця стінників. А тато ним гордиться. Підшукаємо будиночок під Морлеалем, за містом. Досить близько, щоб часто бачитися з татом. Думаю, найкраще збудувати власний дім. Будинок, який ти сам збудував, набагато краще від купленого. Але літо проводитимемо на містовісі і не забуваймо про осінні мандри. Я хочу, щоб ти побачила Алхамбру. Не можу пригадати нічого більш схожого на твій омріяний блакитний замок. А в Італії є древній сад, в якому я хочу показати тобі схід місяця над Римом крізь темні кипариси. Він там гарніший, ніж над містовісом? Негарніший, але це інша краса. Є стільки видів краси, Воленці. До цього останнього року тебе оточувала потворність. Ти нічого не знаєш про красу світу. Ми лазитимемо по горах, пізнаватимемо магію сходу й заходу. Побіжимо на край світу, тримаючись за руки. Я хочу все це тобі показати. Побачити все це ще раз. Твоїми очима. Дівчино, є мільйон речей, які я хочу тобі показати, які хочу зробити з тобою, сказати тобі. Для цього знадобиться все життя. І треба ж все ж подумати про картину Тірні. «Пообіцяєш мені одну річ?» – серйозним тоном спитала Валенці. «Будь-що», – необачно сказав Барні. «Тільки одну річ. Ти ніколи, за жодних обставин, як би тебе не провокували». Не нагадуватимеш мені, що це я попросила тебе зі мною одружитися. Уривок з листа написано міс Олівії Стерінг містеру Сесілю Брусу. Це просто нестерпно, що з безживільних пригод дос таке вийшло. Таке враження, що не має сенсу в порядній поведінці. Я впевнена, що в неї не в порядку було з головою, коли вона вийшла з дому. Все було ясно з її слів про пасочки. Звичайно, я не вірю, що в неї колись щось було з серцем. Може, Снейт чи Редферн чи як там його звати, годував її тими пурпуровими пігулками в своїй халупі на вістовісі і вилікував її. «Тепер можуть використати це у своїй рекламі? Еге!» У нього такий пустий вигляд і казала Дос, але вона тільки відповіла. «Мені не подобаються накрехмалені чоловіки». Що ж, він явно не накрохмалений. Хоча, мушу визнати, тепер в ньому є щось, коли він постригся і почав носити пристойний одяг. Я справді вважаю, Сесілію, що ти маєш більше займатися фізичними вправами. Недобре так розм'якати. Він також стверджує, що він Джон Фостер. Можемо вірити в це, а можемо і не вірити. Старий док Редферн подарував йому два мільйони на весілля. Очевидно, пурпурові пігулки дають непогані гроші. Вони збираються провести осінь в Італії, а зиму в Єгипті, а навісні, коли зацвітуть яблуні, мандрувати Нормандією. Не на тій старій та звісно, Редфорд купив новий чудовий автомобіль. Що ж, думаю, мені теж пора втекти і себе знеславити. Це, здається, виплачується. А дядько Бен, та й дядько Джеймс не кращий. Мене нудить від їх метушні довкола дос а чути, як тітка Амелія каже, мій зять Бернат Ретферн і моя донька місіс Бернат Ретферн. Батько з матір'ю нічим не краще, і вони навіть не бачать, що Валенці Крадькома над ними потішається. Валенці з Барні повернулися під соснами на березі, щоби в прохолодних сутінках вересневої ночі кинути прощальний погляд на блакитний замок. Містовіс потопав у ліловому світлі призахідного сонця, Неймовірно ніжного і невловимого. Щепка і тістечко ліниво каркали в старих соснах. Банджо й удача м'явкали в окремих кошиках у новому темно-зеленому автомобілі барні, в якому їх везли до кузини Джорджіани. Вона мала подбати про них до повернення барні й Валенсі. Тітка Велінгтон, кузина Сара і тітка Альберта теж розраховували на честь доглядати за ними, але перевагу надали кузині Джорджані. Валенсі стояла зі сльозима на очах. Не плач місячний сяйво. Ми повернемося наступного літа, а зараз ми їдемо на справжній медовий місяць. Валенці усміхнулася крізь сльози. Вона була така щаслива, що, власне, щастя її лякало, та, незважаючи на задоволення, які чекали на неї, славу Греції і велич Риму, спокусу древнього Нілу, чари рев'єри, мечеті, палаци, мінарети. Вона прекрасно знала що жодне місце на світі не зрівняється з її блакитним замком.